Colin Raston Auschwitzi szabotőrök A brit foglyok igaz története Előszó A szerelvény megállt, és a vasúti kocsi tolóajtaja kinyílt. Oda benne két tucat férfi kezével igyekezett eltakarni a szemét a vakító napsugarak elől, és leugrottak a vonatról. Az érkezésüket váró maroknyi Wehrmacht katona parancsszavai fogadták őket. Bevégen, bevégen, snell! Mozogj, mozgás, gyorsabban. A férfiak valamiféle alakzatba rendeződtek, és ahogy lassan megszokták a nagy fényességet a több órás sötétben kuporgás után, körülnéztek. A táj vidékies nyugalmat árasztott. Jobbra sárga, agyagos barázdák nyúltak a messzeségbe, baloldalt pedig egy romantikus kis csalitos látszott szerelmes párok megbúvó helye. Nem láttak sem gyárat, sem építkezést, semmilyen ipari tevékenység nyomait. Az éjjel átlépték a német határt, és úgy vélték, most Lengyelországban lehetnek. Halkan megvitatták maguk között ezt a feltevést, és arra jutottak, hogy mezőgazdasági munkára szánják őket. A hadifoglyokra váró feladatok közül ez még jónak számított. Legalább tiszta levegőt szívhatnak, és friss zöldséget meggyümölcsöt ehetnek. A szerelvény mellett távolabb, a sinektől mintegy egy méterre, Arthur több száz kupacot vett észre. Nadrágokat, szoknyákat, ingeket és cipőket. Volt köztük egyértelműen gyerekekre valló holmi is. Felkeltették ugyanak kíváncsiságát, de nem sokat töprengett ezen, inkább a megkönnyebbülés foglalta le, hogy úticérjukkal kapcsolatos legrosszabb félelmei nem váltak valóra. Rövid menetelés után megérkeztek a táborba, és ha Artúr a kapun belépve eleinte aggódott is, hamarosan megnyugodott. A kerítésen belül tíz fabarak állt. A hadifoglyokat a legközelebbibe terelték, ők pedig kellemes meglepetésként nyugtázták, milyen tiszta és száraz. Amikor jobban körülnéztek, látták, hogy van központi fűtés, a mosdókban hideg és meleg víz folyik a csapból, Masszív emeletes hágyak szolgálnak fekhelyül rajtuk tiszta, megfelelő állapotú matracokkal. A következő két hétben a foglyok berendezkedtek a barakban, amelyről remélték, hogy a háború végéig a szállásuk lesz. Persze akkor 1943 tavaszán senki sem tudta, meddig tartanak még a harcok. Egy héttel később Arthur egy reggel arra ébredt, hogy őrök menetelnek végig a hosszú folyosón, és puskatussal dörömbölnek a szobák ajtaján. Azokban a napokban a táborban élő brit hadifoglyok száma két tucatról, mint egy kétszázra nőtt, de nem sokat vagy semmit sem kellett dolgozniuk, és viszonylag rendesen kaptak enni. Az őrök mosolyogtak, és láthatóan jól érezték magukat, de ez nem baráti látogatás volt. Valami sötét dolog vette kezdetét, és a rabok hamarosan megtudták, mi vár rájuk. Der Freier tag endig! Arbeiten sie jetzt. Az ünnepnek vége. Gyerünk dolgozni. A foglyok Tolmácsolást kértek azoktól a társaiktól, akik néhány szónál kicsit többet beszéltek németül, és Arthur megértette, hogy munkára küldik őket. A férfiak tudták, hogy előbb-utóbb eljön ez a nap, ezért egykedvűen indultak a gyülekező helyre. Miután alakzatba rendeződtek, kivonultak a táborból, végig egy poros úton, amely egy erdőbe vezetett. Arthur és barátai, Elől meneteltek. Elhaladtak az út mentén dolgozó csapatnyi fogoly mellett. Ukrán nők voltak, akik néhány szöges korbáccsal felszerelkezett fegyveres őr árgus tekintetétől kísérve árkotástak. Szemükből sütött a félelem és a feszültség. Korábban a hadifoglyok az olaszországi Farasabrina-ban raboskodtak, ahol Arturnak nem volt szerencséje, és kimaradt egy viszonylag egyszerű szökési kísérletből. Most azon tűnődött, vajon mennyire bánja majd meg ezt a közeljövőben. Néhány perc múlva egy gyárépülethez értek. Az út mellett egy SS tiszt a lovagló ostorával épp egy fiatal, 15 évesnek látszó lányt ütlegelt kegyetlenül. A lány tehetetlenül térdelt kínzója előtt arccal az érkező hadifoglyok felé, akik a rémület élő szobrát láthatták benne. Hanyagul leborotvált fején vágások égtelenkedtek. A német tiszt ütései nyomán nyílt friss patakokban folyt a vér végig a homlokán és az állán. Derékig mezítelen volt. Kiálló bordáiból és beesett arcából Artur megállapította, hogy már egy ideje biztosan nem kapott rendesen enni. A tiszt egy pillanatra megállt, hogy kifújja magát. A lány néma könyörgéssel emelte rá tágra nyílt szemét, hát ha a kegyetlen abba hagyja a verést, de ő felnevetett, és oda kiáltott a közelben álló két társának. Aztán irgalom nélkül Tovább ütötte a lány fejét és vállát. Néhány angol fiúnak betelt a pohár. Egyikük megkopogtatta Artur vállát, és előre lépett. Gyerünk, fiúk, mondta. Elegen van ebből a rohadékból. Artur és még hárman követték, és elszántan az eszesz őr felé indultak. Artur rákiáltott, hogy hagyja békén a lányt. A tiszt, aki nem szokta meg, hogy szembeszegülnek vele, egy pillanatra meghökkent, de amint közeledtek hozzá, az ostort átvette a bal kezébe, jobbjával pedig előhúzta a pisztolyát. Ugyanakkor egy vermacht katona is a foglyokra fogta a puskáját, és rájuk kiáltott. Anhalten Sie! Erwerdegetut! Áj, elég legyen! Most nem volt szükség tolmácsra. Tudták, hogy még egy lépés, és a tiszt lelövi őket. A Wehrmacht katona nem az eszeszőr iránti bajtár lépett közbe. A foglyok életét akarta megmenteni. – Zurugénzi! – Vissza! A fiúk megálltak, az SS tiszt pedig a puskáját rájuk emelő katonára mosolygott. Pisztolyjal a kézben a hadifoglyok felé indult. Mivel Artúr kiabált rá, a német lecövekelt előtte, és hidegen az arcába bámult. Igazi árja dísz példány volt, magas, szőke, jóképű, hideg, kék szemű. Artúr állta a tekintetét, mert annyira visszataszítónak találta, hogy a félelméről is megfeledkezett. Az őr cinikus mosolyjal bicszentett, és hátrább lépett. Ein anderer Zeit, súgta fenyegetően, majd máskor. Arturnak nem voltak kétségei afelől, hogy hamarosan újra találkoznak. Őreik parancsára a fiúk visszaálltak a sorba. Menetelés közben hátra pillantottak, és látták, hogy közbelépésük nem használt szegény lánynak. Az SS tiszt most még vadabbul csépelte. Arthur keze ökölbeszorult, arca eltorzult. Tudta, hogy a lány egyetlen bűne az, hogy zsidónak született, és már nem sokáig marad életben. Arthur hirtelen ferri a tálmából, egész teste reszketett és verejtékben úszott. Rémálma félelmetes volt és ismerős. Több ilyen is gyötörte már közel negyven éve. Felesége Owen... Már megszokta, hogy éjjelente néha felordít Szó nélkül felkelt és lement a konyhába Ahonnan hamarosan egy csésze teával És pár szem aszpirinnel tért vissza, mint mindig Ecetes borogatást tett a férje homlokára És szokásához híven vigasztalóan dünnyögte Megint a régi rémálmok, kedvesem Artur bólintott pedig nem puszta rémálmokkal küzdött. Azokat az eseményeket élte át újra, amelyekből lelkileg azóta sem épült fel teljesen. 1943-ban esett hadifogságba, és több helyen is megfordult, mielőtt a lengyel kisvároshoz közel fekvő táborba került, majdnem két évre. Amikor a háború véget ért, szeretett volna beszélni a történtekről, de nehezen tudta megfogalmazni, amit látott. Annyit sejtett, hogy nem sokan hinnének neki, mondván abban a táborban nem voltak hadifoglyok, csak zsidók. Artur azonban ott volt. A táborban, amely egy bájos, felső sziléziai városka mellett terült el. A helyiek Oszvicsiemnek hívták, németül kicsit más, hogy hangzik a név, amely ma az emberiség történelmének legelfajultabb, legsötétebb óráit jelképezi. Auschwitz. Első rész. Arthur története. Első fejezet. Artur dad a Weaver folyó menti csesőri kisváros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 Itt tanult meg gépjárművet vezetni, és ismerkedett meg a belső égésű motorok működésével főnöke és Isherwood gondos barátságos felügyelete alatt. Munkájáért heti 10 shilling, 50 penny fizetséget kapott. A cégnek volt egy Ford személygépkocsi, azzal szállították a szerelőket a lerobban teherautókhoz. Artur, amint meglátta, beleszeretett.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 a hajózási vállalat biztosabb munkahelyet és előrelépési lehetőséget jelent. Arthur három hónapig a Rancorni Weston point dolgozott, ahol több hangárt kellett felépíteni. Minden nap egy régi női kerékpáron tette meg a 20 kilométeres utat. Ha szembefújt a szél, ez akár másfél óráig is eltartott. A felnőtt dolgozók napig 9 penit kaptak utiköltségre,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 A haza nem kérhet többet a fiaitól, mint hogy hajlandóságot mutatnak. Az alkalmassági vizsgálatot egy ortopédorvos doktor helyi végezte, aki alaposan megfigyelte Artúrt, amint alsó nadrágra vetkőzve, feszengve járkál fel alá a helyiségben. A doktor felmérte a fiatalember ember állapotát, és javaslatát egy papírlapon nyújtotta át a sorozoltisnek.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 Második fejezet. A hadsereg gépkocsi vezetőit, mint egy 150 férfit, Chesterfieldhez közel, Wittington-Moorban, a Fandry Streeten szállásolták el. A kiképzést Szexby tizedes vezényelte, a kelet lenkess ezrettől Kópezredes volt a műszaki tanácsadó, Edwards őrmester pedig a fegyver használatot tanította be. Arthuron kívül még három nyugalmazott londoni buszsofőr volt ott, gépjármű oktatóként. Egyiküket piket örmesternek hívták. A leendő sofőrök három tonnás Albion teherautókon gyakoroltak, de az első reggelen artúrt a tanoncok közé vezényelték. Fél tucat másik fiatal emberrel bezsúfolódtak egy Albionba és felváltva ültek a volánhoz. Veszélyes oktatási forma volt ez. A legtöbb fiú semmilyen gépjárművet nem vezetett korábban, nemhogy teherautót. Kész csoda, hogy senki sem halt meg, amiért Artur hálát is adott az úrnak a nap végén. Amikor rákerült a sor, rögtön nyilvánvalóvá vált, hogy tudja, mit csinál. Piki törmester alaposan szemrevételezte. Mit tud vezetni, kérdezte. Bármit, felelte Arthur. Azt hittem, oktatónak hívtak ide, nem tanulóvezetőnek. A tévedést hamar orvosolták. Később, amikor Arthur Piki pikitörmesterrel beszélgetett, az öreg elárulta, hogy eredetileg vezérkari autók vezetését kellett volna oktatnia, kaptak is erre a célra egy régi Humber de ő csak buszt tud vezetni. Artúr döbbentem mered rá. Ugye csak viccel? kérdezte nevetve. Attól tartok, nem? felelte az őrmester. Londoni buszokat vezettem másra, sosem volt alkalmam. De azt sem tudnám, hogy fogja hozzá. A gondolat, hogy egy snipe volánja mögé ülhet, artúrnak csak a legszebb álmai között szerepelt, ezért kapva kapott a lehetőségem. Tudja mit? Mi lenne, ha megtanítanám? Ajánlotta, ha egy buszt elvezet, egy autó sem jelenthet gondot. Amíg beletanul, én majd oktatom a tiszteket a Humberen. Ők ketten közeli barátok lettek. Az újjoncok naponta gyakorlatoztak, és bár Artur az állapota miatt mentesült a fizikai kiképzés alól, amikor csak tudott, ő is beállt, mert dr. Bux azt javasolta mozogjon minél többet. A bakák mind végig tudták, hogy igazi háborúra és igazi veszélyre készülnek fel, és képességeiket hamarosan a frontvonalban kell próbára tenniük a világ különböző pontjain, amikor fegyvereket és ellátmányt szállítanak a harcoló csapatoknak. Arthur viszont semmi ilyesmi nem nyugtalanította. Ő arra számított, hogy a háborút Whittington-Moor Peak nevű kerületében szolgálja végig. A feszültséget a katonák gyakran nevetéssel oldották. Egyszer például egy Wilson nevű újonc akkorát tüsszentett a szemlén, hogy a műfoksora kirepült a szájából egyenesen a salakos földre. Szexby ezredes különösen rossz hangulatban volt aznap délelőtt, de még neki is nevethetnék-e támad. Tudom, mindalig várják, hogy nekimenjenek a németeknek, de Wilson úgy látszik már nagyon beléjük mélyeszteni a fogát, viccelődött. A katonák hétrét görnyedtek, amint társuk fogatlan vigyorral rohant összeszedni a protézisét. Vittingtonban sokféle szórakozási lehetőség állt a fiúk rendelkezésére, Többek között a Brit Légió helyi klubjából rendszeresen ellátogatott hozzájuk egy vakember, a dámajáték helyi bajnoka. Bárkivel kiállt, és mindenkit legyőzött, aki szerette volna próbára tenni a képességeit, és adományt ajánlott a klubnak. Úgy egy hónappal később Piki törmestert erős hasi fájdalmakkal kórházba szállították, és néhány napon belül hashártya gyulladásban meghalt. Rövid idő alatt közeli barátok lettek, és Artúrt mélyen megrendítette a halála. Közben azonban szörnyű hírek érkeztek Európából, ezért hamar össze kellett szednie magát. A háború elején nagy hiány volt képzett sofőrökből. A Wittingtonba küldött újoncok közül korábban csak hatan vezettek bármilyen járművet, teherautót pedig még kevesebben. Így aztán Artur képességeire igen nagy szükség volt. Megemlítették neki, hogy a hadsereg önkénteseket keres a Francia frontra, ahol a brit expedíciós haderő nehezen tudja megvetni a lábát. Nem állt túl jól a szénájuk, és félő volt, hogy a német páncélosok hamarosan a laman csatornába szorítják őket. Németország 1940. áprilisában megszállta Norvégiát és Dániát, egy hónappal később pedig Növi Chamberlain, a brit miniszterelnök lemondott. Mivel a háború elkerülésére irányuló politikája teljes kudarcba fulladt, nemigen volt más választása. Koalíciós kormány alakult. A miniszterelnöki széket Winston Churchill foglalta el, de a francia fronton ettől még nem javult a helyzet. A németek Belgiumot is elfoglalták, és májusra már sokan úgy hitték, Anglia déli partjainak megszállása is elkerülhetetlenül a küszöbön áll. Sötét napok köszöntöttek az országra. A hadügyminisztérium ezekben az időkben legfőképpen arra törekedett, hogy minél több katonát menekítsen ki a frontról. A csatornán vége láthatatlan sorokban úsztak a kisebb kompok, amelyekkel annyi embert szállítottak haza, amennyit csak elbírtak. A francia partoknál kétségbeejtő helyzet alakult ki. A rendezett visszavonulás biztosításához sofőrökre volt szükség, és Arthur jelentkezett. Fogyatékossága ilyen súlyos válsághelyzetben szinte lényegtelennek számított. Artur késő este indult, és két éjszakára egy nagy textilraktárban szállásolták el. Halvány fogalma sem volt arról, hol van. Más katonák is csatlakoztak hozzá az ország különböző pontjairól, akik aggodalmukat a nyugalom álcája mögé rejtették. A kontinensről semmi hír nem érkezett. Ezért szinte csak plegykákra és szóbeszédre hagyatkozhattak. Olyan elviselhetetlen volt a feszültség, hogy a második éjjelen az egyik férfi giborult és puskából lövöldözni kezdett. Három embert ért találat, az egyik meghalt. A megbomlott elmélyű embert végül sikerült lefogni, és elvezették. Az incidens azonban nem használta többiek már eleve megtépázott idegeinek. Különösen, amikor megtudták, hogy néhány óra múlva indulnak a frontra. Vonattal szállították őket a partvidékre, gyötrelmes útjuk több mint két napig tartott. A szerelvényt egyik mellékvágányról a másikra terelték, ahogy újabb önkéntesek csatlakoztak hozzájuk, vagy fontosabb szállítmányoknak kellett elsőbséget adni. A második nap késő délután egy kikötőbe értek, amelyről Artur feltételezte, de sosem tudta meg biztosan, hogy Southampton lehetett. Kompraszált, ahol különféle tüzérségi műszaki gyalogsági alakulatok katonáival találkozott. Artur, aki maga volt, sokukkal elbeszélgetett, de partot értek, és egyiküket sem látta többé. Valamikor 1940. június 5-e környékén kötöttek ki egy elhagyatott partszakaszon, saint valéry Ankó mellett, dieptől 30 kilométerre nyugatra, és tisztán hallották a távolból a fegyverek ropogását. A katonák, akikkel nem volt tiszt, a partra gázoltak, de fogalmuk sem volt, mit tegyenek, vagy hol jelentkezzenek. Végül oda ment hozzájuk egy őrmester hóna alatt írótáblával, aki próbálta a rendezettség halvány benyomását kelteni. Van itt valaki, aki tud motorbiciklit vezetni? kérdezte zavartan és idegesen. Amikor Artur igennel felelt, azt a benyomást keltette, mintha ez lett volna az egyetlen jó hír, amelyet az utóbbi időben hallott. Artúrt, akinek a lába még meg sem száradt, azon mód be is osztották motoros küldöncnek. Egy 350 köpcentis is adtak alá, amelynek első lámpáját már csak a vezetékek tartották. Az őrmester a kezébe nyomott egy sürgönyt, és megmutatta, merre felé induljon a partmenti úton. Amikor Artúr beindította a motort, megállapította, hogy koszos tartáját gyenge minőségű üzemanyaggal töltötték fel, és a karburátor folyton eltömődött. Legalább annyit tolta, mint amennyit ült rajta. Az 51. felföldi hadosztály hollétéről a partmentén váltóban motorozó küldöncök segítségével értesültek az illetékesek. Artur tehát addig haladt az úton, amíg szemben nem jött egy másik motoros. Ekkor sürgön és visszafordultak. Ugyanezt a megoldást alkalmazták azon a három kilométernyi francia területen, amely még a brit hadsereg fennhatósága alatt állt. Artúr útja során összefutott az 51. hadosztály zilált és elcsigázott maradékával, amely már távolról sem tűnt olyan erősnek, mint partraszálláskor. A Luftwaffe bombái és Rommel 7. hadosztálya alaposan megtizedelték őket. Megtört sorraik lassan kiígyóztak a part felé, ahol talán megpihenhetnek. Az egyik tisztjük, hogy informálódjon, leintette Artúrt, de ő mit sem tudott neki mondani. Nem küldtek vele a helyzetükre vonatkozó parancsot. A tiszt elmesélte neki, hogy miután partra szálltak, több héten át hősies, kitartó utóvét harcokat folytattak, de a napjaik megvoltak számlálva. Artúr folytatta útját, és közben arra gondolt, még jó, hogy az otthoniak nem látták, amit ő. Okozott volna nekik néhány álmatlan éjszakát. Ahogy teltek a napok, a fegyver ropogás egyre közelebbről hallatszott. Nem volt már sok hátra, mielőtt Rommel a tengerbe szorítja a brit csapatokat. Az egyenlőtlen harca kimerült 51. felföldi hadtest és a francia 9. hadtest, valamint az óriási túlerőben lévő német 7. páncélos hadosztály, 2. motoros hadosztály, 5. és 31. gyalogos hadosztály között a megállíthatatlan végkifejlethez közeledett. Fejük felett az elkerülhetetlen vereség sötét fenyegetése lebegett, Visszavonulásokat a sivítós, stukák rémületes zuhanó repülései is nehezítették, amelyek megszórták őket halálos repeszbomba rakományukkal. Szent Valeri tengerpartjának homokbuckái között sok katona súlyosan megsérült vagy odaveszett az oldalirányba szétszóródó srapnel szilánkok miatt. Amint a bombázók éles hangja elhalkult, helyét a sebesültek és haldoklók fájdalmas jajgatása vette át. Artur már nem is tudta követni, hányszor vetődött motorjáról az árokba, amikor egy-egy újabb stuka csapott le. Amikor azt hitték, már nem bírják tovább, a német gyalogság is megjelent a sziklák tetején, és a tüzérek célzottan ágyúzni kezdték őket. Midőn végképp reménytelenné vált a helyzet, megjelentek a partmentén a kis hajók és csónakok, és elhangzott a parancs, ússzanak az életükért. Ez június 12-én történt, több mint egy héttel a Dunkerki mentőakció után. A katonák többsége persze a legközelebbi hajóhoz igyekezett, de Artur jó úszó volt, ezért a parttól mint egy 500 méterre himbálózó vontató hajó felé tempózott. Arra számított, hogy beljebb a tengere már kisebb lesz a tumultus, és kevesebb az esély, hogy a németek eltalálják a hajót. Átverekedte magát a vízfelszín borító vastag olajrétegen, és amikor odaért, látta, hogy a vontató oldalára erősített gumiabroncsokat is bevonta a szennyeződés. Valahányszor felkapaszkodott, a keze mindig megcsúszott, és visszaesett a vízbe. Kétségbe esettem próbálkozott újra és újra, de nem volt esélye a fedélzetre jutni. Szinte elájult már a fáradtságtól, az édesanyjára gondolt, és felkészült a halálra. Hamarosan találkozunk, mama, már nincs sok idő hátra. A víz alá merült, és szó szerint lepergett a szeme előtt az élete. Agyában sorra villantak fel a képek, a szülei, a húga, a Szent Háromság templom plébános, a Harold Isherwood, Jimmy Keffrey, iskolatársak, a templomi kórus tagjai, a horgászbolti eladó, ahogy az élet lassan elszállt belőle, érezte, hogy a felszínre emelkedik minden bizonyal utoljára. Aztán egy újfajta érzés. Valaki a hajánál fogva húzta ki a vízből. Az olajtól homályos szemmel felnézett, egy tömzsi pamutsapkás ember alakja rajzolódott ki előtte. Valószerűtlennek tűnt a látomás, de az idegen eltökélten markolta Artúr üstökét. Nem tudta beemelni a hajóba, de ő félig a vízben, félig a levegőben nem érzett fájdalmat. Ott himbálózott a két világ között, még nem menekült meg, de nem is fulladt a tengerbe. Aztán egy másik arc jelent meg fölötte, egy erős kara hóna és átemelte a korláton a fedélzetre. Artúr azonnal hányni kezdett, és szédelegve nézte, ahogy gyomrának tartalma a fekete olaj végigcsorog a lábán. Aztán elvesztette az esméletét. Harmadik fejezet Artúrt remszgétbe vitték, ahol hamar felépült. Azon kívül, hogy lenyelt egy csomó olajos vizet, semmi baja nem esett. Az első másfél nap ugyan kellemetlen volt a folytonos hányás miatt, de aztán jól kialudta magát, és újra a régi volt. Az orvosi vizsgálat után egy Perkins nevű emberrel a kelet-angliai partoknál fekvő Cromer melletti Auerstrand felé indultak. Ott csatlakoztak a nemzetőrség egyik egységéhez, ahol puska helyett gyakorlatoztak, és töltén nélküli Louis-golyószóróval szerelték fel őket. A Louis 1935-ig a brit hadsereg elsődleges fegyvere volt, de azóta lecserélték a sokoldalúbb Brennkarabéra. A feleslegessé vált régi fegyvereket többek között a nemzetőrség kapta meg. Ha volt benne muníció, a Louis percenként 550 darab 303-as űrméretű 7,7 x 56 mm-es lövedéket tudott kilőni, de töltények nélkül legfeljebb dísznek volt jó. El akarták hitetni a német felderítőkkel, hogy Anglia állig felfegyverkezve felkészülten várja a támadást, holott ez igen távol a valóságtól. Csapatai csodával határos kimenekítése után Nagy-Britannia helyzete nem javult. Június végére a németek bevették Párizt, és a franciák bedobták a törülközőt. A diplomáciai kapcsolatok megszakadtak Nagy-Britanniával. Igazság szerint azonban Franciaország még nem heverte ki két évtizeddel korábban elszenvedett súlyos veszteségeit, amikor több mint három millió polgára vesztette életét saját földjén. Az ország sem mentálisan, sem gazdaságilag, sem katonailag nem állt készen egy újabb háborúra, Hitler pedig jól tudta ezt. Bár Churchill és miniszterei kitartóan lobbiztak az amerikai Egyesült Államoknál, hogy küldjön segét és felszerelést, Nagy-Britanniának egyedül kellett megvédenie a partjait. Arthur és Perkins alig néhány napja tartózkodott Auerstrandben, amikor az első Heinkel felderítőgép elzúgott fölöttük. Végig repült a partvonal mentén, a sziklák magasságában, olyan közel, hogy Artur még a pilóta vigyorgó arcát is tisztán látta. Nem tudtam, mi bosszantotta fel jobban, a német önteltsége vagy a saját tehetetlensége, mert lőszer hiány meg sem próbálhatta lepuffantani. Amikor a gép körözni kezdett fölöttük, perkins együtt földre vetették magukat. Artur elméjében túlságosan is friss volt még Szent rémisztő emléke. A pilóta nem lőtt rájuk, csak lekezelően intett nekik, aztán elszállt a messzeségbe. Artur csak néhány hetet töltött Kelet-Angliában. Utána pörzbe helyezték át, ahol csatlakozott a királyi hadsereg kiszolgáló alakulatának B-századához lőszer utánpótlás, és véletlenül épp az 51. felföldi hadosztályhoz csatolták őket. Szerelő sofőrként a hadosztály teherautóit tartott a karban. Albion Moris Commercial és Ford Surrey típusú járműveket, és egy Ford Sussexet. A hadosztályt először Grand Town on irányították Lossimouse mellett egy haditengerészeti bázis közelébe. Utána a sutherland a skót felföldön található Kimbrészbe vonultak tovább, John mint mintegy 70 kilométerre délnyugatra. Ott 30 vadonatúj 3 tonnás Bedford teherautót kaptak. Mivel az 51. hadosztály jelentős része elesett vagy hadifogságba került Franciaországban, sok újoncot osztottak be hozzájuk, főleg Glasgow-ból. Artur sokáig nem értette a nyelvjárásukat, ezért élcelődésük céltáblájává vált, bár fogalman sem volt, mint Idővel, ahogy a füle hozzászokott a dialektusukhoz, úgy találta, hogy rendes fiúk, akikre lehet számítani. Hármukkal aludt egy sátorban. Ketten közülük testvérek voltak. Charlie és Endig Lesgó hírhet garbósz nevű kerületéből származott. Biscikli láncot hordtak a nyakukban, és borotva pengéket vartak a kabátjuk hajtókájába. Arthurnak rossz vája volt. A húgától kapta ajándékba, és csúnyán elrosdásodott a francia partoknál vett tengeri fürdő után. Nem a pajtás, méltatlankodott, Charlie, ezt ne hagyd annyiba, küld vissza a gyártónak, és írd meg, mi történt! Arthur így is tett, és hamarosan kapott helyette egy teljesen új borotvát, amelyet mindenki irigyelt tőle. Egy nap a borotva eltűnt, épp akkor, amikor Andy eltávott kapott hétvégére. Charlie egy napos kimenőt kért, és utána ment. Amikor visszatért, nála volt a borotva. Andy viszont nem jött vele. Charlie rajta kapta a fivérét, amint épp a borotvát próbálja eladni egy kocsmában, és alaposan eltángálta. Talán kicsit túlzásba vitte, de legalább tisztában volt a jó és a rossz közötti különbséggel. Augusztusban az egész ország lélegzet visszafolytva várta a Kent-egén zajló angliai csata kimenetelét. Az újságok naponta közölték a lelőtt repülőgépek számát, és Artur úgy érezte, még ha túloznak is ezek a jelentések, nyilvánvaló, hogy a királyi légierő beveri a németek orrát. Augusztus 15-én a Luftwaffe közel 200 stukát vesztett egy nap alatt. Artur eltűnődött, vajon a lelőtt pilóták közül hányan vehettek részt a francia partokra szoruló brit csapatok bombázásában, és elégedetten nyugtázta, hogy valamennyire sikerült kiegyenlíteni a számlát. Göring harci gépei tehát elűzték, nagy-Britannia megszállása egy időre biztosan lekerült a napi rendről. Churchill és a média pedig az utolsó cseppi kiélvezte az ezzel járó dicsőséget. Azt azonban mindenki tudta, hogy a háborúnak még korán sincs vége. Észak-Afrikában a brit csapatok sikeresen visszaszorították az olaszokat a líbiai határon túlra, és a szárazföldi erők első nagyobb sikere bátorítást jelentett a franciaországi kudarc után. A következő év, 1941 tavaszán a figyelem az Atlanti óceánra és a Bismarck nevű német csatahajóra irányult, amely elsüllyesztette a brit flotta Hood nevű cirkálóját. Ezt nagy vízi csata követte, amelyben végül a Bismarck is a tengerfenekére merült. Ezzel egy időben a hadsereg önkénteseket kezdett toborozni az afrikai frontra, és Artur maga is nagyon szeretett volna menni. Először elutasították, de mivel nagy szükség volt emberekre, három héttel később ugyanaz a katonaorvos, aki előzőleg alkalmatlannak minősítette, most engedélyezte a besorozását azzal a kitétellel, hogy aktív frontszolgálatot nem teljesíthet. A Duchess of csapatszállítóhajó fedélzetén utazott, amely Glasgow kikötőjének ötödik Györgyről elnevezett dokjából indult. Később átszálltak a stratégnan és a mólón várakozó sebesült kanadai katonák közül is csatlakoztak hozzájuk néhányan. Ez volt az egyik olyan alkalom, amikor Arthur úgy érezte, szerencsés csillagzat alatt született, és valaki odafentről vigyáz rá. A Duchess of Attal, amely a többi kanadait vitte tovább, elsüllyedt az Atlanti óceánon, amikor egy tenger alatt járó kilőtte. A Stratheiden kíséret nélkül indult az új Halifax-be, hogy hazavigye a sebesült kanadai katonákat. Nem mindannyian érték meg az utazás végét. A legsúlyosabb esetek áldozatait a tengeren kellett eltemetni. szint az összes szertartáson részt vett, és mindig French kapitány mondta a beszédet. Amikor hírt kaptak egy-egy közelben ólálkodó tenger alatt járóról, riadót fújtak. A katonák a mentőcsónakokhoz rohantak, a hajó pedig elővigyázatosságból cikcakban haladt tovább. Halifaxban a brit fiúk végigmeneteltek a városon, mert szükségük volt testmozgásra, de a fogadtatás nem volt éppen szívmelengető. Mivel a háborúban rengeteg kanadai odaveszett, egyesek szidalmazták vagy kövel dobálták a brit katonákat, akik kínosan érezték magukat és dühösek voltak. Örültek, hogy visszatérhetnek a hajóra. Halifaxból Dél-Afrikába, Fokvárosba hajóztak, ahol feltöltötték a készleteket, mielőtt tovább haladtak volna Port Said felé. Amikor megérkeztek, Artur egy darabig az egyiptomi geneifában állomásozott, és rendszeresen látogatta a tábori tiszteleteket. Egy vasárnap reggel egyedül állt az atyával a sátorkápolna bejáratánál, amikor meghallották egy bajba került Wellington bombázó félre ismerhetetlen zúgását. Tehetetlenül nézték, amint a gép egy darabik köröz fölöttük, majd zuhanni kezd. Perceken belül a becsapódás helyszínére értek, de már nem tudtak segíteni. A legénység és az öt utas életét vesztette, összeégett felpuffadt testüket a lelőt repülő mellett helyezték el. Geneifából Artúrt az elkírsmelletti melletti ellátmányraktárhoz vezényelték, majd tovább küldték Tobrukba. Szerelői és sofőri tapasztalata miatt eltekintettek a szokásos eljárástól, és a besorolását A2-esre változtatták, aktív frontszolgálat. Az ezredese egyúttal egy távolabbi szerelőműhelybe rendelte, ahol megrongálódott járműveket kellett helyrehoznia. Mire visszaért, a többieket már átvezényelték, de vigasztalta a tudat, hogy most már ő is aktív állományú katona. A háború hírei az Afrikában állomásozó fiúkhoz is eljutottak. A legdöbbenetesebb esemény röviddel karácsony előtt történt, Japán bombázók hawaii megtámadták az amerikai Egyesült Államok Pearl harbor haditengerészeti bázisát, és több mint 2000 amerikai veszett oda. Ezzel amerikai már belépett a háborúba, ez legalább jó hír volt. Néhány hónappal korábban Nagy-Britannia megszállásának veszélye elmúlni látszott, amikor Hitler meglepő módon keletre csoportosította át fő haderejét és megtámadta a Szovjetuniót. Szeptemberre Leningrádig, Szentpétervár, jutottak és ostromolni kezdték a várost. A következő év februárjában elesett Szingapúr, és a hírek nagy része az amerikai Egyesült Államok és Japán csendes óceáni összecsapásairól szólt. Geneifában a körülményekhez képest egész jól teltek a napok. A fiúk úszhattak a Kék Lagunában, ahogy a földközi tengert nevezték, és viszonylag laza volt a fegyelem. Az érkező újoncok között Arthur felfedezte Jack régi Northwich-i cimboráját. Jó érzéssel töltötte el, hogy egy földi ével találkozhatott. A két fiú egy sátorba került, és sokat beszélgettek. Nem sokkal később egy öntelt, kellemetlenkedő őrvezetőt osztottak be hozzájuk, aki, ha úgy látta, nincs semmi dolguk, szemetet szedett velük a táborban. Amikor áthelyezték, senki sem ejtett könnyet érte. Néhány nappal később Artur századát az egyiptomi Ikingibe vezényelték, ahol egyesültek a 307. századdal lőszer utánpótlás, majd csatlakoztak a rasz 66. századához, a legnagyobbhoz Afrikában. Amikor megérkeztek, szinte az első ember, akivel összefutottak, az öntelt őrvezető volt, aki immár őrmesteri csíkokat viselt a zubbonyán. Amikor mindenki megérkezett a századot, a tobruk melletti kambutba vezényelték. Útközben megálltak a kaputzó erődnél. Eredetileg 15 régi Morris commercial teherautót utaltak ki nekik, de a 30 sofőrt két kocsival elvitték a menai járműtelepre, ahol felvették az amerikaiaktól a kölcsön vagy leasing megállapodás szerint kapott 30 vadonatúj, háromtonnás, négykerék meghajtású Chevrolet-t. Mindegyiknek két 65 literes üzemanyag tartája volt, és még 15 darab 9 literes tartalékkannát erősítettek a padlójuk alatti fémkerethez. Hatalmas munka volt mindegyiket teletölteni üzemanyaggal, és a sofőrök sorshúzással döntötték el, ki, mikor kerül sorra. Arthur húzta a legrövidebb szalmaszállat, így ő lett az utolsó. Barátja Jack a saját üzemanyagának felét Arthur kocsiának tartalékkannáiba töltötte. Így amikor Arthur került sorra, már csak a nagy tartályokat kellett feltölteniük mindkét járműben, ami sokkal gyorsabban ment. A nap hátralévő részében már nem volt több dolguk, ezért elmentek megnézni a piramisokat. Másnap reggel visszaindultak a kapuczó erődbe, de alig néhány kilométert vezettek, amikor Arthur kocsiának motorja köhögni kezdett, és kiderült, hogy a karburátor tele van vízzel. A kannákba, amelyekből a tankot feltöltötték, valahogy víz került, és két napba telt, mire sikerült leereszteniük. Két hétig maradtak a kapúzó erődben, Artur és Jack pedig kihasználta az időt, hogy körülnézzenek. Korábban harcok folytak az erődnél, és a fiúk a törmelék között kutakodtak, hát ha valami érdekesre bukkannak. Találtak egy lábát két tucat marha konzervvel, ezt elásták, hát ha később arra járnak, és nem lesz náluk elég élelem. Egy német opál terepjáró roncsából kiszedték a karburátort, amelyet Artur később beszerelt a Chevroletjébe. Az opál karburátora ugyanaz a fajta volt, de nagyobb furattal, így Artur kocsiának fogyasztása háromszorosára nőtt. Viszont nem volt gyorsabb járgány a sivatagban, ami később megmentette az életét. Negyedik fejezet Artus házada Tobruk felé haladt, azzal a feladattal, hogy biztosítsák a lőszer utánpótlást a Sir Claude O'Kinlek közelkeleti főparancsnok irányítása alá tartozó hetedik páncélos hadosztálynak, amelyet Rommel Afrika hadteste kegyetlenül szorongatott. Az R.S.C. számára az ítéletnapja 1942. május 29-én érkezett el, amikor a korán sem találóan elnevezett Knightsbridge, lovagok hígya mellett, csaptak össze a németekkel. A harcok nagy része egy elnyújtott csészehaj alakú mélyedésben zajlott, amely emelkedő oldalaival stadionra emlékeztetett. A parancsnokok és az RACS katonái a csészeaj pereméről nézték az alant kibontakozó egyenlőtlen küzdelmet. A német tigris tankok három kilogramos lövedékei nagyobb lőtával rendelkeztek, mint a brit Matilda, Valentine és hanni típusú páncélosok egy kilogrammosai, és a látvány nem volt éppen szívderítő. A csata mindössze két óráig tartott, és Artur majdnem elsírta magát, amikor a véres végkifejlett elkövetkezett. A járművekből bátor férfiak másztak ki sikoltozva égő ruhában. Esélyük sem volt az ellenség sokkal erősebb páncélosaival szemben. Artur menában több tucat amerikai Sherman Grant tankot látott, de ebben a harcban csak kettő vett részt. Ha ütközett közben valamelyik brit páncélos kifogyott a lőszerből, szürke zászlót tűzött ki, és próbált biztonságosabb helyre visszahúzódni. Az RASC egyik lőszerszállító teherautója ekkor elindult, hogy utánpótlást vigyen neki. Artur már ment egy kört, és a csata vége felé, amikor a brit tankok száma már erősen megcsappant, újra rákerült a sor. Az egyik tanknak kifogyott a lőszere, és századosi parancsra tartania kellett a pozícióját, nem kereshetett fedezéket. Az RASC három teherautóját visszaküldték a lőszer utánpótlásért. Már csak két sofőr maradt, az egyikük artúr akinél még volt muníció. Pár a páncélos heves tűz alatt állt, a százados beküldte a harcba. Hiába félt, nem volt választása, engedelmeskednie kellett. Hát, mama, azt hiszem, ez már tényleg aktív szolgálat. Vigyázrám, rám, moromogta magában. Padlógázzal szágúldott a tank felé. Épp csak odaért mellé, amikor egy tigris lövedéke áthasította a teherautó ponyváját, és csak centiméterekkel vétette el a robbanás veszélyes rakományt. A jármű hátulját így is a vász szerkezetig lecsupaszította. Artúr körül pillanatokon belül teljes káosz és pánik keletkezett. A csatát most már egyértelműen elvesztették, és a százados kiadta a parancsot, hogy hagyják el a területet. Két indiai ágyúszekér haladt el mellette, a rajtuk ülők hevesen integettek, hogy ő is minél előbb tűnjön el onnan. A százados már nem volt sehol, így Artúr egy tizedessel együtt a menekülők után indult. Hirtelen egy tigris tűnt fel balról, és mindössze húsz méterre velük párhuzamosan haladt. A lövektornya feléjük fordult. Artúr jobbra rántotta a kormányt, és taposta a gáz ahogy csak bírta. Arra számított, hogy bármelyik pillanatban darabokra szakíthatja őket egy lövedék, de megbütykölt járgánya megmentette az életét. Ahogy a tigris elmaradt mögöttük, Artúr hálát adott az égnek az opál karburátorokért. Szerencse a kicsivel később ismét megóvta a bajtól, amikor négy teherautóból álló konvojban haladt 25 méteres követési távolsággal. Fordem nevű bajtársa, egy londoni fiú, aktára gurult. A hatalmas robbanás után Artúr elsőként szaladt segíteni. Csak nagy nehezen tudta felfeszíteni a jármű ajtaját. Borzalmas látvány tárult a szeme elé. A barátja hasán hatalmas lyuk a vére és a belei mindent beterítettek, több végtagja szó szerint leszakadt. Rájuk sötétedett, és nehezen találták meg a kapuzó erődbe vezető utat. Amikor végre sikerült, megállította őket a katonai rendőrség, és utasítást adtak, hogy vegyék fel a Velszi határvadászok és egy indiai hadosztály megmaradt katonáit. Útközben elhaladtak egy elhagyott raktárépület mellett, amely tömve volt itallal, csokoládéval és cigarettával. A százados nem akarta, hogy az ellátmány az ellenség kezére kerüljön, ezért megparancsolta, hogy pakolják fel a teherautókra. Ezért a hibáért nagy árat fizettek. A megfáradt katonákat csak éjjel egy óra 30 perckor tudták felvenni, és végre elindulhattak a biztonságot nyújtó menedék felé. Egy órával később rajtuk ütött az ellenség. Gondosan megválasztották a támadás helyét, akkor rohanták le őket, amikor a konvoj egy patkó alakú kanyarba ért. Azonnal egyértelművé vált, hogy nincs menekvés. Éles fény világította be a környéket, mintha csak délután lenne, és a németek lecsaptak a menekülőkre. Artúr felkapta a zsákját, és rohanni kezdett a bozótos felé, ahol a földre vetette magát a golyózápor elől. A nyomjelző centiméterekkel az arca előtt csapódtak a homokba, és a feje fölött is hallotta a süvítésüket. A bozót nem állíthatta meg a golyókat, és Artur tudta, hogy az életének pillanatok alatt vége lehet. saint Valéri partjainál már megízlelhette a halál közelségét, de ilyen nyers tömény rémületet még sohasem érzett. Lelki szemei előtt újra felvillantak otthonának és szeretteinek élénk képei. Szinten nevetségesnek érezte, hogy olyan arcok és események is eszébe jutnak, amelyekre évek óta nem is gondolt. Olyan emberek, akiknek a nevét sem tudta már. Kisgyermekkori emlékek törtek elő, végül az édesanyja arca jelent meg előtte. Hamarosan újra együtt lesznek. Néhány méterrel odébb egy indiai osztag megtámadta az egyik gépfegyverfészket. A tiszt saját nyelvükön kiabálta a parancsot a fiúknak, akik bátran követték. Húsz métert sem tettek meg, mire mindet lelőtték. Artur még nem látott ilyen eszement, őrült vakmerőséget. Sosem derült rá fény, hogy ennek a veszéllyel mit sem törődő bátor cselekedetnek voltak -e köze hozzá, de az ellenséges fegyverropogás néhány másodpercre elcsitult. Artur egy pillanatig sem habozott. Talpra ugrott, és fejvesztve rohant el az út közeléből, majd mintegy 30 méterrel odébb egy árokba vetette magát. Csak annyi időre állt meg, hogy lélegzethez jusson, és kicsit lecsendesítse megtépázott idegeit, aztán sietett tovább a parti út felé. Nem nézett hátra. Egy sziklás résznél Egyiptom irányába indult el. Az első Tobrukki csata véget ért. Nem sokkal később összefutott egy másik menekülővel, akinek sikerült elhagynia a rajtaütés helyszínét. Az illető odahaza a Nottingham Harriers maratonfutója volt, most viszont megsérült a lába és járni is alig tudott. Artúr támogatta, és hallattak, ahogy tudtak. Nappal elrejtőztek a nap és a német konvojok őrjáratok szeme elől. A zsákról, amelyet Artúr a meneküléskor felkapott, kiderült, hogy nem a sajátja, hanem a tizedesé, aki vele utazott. Volt benne egy biblia, amely késő fontos támasz lett a megpróbáltatások közepette. Éjjelente gyalogoltak. Egyszer összetalálkoztak néhány beduinnal, akiktől sikerült egy tucat törpetyúk tojást vásárolniuk. Két hét múlva elértek az Egyiptom határán épült Bardia közelébe, a rajtaütés helyszínétől mintegy száz kilométerre. A futónak sportolói múltja ellenére tele lett a lába fájdalmas vízhólyagokkal, de mivel Artúr túlságosan elfáradta támogatásában, társa vállalta, hogy felderíti a terepet. Egy örökké valóságig volt oda, és Artúr elmondhatatlanul megkönnyebbült, amikor hajnalban végre visszatért. Közölte, hogy a városban hemzsegnek a németek. Amikor kivilágosodott, egy vadi, vagyis kiszáradt patakmeder felé vették útjukat, ahol nagyobb sziklák között menedéket találhattak Amint közelebb értek, egy kőtöm mögül Hat német katona ugrott elő, és rájuk szegezték a puskájukat Az egyikük beszélt angolul Jó reggelt, uraim, mondta mosolyogva Már egy ideje, figyeljük magukat Bevitték őket a városba, ahol már több ezer brit katonát tartottak fogva Hamarosan megtudták, hogy Tobruk június 21-én elesett, és egy harminc ezer bajtársuk fogságba került. Rájuk parancsoltak, hogy vetkőzzenek le és fürödjenek meg a tengerben. Bár rab volt, Artur örült a frissítő tisztálkodásnak. A vízben odament hozzá egy verszi fiatalember, és felvetette, hogy szökjenek meg, Átúszhatnának a szomszédos öbölbe. Nehéz feladatnak ígérkezett, de Artur bízott az úszás tudásában és azonnal beleegyezett. Alig tettek meg húsz métert, már is lőni kezdtek rájuk. A golyók veszedelmesen közel el mellettük, ezért mindketten azonnal felálltak és a magasba emelték a kezüket. Ahogy a part felé gázoltak, a társaik nyomban körülvették őket, így a németek nem tudták megállapítani, ki volt a két szökevény. Másnap átvitték őket Assallumba, mintegy harminc kilométerre a határtól. A több ezer fogjot egy hatalmas, erre a célra ideális völgyben őrizték. A németek lőállásokat telepítettek a magaslatokra, és a rabokra irányították a fegyverek csövét. Itt maga rommel, a sivatagi róka szólt hozzájuk, az autója hátuljában állva. Öt nyelven köszöntötte az egybegyűlteket, egyikük meg is kérdezte, hány nyelven beszél. 13 felelte a tábornok. Fejét magasra emelte, és olyan hangosan szólt, ahogy csak tudott, hogy minél többen hallják. Uraim, bátran harcoltak a hazájukért, de a küzdelem az önök számára véget ért. Németországba kerülnek, ahol a háború végéig maradnak. Van valakinek kérdése? Étel! Kiáltotta több tucat fogoly. A német hadikonyha kitűnő volt, és Rommel ígéretéhez híven jól lakadták a rabokat rízsel és uborkával. Másnap 500 kilométeres útra indultak a líbiai Bengázi, a földközi tengeri öböl jelentős kikötő városa felé. A legtöbb fogoly magával vitte a kabátját, amelyet nappal kínszenvedés volt cipelni, Éjszaka viszont nagy szükség volt rá a sivatagi hideg ellen. A hosszú, vége láthatatlan sorban menetelő hadifoglyok, lenyűgöző, egyszer mint elszomorító látványt nyújtottak. A megalázó menetelés közel három hétig tartott, és mire elérték Bengázit, sokan összeestek közülük, és ott őket a sivatagban. Amikor megérkeztek, Épp vihar volt a városban. A foglyoknak éjszakára a temető sírkövei között kellett megpihenniük. Két napig maradtak Bengáziban, aztán mégsem Németországba kerültek, hanem átadták őket a szövetséges olaszoknak, és hajóval az adria partján az otrántói szoros menti Brindisi-be indultak. A brit foglyokat, akik közül sokan különféle trópusi betegségekben, például vérhasban szenvedtek, két szürke, koszos teherhajóra zsúfolták. Dél-Afrikai és indiai bajtársaikat egy még öregebb, lerobbant rosdamart a lélekvesztőre terelték. Egy gombos tűt sem lehetett leejteni a tömegben, és ha megtelt a hólyagjuk, csak áltó helyükben üríthettek. Egy órával az indulás után hatalmas robbanás hallatszott, és kitört a pánik, ahogy a rabok rémülten tolakodtak a raktérből a fedélzetre vezető két acél létrához. Azt a szerencsétlent, akinek sikerült felmásznia, egy olasz őr puskatussal lökte vissza a mélybe. Később megtudták, hogy a délafrikai és indiai foglyokat szállító hajó kapott torpedó találatot. Mindenestül elsüllyedt és a kisújjukat sem mozdították a túlélők kimentéséért. A foglyok eleve túl feszített idegeit kegyetlenül próbára tette, hogy tehetetlenül kuporogtak egy hajógyomrában, miközben egy veszedelmes tenger alatt járó cirkál a közelben, de végül szerencsésen partot értek. A doktól mintegy 800 méterre vetettek horgonyt, Onnan kisebb túlzsúfolt foltbárkákkal szállították őket a kikötőbe. Artur tanulja volt, hogy több raptársát is mindenok ok nélkül gonoszul a tengerbe lögték. Az úszni nem tudók segélykiáltása süket fülekre talált, és sokan megfulladtak. Bár Artur a háború két szinterén is járt már, most először találkozott az értelmetlen kegyetlenséggel. A mint mintegy 500 Nápolytól pedig 30 kilométerre északra a földközi tengerpartjától nem messze fekvő kapuába szállították őket. Bogaraktól hemzsegő, fa aludtak, és egész nap csak egy kis darabka sajtot és egy szeletkenyeret kaptak enni. Két hetet töltöttek kapuában, majd 160 kilométerrel éjszakabbra, a Róma melletti Fárászabinába szállították őket. Itt négyezer hadifoglyot őriztek nagy, száz fős sátrakban. Bár lelkileg voltak törve, kicsit így is minden reggel megtréfálták az őröket. A gyülekezőnél néhányan elbújtak, aztán az újabb létszám ellenőrzéskor beálltak a sorba. Így sosem jött ki kétszer ugyanaz a létszám, és a számolgatás órákig tartott. Naponta egy merőkamányi levest kaptak, olykor egy zsemlét is mellé. Nagy ritkán vörös keresztes adományok is érkeztek, egy, -egy csomagon tíz embernek kellett osztoznia. Az üres dobozokat csapdának használták, hogy szegényes étrendjüket veréphússal hússal egészítsék ki. Farászabina kemény, embertelen hely volt, és nem csak az élelmiszer szűkössége miatt. Egyik nap Arthur és három társa a sátrak között sétálgatott, amikor egy új-zélandi katonaorvos kidugta a fejét az egyikből, és megkérte őket, hogy segítsenek. Oda-bent, hevenyészet műtőasztalon egy Teri Gorman nevű fiatalember feküdt tájoggal a nyakán. Érzéstelenítő nem volt, sem egyéb orvosi felszerelés. A pacienst leitották. Ketten a vállát fogták le, Artúr és egy másik fiú a két lábát markolta meg, a felcser pedig elvégezte a beavatkozást. Artúr nem tudta meg, hogy a beteg túlélte a kezdetleges műtétet és a háborút is, és csak 1997-ben húnyt el. Gaskott tizedes, akit Artur már régebb óta ismert, megbízható embernek tartotta Artúrt, ezért felvetette, hogy vegyen részt egy szökési kísérletben. A terv szerint a négy résztvevőből hárman szabadulhattak ki, és kártyával döntötték el, hogy kimaradjon hátra. Arthur alacsony lapot kettest húzott, így ő lett az. Három társa üres ládákba bújt, amelyekben korábban kanadai ételcsomagok érkeztek, és Arthurnak kellett őrködnie, amíg a ládákat el nem szállították. A háború után találkozott az egyik szökevényel Hastingsben A vörös Ginger becenevű férfi elmesélte neki, hogy miután kijutottak a táborból, Rómától nem messze egy kis halászfaluban kötöttek ki, ahol halászoknak adták ki magukat, és elszegődtek egy görög szigetek felé tartó bárkára. Onnan már könnyen hazajutottak, és mindhármukat tölgyfalevél éremmel tüntették ki. Arthur lemaradt az elismerésről, mert rossz lapot húzott. De ennél sokkal súlyosabb következményekkel járt, hogy éppen ekkor pártolt el tőle a szerencse. Hat hónapot töltött Fara Sabinában, majd 1943 elején kisebb csoportokra osztották és más táborokba küldték őket. Ki kellett tölteniük egy űrlapot, amelyen felsorolják a képesítéseiket, Arthur többek között azt is beírta, hogy tolvaj. Amikor megkapták a beosztásokat, kiderült, hogy két tucat hozzá hasonló tréfa mesterrel került össze, akik szintén nem tanúsítottak kellő tiszteletet a formanyomtatvány iránt. Együtt indították őket útnak új táborhelyükre, bárhol legyen is az. Első állomásuk Firenze volt. 150 kilométerre északra és igencsak különbözött Farasabinától. A brit foglyokat itt alaposan megregulázták, és szigorú rendet tartottak. A reggeli sorakozó minden kihágás nélkül zajlott, és az újonnan érkező rebeldisek úgy látták, az itteniek beletörődtek a sorsukba. Vavel eredeti seregébe tartoztak, és már csak nem két éve raboskodtak. A Ne sok vizet stratégiája a jelek szerint bevált. Élelmiszerellátottság és tisztaság szempontjából ez a tábor messze felülmúlta a többit. Az új foglyok viszont, akik csak átmenetileg tartózkodtak ott, továbbra sem voltak hajlandók az együttműködésre. Számukra a háború még nem ért véget. Firencéből a mai Ausztria területére vitték őket Innsbruck felé. A 25 rebellist ugyanabban a vasúti kocsiban helyezték el, és hamarosan körvonalazódott bennük egy szökési terv. A kocsi padlója korhad deszkákból állt, amelyeket könnyű volt felfeszíteni. Azt találták ki, hogy megvárják, amíg a szerelvény hegymenetbe ér és lelassít, Egyesével kiugranak a lyukon, aztán fekszenek, amíg a vonat elrobog felettük. A terv dugába dőlt, amikor a szomszédos kocsiban utazó foglyok meggyújtottak egy kötek szalmát. Innsbruckban az őrök átvizsgálták az egész szerelvényt és felfedezték a lyukat. Egyébként akkor sem lett volna sok esélyük a sikerre, ha a tervükre nem derül fény. Amikor leszállították a vonatról, és biztosabb helyre vitték, ahhoz szemmel tarthatják és megverhetik őket, látták, hogy a vonat tetején őrök posztolnak. Azonnal észrevették volna, ha valamelyikük kiugrik. A szerelvény nélkülük ment tovább, a renitenseket pedig egy héten át büntetésből egy közeli kőtörőben dolgoztatták az eszeszkeze alatt. Miután így megfizettek a gaztettükért, újra vonatra szálltak, és Lamsdorvba kerültek, ahol a németek hatalmas gyűjtőtábor tartottak fenn hadifoglyok részére. Itt tetőírtást végeztek rajtuk, és leborotválták a hajukat. Le is fotózták őket, és megkapták a rabszámukat. Artur a 221-925-ös számot kapta, amelyet egy középen kör köralakú fémmedál mindkét oldalára rányomtak. A gyűjtőtáborból némelyeket osztrák grafitbányákba küldtek, másokat földeken vagy gyárakban dolgoztattak. A 25 bajkeverőt egy poznani szénbányába irányították, ahogy a legtöbb csoportnak úgy nekik is megvolt a fogadatlan prókátoruk, az ő ötlete volt a szökés a vasúti kocsiból, és meghiúsulása után igyekezett meghúzni magát. Most azonban kezdte újra megtalálni a hangját. A Genfi egyezmény tiltja, hogy a hadifoglyokat az ellenség saját háborús erőfezítéseinek előmozdítására kényszerítse. A szénbányászat pontosan erről szól, nem vagyunk hajlandók lemenni a bányába, jelentette ki. A munka megtagadásáért puskatussal verték és összerúgdosták őket. Egy teljes napig nem kaptak enni és másik tábort jelöltek ki számukra. Keleten a német hadsereg félmillió katonát veszített, a kemény orosz tél tizedelte soraikat. Észak-Afrikában a nyolcadik brit hadsereg elfoglalta Tripolit és Tuniszt, és ezen a hadszintéren 1943. májusára a szövetségesek teljes győzelmet arattak. A háború kitörése óta sok minden történt Arturral, amíg ehhez a pillanathoz nem érkezett, de sorsaim már megpecsételődött. A következő két évben átélt borzalmak egész további életében kísértették. Korán reggel a rebelliseket újra vasúti kocsiba zsúfolták és délfelé irányították őket. 24 órával később 300 kilométerrel arrébb megérkeztek Krakótól 50 kilométerre nyugatra egy kisváros mellé. Ha közlik velük, hogy hová tartanak, a név akkor sem mondott volna nekik semmit. A világ akkor még nem hallott Auschwitzról. Arthur Dadd közlegény, az RASC 182469 es számú katonája, nem sejtette, hogy hamarosan feltárul előtte a pokol kapuja. Ötödik fejezet A KZ Auschwitz koncentrációs tábor központi területét három részre osztották. Az egyes táborban voltak a férfiak, zsidók, kommunisták és egyéb nem kívánatos elemek. A keleti kettes tábort Birkenau-nak hívták, mivel a faluban, amelyet a németek leromboltak, hogy a helyén a létesítményt felépítsék, többségében nyírfa állt. Itt alakították ki a női tábort, és itt működtek a gázkamrák és a krematóriumok is. A hármas Monovic, Monovice nevű altábor volt a legkisebb, itt őrizték Artúrt és a többi brit hadifogjot. A szállások körül 39 munkatábor működött, ahol a rabok különféle tevékenységeket végeztek, fegyvert és gépalkatrészt gyártottak, vegyszereket állítottak elő, bányáztak, vagy gazdaságokban és ültetvényeken robotoltak. Az egész komplexum mintegy 65 négyzetkilométeren terült el, és a Nürnbergi per során menyújtott bizonyítékok szerint egyszerre mintegy 140 ezer munkaképes rabot tudott befogadni. Artúra a gumigyár Bunawerke építéseiben vett részt, ahol később benzolt és szintetikus gumit állítottak elő. A rabok itt hamar letettek arról, hogy megtagadják a munkát. Auschwitzból nem volt áthelyezés. Aki ellenállt, lelőtték. Minden vörös téglás épület oromfalára felfestették az azonosító számát. Artur a Bau 38-asban dolgozott. Egy másik területen 35 raktárbarak állt. Ezeket Kanadának nevezték. Itt válogatták szét azokat a személyes holmikat és ruhadarabokat, amelyeket Artur korában a vágányok mellett látott. Semmi sem ment veszendőbe. A ruháknak, cipőknek, hajkeféknek, fésüknek, bőröndöknek, fogkeféknek, szemüvegeknek, sőt, még a műfogsoroknak is megvolt a kijelölt gyűjtőhelyük. Az aranyfogtöméseket is kiszedték a zsidórabok fogából, és azon túl ezek is a náci rezsimet gazdagították. Minden tábort háromsor betonoszlopok közé feszített szöges kerítés vett körül. A kerítésbe magas feszültségű áramot vezettek, és mintegy negyven méterenként egy-egy őrtorony emelkedett, ahonnan gépfegyveres őrök tartották szemmel a foglyokat. Éjjel keresőfényel is pásztázták a területet. Az impozáns védvonal mögött német ipari nagyvállalatok építettek gyárakat, többek között az IG Farben, a Krupp és a Siemens sukert. A Krupp egyik leányvállalata, az unionverke robbanószereket gyártatott a rabokkal. A háború után kiderült, hogy a zsidók megsemmisítésére használt ciklongázt az IG Farben áldította elő. A gyártó azt állította, hogy ők csak fertőtlenítőszerként hozták forgalomba a szert, de a vegyület titkos anyagbesorolást kapott, és fő összetevői a klór, a nitrogén és a cián voltak. Valójában kétféle gáz készült, teljesen egyforma dobozban. A ciklonát valóban fertőtlenítőszerként, a bét viszont a gázkamrákban használták. Az auschwitz raboskodó hadifoglyokat különösen elborzasztotta, hogy a táborban használt kazánok többsége Babcock and Wilcox márkájú volt, vagyis amerikai gyártmányú. Arturra, amióta Bardia határában elfogták, nagyon rájárt a rúd. Amikor megérkeztek Auschwitzba alig meneteltek 200 métert, és az E-711-es tábor meleg és kellemes bódéiban szállásolták előket, ahol csak két hetet töltöttek. Ezeket, mint később felfedezték, a Hitlerjugend céljaira építették, és a foglyokban teljesen téves képet alakítottak ki arról, hogy mi vár rájuk. A csapat fogadatlan prókátora a saját sikerének könyvelte el a kedvező körülményeket. A földeken dolgozni jobb, mint a bányában, mondta. Látjátok, érdemes kiállni a jogainkért. Amikor két héttel később elhagyták a tábort, és látták az útszélén ütlegel zsidó lányt, a rájuk törő baljós sejtelmek már jobban tükrözték az előttük álló megpróbáltatásokat. Fogadatlan prókátoruk is elhallgatott. Első napjukon, a gumigyárban kisebb csoportokra osztották őket. Mindegyiket német polgári személy irányította, és német őr kísérte. Ezután mindenkit elvezettek a munkaállomásához. Körülöttük kék-szürke kezes lábast viselő rabok dolgoztak Dávid csillaggal a ruhájukon, egy csomó ss őr felügyelete alatt. A fiúk szeme olykor egy-egy földön heverő zsidó holtestén akadt meg. Ilyenkor hamarosan ott termett egy kézikocsi, amelyet szintén zsidó rabok húztak. Felpakolták és elszállították a halottat. Artúrnak és barátainak leginkább attól fagyott meg a vér az ereiben, hogy milyen torsz természetességgel történt mindez. Senki sem tiltakozott, senki sem próbált ellenállni. A foglyok látható meganással viselték sorsukat. Nem volt mit veszíteniük, mégis tűrték, hogy ilyen barbár embertelen módon bánjanak velük. Artur csapatát a vasúti sinek melletti telepre vezényelték. Itt forgóvázas tehervagonokon különböző hosszúságú és átmérőjű csövek sorakoztak. Nekik kellett lerakodniuk. Megtudták, hogy ezen a telepen tárolják mindazt, amire a gyárban szükség van. Úgy festett, mint egy nagy vaskereskedés. Voltak ott szelepek, szerszámok, farönkök és takarosan egymásra rakott cementes zsákok. Artur önkívületben dolgozott egész nap, némán, gépiesen végezte a ráosztott feladatokat. A bevonulása óta eltelt három évben sok mindent megélt, de arra nem volt felkészülve, ami itt fogadta. Az általában bőbeszédű brit fiúk már az IG Farben üzemében, vagy ahogy maguk között hívták, a gyárban eltöltött első napon elnémultak a döbbenettől, a csont és bőr súlyosan alultáplált, mocskos öltözékű zsidó rabok láttán, kiket ruhájuk alapján már is csíkosoknak neveztek. Egy csoport szerencsétlen sorsú fogoly Arturéktól nem messze dolgozott a földeken, amikor angol nyelvű kiáltás ütötte meg a fülüket. Leon vagyok Londonból, nekem is veletek kellene lennem, mert én is brit vagyok! A szintén csíkos ruhás kápó, aki a többieknél kicsit erősebbnek látszott, erre agyba főbe verte az egyik rabot. Ezek szerint a zsidóknak szólniuk sem szabad más foglyokhoz. Néhány perccel később Artúrnak sikerült elkapni a bátor férfi tekintetét, és dobott neki egy tízes csomag cigarettát, amely épp aznap reggel érkezett a mostoha öcsétől. A rabot, aki az értékes árucikket kapta, mint később kiderült, Leon Greenmannek hívták, és legközelebb csak a XXI. században, egészen pontosan 2001-ben találkoztak újra Daddal amikor Leon kiadta a könyvét Liverpoolban. Délben a hadifoglyok egy tányér tányérlevest kaptak és egy darab fekete kenyeret, amelyet vadgesztenyéből sütöttek, és fűrészpor állagú és ízű valamivel szórtak meg. Amennyire látták, a zsidók alig kaptak enni, ha kaptak egyáltalán. Erről vézna testük is tanúskodott. Tilos volt kapcsolatba lépniük ezekkel a rabokkal, akik Artúréktól nem messze raktárak és irodaépületek építésében vettek részt. Betont kevertek, téglátraktak, és taligán különféle építő anyagokat szállítottak. Minden munkacsoportot a Kameráltsávsz policáj egy tagja röviden kápó kísért, aki rugdosta és gumibottal ütötte a foglyokat, ha túl lassan dolgoztak, de néha akár minden ok nélkül is. Némei kápó korbácsot hordott magával. Artur észrevette, hogy a kápók közül, akiket egyébként többnyire a bűnözők, köztörvényes és politikai elítéltek köréből válogattak, többen szintén sárga csillagot viselnek. Az őrületnek ez a foka már végképp nem félt a fejébe. A kápókat persze árgus szemmel figyelték a náci őrök, és ha valamelyikük nem zaklatta egy SS tiszt lendületével és gonoszságával a zsidókat, azonnal megfosztották pozíciójától. Jó mulatság volt az SS-nek, hogy egyik zsidó ilyen kegyetlenül bánik a másikkal. A munkadélután délután öt órakor ért véget, és a brit hadifoglyokat visszaterelték, az E-711-es táborba. Nem sokat beszélgettek, mert mindannyian nehezen dolgozták fel az aznap látottakat. Éjjel a legtöbben ébrenhánykolódtak pricsükön, a csendet csak az időnként felfeltörő zokogásuk törte meg. Artur agyám már ekkor átfutott a gondolat, hogy barátaival együtt talán itt lelik halálukat. Nem hitte, hogy az SSZ életben hagyja őket azok után, hogy szemtanúi voltak szörnyű tetteiknek. Csendben feküdt és az otthonára gondolt, amelyet bizonyára nem láthat viszont, pedig ő és társai ekkor még vajmi keveset tudtak arról, milyen ördögi módszerességgel törekszenek a náci kivitelezni a végső megoldást, az Endlőzungot. Az SS megszállottan igyekezett gazdasági hasznot húzni a zsidóság elpusztításából. A zsidók élete fabatkát sem ért a szemükben. Az IG Farben fejenként napi 350 forintnak megfelelő összeget fizetett a náciknak a rabszolgamunkáért, ebből azonban az SS mindössze napi 25 forintot szánt a dolgozók életben tartására. A ciklon B igen hatásosnak bizonyult az élet kioltásában, legyen szó akár kártevőkről, akár zsidókról. Utóbbi célra 1941-ben vetették be először Auschwitzban. A gázkamrák számára kiválasztott első terület túlságosan a foglyok szeme előtt volt, ezért másik helyet kerestek a gyilkoláshoz. Az új létesítményeket egy erdős részen építették fel, két bájos, fehérre mészelt, zsúptetős parasztház köré. Ezek a gázkamrák 1943 márciusától üzemeltek, pontosan akkortól, amikor Arthur Dad Auschwitzba érkezett. Arthur nagyon hamar értesült az elgázosításokról a közelében dolgozó zsidó rabok suttogó beszélgetéseiből. Az SS a holttestek elégetésében is maximális hatékonyságra törekedett. Ennek érdekében a krematóriumokat gyártó és beüzemelő Topf és Fiai nevű német cég technikusai 1943-ban felmérték a különböző koxfajták és a holttestek éghetőségét. Megállapították, hogy a legjobb eredmény úgy érhető el, ha egy jól táplát, jobb égési tulajdonságokkal rendelkező felnőtt, egy gyermek és egy éheztetéstől munkától csontá fogyott felnőtt holtestét teszik egyszerre a krematóriumba. Így az égés a folyamat végéig biztosított anélkül, hogy több értékes kokszot kellene rá pazarolni. A krematóriumok működését felügyelő Otto Moll, SS főtörzsörmester, saját ötletével növelte e szörnyű, fanatikus takarékosságot. A rabokkal lejtős elvezető csatornákat ásatott a kemencék alá, amelyekben lefolyt az égő holtestekből kiolvadó zsír. Ezt serpenyőkbe gyűjtötték, majd rálocsolták a tűzre, hogy jobban égjen, és a harmadik birodalomnak még kevese drága szenet kelljen a folyamatra áldoznia. A hadifoglyok következő két hete nagyjából hasonlóan telt. Habár minden nap szemtanúi voltak a zsidókkal szembeni kegyetlenségnek, őket nem érte bántódás, kivéve, hogy néhányan csonttöréseket szenvedtek el a kalciumban szegény táplálkozás miatt. A második naptól ugyanis ők sem kaptak tartalmas ételt, csak krumplilevest és fekete kenyeret. Némi víg azt jelentett, hogy legalább a szállásuk viszonylag kényelmes, de a harmadik hét elején átköltöztették őket. Monovic e 715 ös altáborába kerültek, közelebb a gumigyárhoz. Itt korábban orosz hadi laktak, akiket nagy részt halálra dolgoztattak, az utolsó 80-valahányat pedig elgázosították, hogy a technikailag képzettebb britek vegyék át a helyüket. Ezt az információt egy lengyel raboztotta meg velük, aki látta, amint a megmaradt oroszokat beterelték az egyik föld alatti légvédelmi óvóhelyre. A lejtős rámpákat mindkét oldalon acélajtókkal zárták le, és kívülről bereteszelték. Aztán a szellőző nyílásokon bedobták a birkanauban is használt Ciklon B kristályokat, és az új hadifoglyok elhelyezésének problémája ezzel meg is oldódott. A Monovicot vezető rangidős Wehrmacht tiszt a 30-as éveiben járó, Feldwebel messzer, őrmester volt. A reguláris német hadsereg többi tisztjéhez hasonlóan ő is pedáns, okos emberben nyomását keltette, és Artur tapasztalata szerint igazságosan és méltányosan bánta a foglyokkal. Amikor átvette a 25 brit bajkeverő felügyeletét, rögtön szét is választotta őket. A fiúk, akik igyekeztek minden helyzetben találni valami jót, ezt bomlasztó és együttműködésre nem hajlandó viselkedésük elismerésének tekintették. 25 különböző barakba és 25 különböző munkakommandóba osztották be őket. Az E7-15-ös tábor még Auschwitz nem létező higiéniai mércéjével mérve is mocskosnak számított. Az egyetlen latrina egy földbeásott, háromszor három méteres gödör volt Artúrék barakja mellett. A mélyedés fölé kör alakú lyukakkal ellátott deszkákat fektettek, ezeken egyensúlyozva végezhették el a rabok a dolgukat. A magánszférát egy fém hullámlemez biztosította. A rovarírtási próbálkozások ellenére a barakkokban folyamatosan hemzsegtek a tetvek. Új szállásukon az első ebéd valamiféle hal volt. Artur azt gondolta, hogy valaha herring lehetett, de annyira bűzlött, hogy meg sem kóstolta. Abban a biztos tudatban, hogy ha csak egy falatot is lenyelne, később keservesen megbánná. Akik megkóstolták, szinte azonnal rosszul is lettek. Szerencsére időnként érkeztek vörös keresztes csomagok, ezek nélkül talán egyikük sem maradt volna életben. A zsidókat naponta verték, tömegesen gázosították és égették el. Sokuk már megváltásként fogadta a halált. Az haj és hús gyomorforgató szagát Artúr és társai nem tudták megszokni. A barakkok fölé tornyosuló, hatalmas, vörös téglából emelt, felfelé vékonyodó kéményeket a tábor szinte minden pontjáról látni lehetett. A fiúk csak akkor könnyebbülhettek meg kis időre, ha megváltozott a szélirány. Egyébként folyamatosan érezték a rettenetes bűzt, Szüntelen emlékeztetőül a körülöttük zajló szörnyűségekre. A zsidók nagy részét érkezésük után egy órán belül elgázosították, és hamvaikat a visztulába, a három közül a környék legnagyobb folyójába szórták. Artúr feladata eleinte az volt, hogy árkotáson, és az épülő gumigyár csővezetékeit fektesse le. Később a csövek hajlításában vett részt, Charlie Pidok vezetése alatt, aki a háború előtt ívhegesztőként dolgozott a Metrovixnél. A csapatukban volt még két lengyel fiú, három tizenéves ukrán hegesztőlány és egy fiatal mongolnő. Az egyik lengyel fiú, jó jóképű, rendes gyerek volt, de a másik úgynevezett falsedolcse, Azaz hamis német, aki eladta magát a náciknak, és besúgó lett. Emiatt a többiek sztacsában sem bíztak meg teljesen, és a jelenlétükben inkább nem mondtak semmit. Mindkét lengyel a közeli oszvietssemből származott, és nem igazán égett a kezük alatt a munka. Emiatt a többiek feltételezték, hogy azért tették őket a brigádba, hogy jelentsék a brit hadifoglyok esetleges szabotás kísérleteit. A munkamániás német művezetőt, aki igen nagy figyelmet szentelt a részleteknek, általában két vermacht katona kísérte. Ők napjuk nagy részét a gyárépület mögötti bódéban töltötték, ahol a munkások délben megkapták a levesüket. Az üzembe az SS-tisztek is gyakran ellátogattak, akik ostorukat a csizmájukhoz csapva ordítoztak a kápókkal, hogy dolgoztassák keményebben a zsidókat. Ha valamelyik nem tett ennek eleget, letépték a karszalagját, és mehetett a többi rab közé robotolni. A tisztségüktől megfosztott kápókat a többi fogoly kiközösítette, így általában nem sokáig maradtak életben. Arthur Dant a csőhajlítást a szorgalmas német művezetőtől tanulta meg, aki egyébként első világháborús veterán volt. Az első olyan napján, amikor felügyelet nélkül dolgozott, újabb bizonyítékával szembesült annak, hogy Auschwitz maga a földi pokol. Észrevett egy magányos zsidót, aki a közeli vasúti sínek között botorkált. A földkeresség legelnyomottabb a szerencsétlen képviselője a földre zuhant, mintha megbotlott volna valamiben. Artur óvatosan körülnézett, látja-e valaki, aztán közelebb ment, hát, ha tud segíteni. Az eszesz ebből az emberi csontvázból már nem sajtolhatott ki többet. A végletekig legyengült rabot utolérte a megváltó halál. Artúr veszélyes műveletre vállalkozott. El akarta vinni a holtestet a sínekről. Megfogta a rongyokkal fedett csontsovány tetemet, neki veselkedett, és csak nem esett, olyan könnyű volt. Megrázó pillanat volt. Artúr szinte rosszul lett. A halott minden egyes csontját ki lehetett tapintani. Egy közeli, üresen álló barakban, amelynek ajtaját nyitva találta, gyengéden a patlóra fektette. Szerencsére egy náci sem volt a közelben. Ez volt élete egyik legmegrázóbb élménye. Szó szerint kézzel foghatóvá lett számára a nyomorúság. Artur nem tudta volna megmondani, hány zsidó tűnt el, de naponta ezrek érkeztek Kelet-Európából, a tábor népessége viszont nem növekedett. Sorra gördültek be a vonatok, a krematóriumok kéményei pedig ontották magukból a halál fekete füstjét. Az abszurd szcenárió szemtanúinak szükségtelen volt aggódniuk az életükért vagy a halálukért, és nem kellett azon gondolkodniuk, hogyha elérkezik az idő, a mennyországba vagy a pokolba jutnak-e? Az ő idejük már elérkezett. A pokolban voltak. Hatodik fejezet A kétféle fizetőeszköz volt. A lágermárka és a csere. Utóbbit sokkal gyakrabban alkalmazták. A városból érkező munkásokat és az őröket is megvesztegették, hogy hozzanak be a rabok számára egyébként elérhetetlen dolgokat. A legfontosabb cseretermékek a vörös keresztes csomagokból származtak. A legkeresettebb árucikkek közé a szappan, a kávé, a cigaretta, a csokoládé és a különböző ruhadarabok tartoztak. A cserekereskedelem segített a foglyoknak, hogy valamelyest megőrizzék az életkedvüket. Ritkaságuk és az üzletelés fokozott kockázata miatt a legértékesebb portékának a ruházati cikkek számítottak. A hadifoglyok közül a tüzérek és a mérnökök ezen a téren nagy előnyt élveztek a többiekkel szemben. Háttér szervezeteik rendszeresen küldtek nekik csomagokat, és Artur gyakran irigyelte is őket ezért. Ő maga csak egyszer kapott ruhacsomagot, az is viharvert volt, és ki is szakadt, így csak egy inget, egy törölközőt és egy fél pár talált benne. A húga küldte, és tartalmazott még egy Peterson márkájú pipát ezüstborítású szárral. Pipa dohányhoz a táborban nem lehetett hozzájutni, ezért Artur elhasznált te a leveleket, szárított meg és füstölt el. A felejtés átmeneti lehetőségével kecsegtetett az az ital, amelyet nagy jó indulattal páninkának neveztek, de valójában metilalkohol volt. A mérgező kocsvaléktól azok, akik rászoktak, először megőrültek, majd lassú, fájdalmas halált haltak. A táborban a mérgezés veszélyére figyelmeztető feliratokat függesztettek ki, de ahol kereslet van, ott kereskednek is, és a legkeményebb férfiak közül nem egy talált vígaszt és végső kiutat az italban. Artur heti három lágermárka fizetséget kapott munkájáért, de a táboron belül alig valamit, a táboron kívül pedig semmit sem lehetett kapni érte. Olcsó papírra rányomtatták a Lagergeld feliratot, a kötelező birodalmi sast és egy számot, amely a pénz értékét jelezte. A táborban szürke, nem habzó szappant, kétes kinézetű cigarettát, kávépótlót és borotvapengét lehetett vásárolni vele. A németek furcsa mód ragaszkodtak hozzá, hogy a foglyok rendszeresen borotválkozzanak, Artur azt gyanította, hogy a propaganda fotók miatt ő és barátai mindig sima arccal jártak, lefényképezni viszont nem hagyták magukat. A németek kívánságainak egyébként nem sok értelme volt ellenállni, csak a foglyok büszkeségének tett jót. Artur barakjában egy Jim Purdy nevű tizedes volt az elöljáró, aki mindig odafigyelt a felügyelete alatt állók lelki állapotára. Ha valaki kiborult, az mindenkire hatott. Egy verszi határvadász elméje kezdett megbomlani. Széthúzta az ingét, a Wehrmacht és az SS-őrök előtt, és provokálta őket, amikor rászegezték a fegyverüket. Lőjetek csak kiabálta, gyerünk, lőjetek le! Az őrök már ismerték, és jól mulattak rajta. Puskatussal taszigálták, miközben sütött róluk a harmadik birodalom legyőzhetetlenségébe vetett hidből fakadó arrogancia és magabiztosság. Ellen magas, vékony, fémkeretes szemüveget viselő fiatalember volt a Norfolki észdelemből. Versi társával ellentétben ő nem hangoskodott, magában motyogott, és a borzalmak elől a maga belső világába menekült. Még a háború elején Dankörknél esett fogságba, és a megpróbáltatásai már hosszú ideje tartottak. Egyre inkább magába fordult. Jim Perdy megtette érte, amit tudott. Barakfelelősként neki nem kellett naponta dolgoznia, és igyekezett ellen könnyű munkákra beosztani. Így napközben szemmel tarthatta, éjszaka pedig Artur vigyázott a fiúra. A foglyok állapotától függetlenül az őrök csak négy százalékos hiányzást engedélyeztek. Sokat elmond a brit fiúk összetartásáról, hogy soha egyikük sem tette szóvá ellen kivételezett helyzetét. Az e 7 ös tábor lakója volt még egy Bridge nevű, Magas, fürge fickó, aki vallásos megszállottságáról volt híres. Elkötelezetten a követni Isten parancsolatait, de számára csak fekete és fehér létezett. Ezért meggyőződéssel hirdette, hogy minden németet, férfit, nőt, gyereket el kell tüntetni a föld színéről. Ezt az őrök előtt is hangoztatta, és nem egyszer veszedelmesen közel került ahhoz, hogy ott helyben lepuffantsák. A hadifoglyok egyikének másikának különböző mértékben megrendült a mentális egészsége, ami változatos formákban jelentkezett. Egyik éjjel, amikor aludni próbáltak, az egyikük felkelt, kisétált az ajtón egyenesen neki a Az járhatott a fejében, hogy átmászik alatta és megszökik. Mindenki hallotta, hogy odakint kiabálnak és lövöldöznek. Mint másnap reggel kiderült, a fogoly alaposan megizzaszthatta az őröket. Amikor lőni keztek rá, a tisztálkodó blogba menekült és elrejtőzött a padláson. Ott maradt, amíg az őrök be nem rontottak, és géppuskával szitává nem lőtték a plafont. Amikor a vércseppek megjelentek, tudták, hogy eltalálták a célpontot. Sokszor az otthonról érkező levelek okoztak váratlan szenvedést a raboknak. A feleségeknek és barátnőknek valószínűleg sejtelmük sem volt arról, hogy soraik mit válthatnak ki a címzetből, pedig gyakran ezek jelentették az utolsó cseppet a pohárban. Egy nő szavai több kárt okozhattak, mint a tábor minden szörnyűsége. Artú szakaszában több írás tudatlan foga is akadt, akik őt kérték meg, hogy olvassa fel a leveleiket. Egyszer épp a legfiatalabb társa sietett hozzá az otthonról érkezett becses küldeményt lobogtatva. Elvonultak a barak egy csendes zugába, és Artúr lassan felolvasta a sorokat a fiatal embernek, aki nem sokkal a bevonulása előtt nősült meg. Az első bekezdés végén hirtelen megállt. A feleség azt írta, Nemrég kisbabája született. De a férj már csak nem három éve volt hadifogságban. Artur agya sem pörgött. Mit tegyen? Úgy tett, mintha nehezen tudná kibetűzni a kézírást, de valójában azt latolgatta, mi volna a helyes. Mondja el az igazságot, vagy inkább hallgassa el, hogy társának ne kelljen még ezt az érzelmi terhet is elviselnie. Hiszen úgy sem tudna szegény mit tenni azon kívül, hogy nyakig merül a szenvedésbe. Helyesen cselekszik-e vagy sem, Artur nem tudta eldönteni, de attól tartott, hogy a fiú a hír hallatán esetleg kártesz magában, és nem akart ebben bűnrészes lenni. A kisbabával kapcsolatos rész tehát kihagyta, és úgy olvasta tovább a levelet, mintha otthon minden rendben volna. Aztán visszaadta a levelet. Köszönöm, Artur, mondta a társa, majd a feleségem következő levelét is felolvashatnád nekem. Arthur erősen kételkedett benne, hogy lesz következő. A brit hadifoglyok komoly kockázatot vállaltak, amikor igyekeztek étel csempészni a zsidó tábor lakóinak. Miután azonban a brit és amerikai légierő bombázni kezdte Németországot, a vörös keresztes szállítmányok elmaradoztak, és már nekik is csak annyi jutott, hogy éhen ne halljanak. Artúrnak eszébe jutott, hogy Fala-Szabrinában a vörös keresztes dobozokat verépcsapdának használták. Ötletét elmondta a társainak, és a következő néhány napban csapdába ejthető madarak után néztek. Auschwitz közelében azonban a madár se járt, egész idő alatt egyet se láttak. Hogy a kémények füstje riasztotta-e előket vagy valamiféle ösztön, hatodik érzék, nem lehetett tudni. Artur továbbra is a Bau 38-as üzemépítésén dolgozott, hajlítgatta a csöveket és tömítéseket készített, a német művezető pedig ügyelt rá, hogy a foglyoknak mindig legyen mit csinálniuk mivel artúrnak egyre inkább meggyőződésévé vált, hogy innen úgy sem kerül ki élve, amikor csak tudta igyekezett szabotálni a nácik tevékenységét. Kövekkel tömte el a csöveket, kifelejtette a tömítést az illesztésekből, miközben éberen figyelt, hogy le ne bukjon. Mivel a hadifoglyok is éheztek, és a besúgókat olykor étellel jutalmazták, nem lehetett biztosan tudni, kiben lehet megbízni. Artúr úgy gondolta, a napjai megvannak számlálva, de addig is, ahol csak lehet, homokot szór a náci háborús gépezett fogas kerekei közé. A legkisebb fennakadás is hatalmas elégedettséggel töltötte el, ha benne volt a keze. Bár nem minden fogolytársa vett részt az ilyen szabotás akciókban, nagyon sokan igen. Amint megtudták, mit gyártanak az IG Farben hatalmas üzemében, sokan azonnal megtagadták a munkát. Egy emberként jelentették ki, hogy a Genfi egyezmény értelmében a hadifoglyokat tilos háborús eszközök gyártására kényszeríteni. Kineveztek néhány szószólót, akik az IG Farben üzemvezetője Gerhard Ritter előtt képviselték álláspontjukat. A petícióra Ritter válaszul elővette a pisztolyát, az asztalra tette, csövével a foglyok felé, és rámutatott. Ez az én genfi egyezményem. Artur Barak parancsnoka Jim Pördi elmondta, azokat, akik megtagadják a munkát, büntetésből szénbányák melletti táborokba szállítják át. Közben a háború tovább folytatódott, és a foglyoknak a rádióban vagy a német zsidó raboktól hallott hírek okozták a legnagyobb örömöt. Az olaszok 1943. szeptember végén feltétel nélkül megadták magukat a szövetségeseknek, az oroszok pedig kezdték kiszorítani a német csapatokat, és november elején visszafoglalták kijevet. Bár a világ a háború utánig nem szerzett róla tudomást, Heinrich Himmler ekkor mondta el hírhet beszédét a zsidó kiírtásáról, és a dicsőség soha meg nem írt történetéről. Artur az előző karácsonyt még Faraszabrinában töltötte viszonylag jó körülmények között. Auschwitzban az ünnepek komor csendben teltek. Artur úgy érezte neki befellegzett. Csak a büszkeség, az önérzet és az eltökéltség hajtotta tovább. Annak nem volt tudatában, mennyire rosszul is áll valójában Hitler és fanatikus követői szénája. A szövetségesek erői lassan meghátrálásra kényszerítették a náci háborús gépezetet, de még sok időnek kellett eltelnie, míg Artúr is meglátta a fényt élete legsötétebb alagútjának végén. Hetedik fejezet A következő év meccően hideg januárjában Artur kommandójához néhány zsidó fogó is csatlakozott a gyárban, akiket egy különösen kegyetlen kápó felügyelt. Láthatóan eltökélte, hogy bármi áron megőrzi pozícióját. Egy új belső falat építettek a Bau 38-as gyárépületben, és az udvaron égő tűz mellett egy nagy kádban keverték a betont. Arthurnak szúrt az egyik zsidó erősen leromlott fizikai állapota. A szerencsétlen a tűz közelébe húzódott, hogy melegedjen egy kicsit, mire a kápo azonnal üldözőbe vette. A rab állapotát elnézve Arthur biztos volt benne, hogy egyetlen ütés a halálát okozna. A férfi téglákat cipelt az udvarról az épülő falhoz, imbolyogva lépkedett a teher alatt. Vékony cipőt viselt, amelynek már levált a talpa, zokni nem volt rajta. Arthur elhatározta, hogy amint tud, szerez neki. Nemrég kisebb csomagot kapott a mostoha öcsétől, franklin és a benne érkezett cigarettát sikerült egy brit műszaki tisztel elcserélnie egy pár gyapjúzoknira. Másnap a kabátja alá rejtette a kincset, és leste az alkalmat, mikor adhatja át észrevétlenül a zsidó rabnak. Már éppen oda akarta csúsztatni az adományt, amikor a szemes arkából észrevett egy SS-tisztet, Ugyanazt, aki érkezésük után nem sokkal a fiatal lányt ütlegelte. Ő maga volt a megtestesült Teuton gőg, amint ostorát a csizmája szárán csattogtatva közeledett. Artúr ereiben meghült a vér. Gyorsan felvette csövet, és úgy tett, mintha a hajlítást vizsgálná. Az őr elment mellette, de még vagy tíz percig figyelte a rabokat. Végül tovább állt, és Artúr oda tudta adni az A megajándékozott hálás mosolyjal villantotta rá fekete hiányos fogsorát. Másnap reggel Artúr észrevette, hogy nincs a lábán a zokni, és rögtön kérdőre vonta. Miért nincs rajtad? mutatott a csupasz lábára. A rab nem beszélt angolul, de azért tudta, miről van szó. A szájára mutatott. Artúr is rögtön megértette. A szerencsétlen ételre cserélte az adományt. Két héttel később egy reggel nem jelent meg többé a gyárban. Artúr kérdés nélkül is tudta, mi lett vele. Artúrék altáborában összesen legfeljebb 400 hadifogoly lakott, és mivel a németek szigorúan tartották magukat a 4%-os szabályhoz, Maximum tizenhatan maradhattak ki egyszerre a munkából betegségre hivatkozva. Két brit katonaorvos, Spencer és Megferland századosok, valamint két segédápoló dolgozott a tábori kórházban, amelyelőtt mindig hosszú sorban várakoztak azok, akik szerették volna igénybe venni a beteg szabadságot. Arthur egyszer két hetet töltött a kórházban, mert elment a hangja is belázasodott. Tünetei alapján nem lehetett kizárni, hogy tífuszos. Ez a betegség tömegesen szedte áldozatait Birkanauban és a zsidó férfiak táborában. Artúrt Spencer és megfelelő századosok mellett egy Schmidt nevű német orvos kezelte, aki fájdalmas gerinc csapolást végzett rajta. Vért is vettek tőle, aztán tüdőgyulladással diagnosztizálták. Túl sem élte volna a Spencer százados odaadó gondoskodása nélkül, aki egy héten át minden éjjel ott ült mellette és vizes borogatással hűtötte a homlokát. Oswiecimből több lengyel munkás is bejárt a táborba dolgozni. Közöttük néhány partizán, akik az életüket is kockáztatták, csak hogy a náci műveleteket megzavarják. Ha valaki elnyerte a bizalmukat, gondolkodás nélkül meghaltak volna érte, de azonnal bosszútáltak álltak bárkin, férfiakon, nőkön egyaránt, aki elárulta őket. Egyikük felkereste Artúrt, mondván úgy hallotta megbízható ember. Felajánlotta, hogy cigarettáért és csokoládéért cserébe rádió alkatrészeket hoz neki. Artúrt természetesen nagyon érdekelte az üzlet. A táborban már egy ideje rebesgették, hogy a németek vesztésre állnak a háborúban, de nem lehetett tudni, mi igaz ebből. Mérhetetlenül nagy bátorítást jelentene a foglyoknak, ha a hivatalos forrásból meg tudnák erősíteni a híreket. Artúr tehát elfogadta az ajánlatot. Két nappal később meg is kapta az alkatrészeket, és az E715-ös táborba indult velük. Rémületére azt látta, hogy minden foglyot megmotoznak. Az őrök között ott volt a lányt ütlegelő tiszt is, aki, amikor csak alkalma nyílt rá, mindig tüzetesen átvizsgálta Artur ruházatát, de eddig még sosem talált semmit. Artur úgy vélte, nem lehet véletlen, hogy épp most akarnak mindenkit átkutatni. Talán a lengyel fiút fenyegetéssel rávették, hogy húzza őt csőbe, vagy valaki kihallgatta a beszélgetésüket. Többféle magyarázat is megfordult a fejében, de most csak az volt a fontos, hogyan vágja ki magát a veszedelmes helyzetből. Nem volt senki, akinek átadhatta volna a csempészárút és a nyílt kopár terepen észrevétlenül eldobni sem tudta volna. Nem tehetett mást, mint hogy hagyja magát lefülelni, az SSZ tiszt nagy megelégedésére. A tiszt és két eszeszőr őr kiterelte a bűnöst a táborból, keresztül több más létesítményen, még a főkapuhoz nem értek. Artúr áthaladta hírhet Arbeit Macht fráj felirat alatt. A gondolat, hogy a munka felszabadít, nagyon közel állt a mácik szívéhez. A több százezer ausvici zsidó rab számára azonban a szabadsághoz vezető egyetlen út a halál volt. Artur nem tudta, mire számíthat. Most már a tábor zsidók számára fenntartott részében jártak. Tudta, hogy rajta kívül brit hadifogoly oda még nem tette be a lábát, vagy legalábbis nem érték meg, hogy mesélhessenek róla. Arthur azonban eleget hallott tüzes piszkavasakról és letépet körmökről ahhoz, hogy komolyan aggódni kezdjen. Betaszigálták egy tágas szobába, ahol egy íróasztal mögött magasrangú SS tiszt ült. Mister ugyebár? – kérdezte hangsúlyozott udvariassággal, és csak nem tökéletes oxfordi kiejtéssel foglaljon helyet. Arthur félelemtől izzadó tenyérrel ült le az impozáns alakkal szemközt. Bizonyára értékeli, hogy mi itt nem vesztegetjük az időt, ezért rögtön a tárgyra térek. Csak egy egyszerű kérdést teszek fel, és egy hasonlóan egyszerű választ várok, utána visszamehet a barakjába. Kitől kapta az alkatrészeket? Arthur habozott. az egészet megrendezték? Pontosan tudják, ki volt az. Próbált közönös hangon beszélni, bár korán sem volt nyugodt. A tiszt arcán halvány, leereszkedő mosoly jelent meg, de elengedte a fülemellett a választ és megismételte a kérdést. Artur ugyanazt felelte. Kérem, Mr. Dad, ne becsülje alá a helyzet komolyságát. Gondolja át, alaposan mit válaszol. Kitől kapta a rádióalkatrészeket? Arthur egyenesen a szemébe nézett, nem voltak illúziói, tisztában volt vele, hogy komoly bajban van. Maguk is nagyon jól tudják, tartott ki mégis. A tiszt mosolya egy pillanat alatt eltűnt, és kurtán bicentett az Arthur mögött álló őröknek. Egyikük puskatussal tarkon vágta, és a földre zuhant. Az esz tiszt és a két őr kegyetlenül összerugdosta, hiába kuporodott össze, védte a fejét. Egy pillanatnyi szünet következett, majd újra feltették neki a kérdést. Amikor megint ugyanazt felelte, ismét ütni rúgni kezdték. Már közel járt az ájuláshoz, amikor talpra rángatták és kivonszolták a szobából. Kinyílt egy másik ajtó, belökték, ezúttal egy sötét, ablaktalan cellába. Ott feküdt a nyírkos padlón. Nehezen lélegzett, fájdalmasan. Az az érzése támadt, hogy nincs egyedül a helyiségben, de hamarosan mély, zaklatott álomba merült. Arra riadt fel, hogy kivágódik az ajtó, és újra talpra rángatják. Nem tudta kibírni -e egy újabb büntetést. A nyitott ajtón beáramló fényben meglátta, hogy cellatársa a hadifogolytábor előjárója a brit rabokért felelős Innes volt, akinek arcát szinte a felismerhetetlenségig összeverték. Artur azon tűnődött, vajon mennyi időbe telik még, mire ő is így néz majd ki. Kivezették az épületből, és a főkapu felé terelték. Amikor körbenézett, az egyik oldalon három zsidó testét látta, egy fábolácsót akasztó fáról lógtak alá. Már eleve rosszul érezte magát, de ez a látvány lénye legmélyéig megrázta. Az őrök előre lögték, de nem a kapun haladtak át, hanem a tábor egy másik része felé tartottak. Maguk mögött hagyták a zsidótábort, és most már csak eszeszőrök és acsarkodó kutyáik mellett haladtak el. Artur nem tudta, hová viszik, mert ezen a területen még sosem járt. Óriási megkönnyebbülést érzett, amikor végül az E7-15-ös barakban találta magát ismerős arcok között. Ismeretlen okból az SS úgy döntött, hogy eléggé megbűnhődött. A segédápoló egy régi keki színű ink darabjaival bekötözte a sebeit és ágyba fektette. Csak ekkor tört fel belőle az elfojtott idegesség és tudta, hogy fájó melkasa és háta sajgó végtagjai és hasogató feje ellenére nagyon szerencsésnek mondhatja magát, amiért egyáltalán életben maradt. Később sokat tűnődött, hogy miért kímélhették meg az életét a nácik. Aztán hosszas gondolkodás után arra jutott, hogy az IG Farbennél bizonyára nagyra értékelték a műszaki ismereteit. Hiszen az üzemben előállított termékek életbe vágóan fontosak voltak a háborús törekvések szempontjából. Inesfő törzsőrmestert nem látta többé. Úgy hallotta, hogy érkezése óta szorosan együttműködött a partizánokkal, ami az SS fülébe jutott. Az állapotára tekintettel visszaküldték Lamsdorvba, de Artur sosem tudta meg, hogy túlélte a háborút. 8. fejezet Arthur csupán két nap beteg szabadságot kapott, aztán újra dolgoznia kellett.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 Több brit hadifogoly úgy vélte, teljesen mindegy, hogy egy zsidó kedden vagy szerdán hal -e meg, mert előbb-utóbb úgyis mindegyiket utolérja vég. Csak meghosszabbítanák a szenvedésüket. Ráadásul az ételcsempészek hasonló verést kockáztattak, mint amiet Artur kapott, és ezt nem mindegyikük akarta vállalni. Mindenkinek a saját lelki ismeretével kellett elszámolnia,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 9. fejezet. A buna gyárban erősen támaszkodtak a rabszolgamunkára. munkára. Oroszokat, ukránokat, német kommunistákat, cigányokat, és persze Európa különböző részeiről származó zsidókat kényszerítettek a Harmadik birodalom szolgálatára. Arthur sokféle nemzetiségű és társadalmi hátterű férfival és nővel találkozott. Munkaideje nagy részében egy fém borított nagy csöveket hajlított. A munkaasztalba fúrt lyukakba acélcsapokat helyeztek, ezek mutatták a kialakítandó hajlásszöget. A csöveket homokkal töltötték föl, hogy meg ne repedjenek. Reggeltől délig folyamatosan dolgoztak, ekkor megkapták a levesüket, amit csak mosogató lének neveztek. Egy 60 literes kondérban hozták, amelyet elegendőnek gondoltak a Bau 38-as üzemben dolgozó több száz munkás számára. Először a hadifoglyok kaptak enni, és ami maradt, azon osztoztak a zsidók. A brit fiúk gyakran keveredtek vitába az SS és a Wehrmacht őrökkel. Szidalmazták őket, ha zsidó foglyot vertek és bár tudták, meddig mehetnek el, nem hagyták szó nélkül a kegyetlenkedést. Ha túzásba estek, az őrök rájuk fogták a fegyverüket, mire a tiltakozók általában elhallgattak. A munkanap délután öt órakor ért véget, és mindenki visszatért a barakjába. Időnként megmotozták őket, ahogy Artúrt is, amikor a rádióalkatrészeket akarta becsempészni a táborba, de senki sem tudta, mikor várható ellenőrzés. Volt, hogy három nap egymás után is átvizsgálták őket, majd két hétig egyszer sem. Nem lehetett előre kiszámítani. Öt óra harminc perckor felsorakoztak a barakjuk előtt, hogy megkapják a vacsorára járó levest és kenyeret. Jim Purdy gondoskodott róla, hogy a kevéske élelemből mindenki egyenlően részesüljön. Körülbelül két hetente volt postanap, amikor Jim kiosztotta a leveleiket, ilyenkor újra sorba álltak abban a reményben, hogy jó hírek érkeznek otthonról. Este pontban tíz órakor volt takarodó. Arthur vacsorától lámpaoltásig leginkább a King James fordítású bibliát olvasta, amelyet még Tobrukban szerzett. Gondosan tanulmányozta a bolhabetükkel nyomtatott szöveget, hogy hitét és lelki erejét megőrizze. A foglyoknak egyébként biztosították az új szövetség egy-egy evangéliumát olvasásra, de kevesen éreztek indítatást az imádkozásra ezen az elátkozott helyen. Artur viszont éppen imádkozás nélkül nem tudta volna elviselni a megpróbáltatásokat, és a zubbonya zsebében mindenhová magával vitte a Bibliáját. Szép időben a fiúk a szöges kerítés mellett járkáltak fel alá. Így találkozhattak más barakok lakóival, és megoszthatták egymással a híreket és egyéb értesüléseket. Időnként össze is kaptak azon, hogy az ország mely vidéke vagy foci csapata a jobb. A gondtalan pillanatok azonban ritkának számítottak. A foglyok kedvenc elfoglaltsága a szabotás volt, és gyakran el is dicsekedtek egymásnak az eredményeikkel. Törmeléket tömtek a csövekbe, vagy kilazították az illesztéseket, miután a felügyelők ellenőrizték a munkájukat. Betonkeverés közben szándékosan elszámolták az összetevők arányát, Túl sok cementet raktak a keverékbe, amitől a betonszerkezetek később megrepettek. Egyszer egy lengyel villanyszerelő az elektromos vezetéket a vízhálózatba kötötte, aztán gyorsan kánforrá vált. valaki szerzett egy sípot, és rengeteg késést okozott azzal, hogy lelefújta a munkát, amikor senki sem látta. A rabok így gondoskodtak arról, hogy ami elromolhat, el is romoljon. Az őrök folyamatosan vegzálták a foglyokat, akik emiatt állandó feszültségben éltek. Egyszer egy SS-tiszt berontott a műszaki részlegbe és ütlegelni kezdett egy zsidó rabot. Miután kegyetlenül összeverte és megrugdosta, neki lökte egy brit hadifogójnak. A katona ettől feldühödött, odarontott az őrhöz, és az öklét rázta az orra előtt. Te kockafejű, mocskos disznó ordította, és az arcába köpött. Az őr elővette a fegyverét, de a többi hadifogoly közéjük állt. Rossz vége is lehetett volna a dolognak, de az SS-tiszt végül eltette a pisztolyt, és odébb állt. Nem mindig úzták meg ennyivel... Egyszer munkába menet egy csapat hadifogoly elhaladt egy fiatal lány mellett, aki egy nagy leveses kondér cipelt. Az egyik fiú, Campbell közlegény átvette tőle, hogy könnyítsen a terhein. De egy SS tiszt azonnal ott termett, megveregette a vállát és ráparancsolt, hogy adja vissza. A katona nem engedelmeskedett, mire az őr habozás nélkül keresztül döfte a szuronyával. Azt hitték, meghalt, mielőtt összerogyott volna, de csodával határos módon túlélte. Sosem lehetett tudni, meddig mehetnek el az ellenállásban. Egy másik alkalommal a konyhán egy zsidófiú felvett a padlóról egy darabka krumplihéjat, és megette. Egy lengyelnő, falseddeutsche, észrevette, és a földre lökte, aztán mindent hozzávágott, ami a keze ügyébe akadt. Meg is ölte volna, ha a Brit hadifoglyok közben nem avatkoznak. Az angol foglyok igyekeztek segíteni, ahol csak tudtak, de többnyire nem sokat tehettek. Egyikükhez odament egy fiatal zsidó fiú és kért egy darabka cigarettát. Amikor kedvesen elmagyarázta neki, hogy túl fiatal a dohányzáshoz, elárulta, hogy az apjának vinné a kisebb meg a bátyának megosztoznának rajta. A katona megkérdezte, honnan tud ilyen jól angolul, mire elmesélte, hogy a háború előtt minden évben hat hónapot töltött Grét Yarmouth környékén, krómörben. A katona nekiadta az utolsó egész száll cigarettáját. Egyszer, amikor két hadifogoly levesért ment a gyári konyhára, megvesztegette az egyik konyhást, hogy a fejadag listára írjon be egy egyest a huszonöt elé. A tíz zsidó, aki aznap velük dolgozott, mohón faltal sok levest. Az egyik hadifogója egy alkalommal, miután kiált egy őrrel szemben, úgy menekült meg a veréstől, hogy gyorsan a többiek közé vegyült. Egy ukrán lánynak feltűnt a bátorsága, és üzenetet csúsztatott a kezébe. A katona később lefordította: Ez állt rajta: légy óvatos, nehogy virág legyen belőled Auschwitzban. A gázkamrák bejárata előtt hatalmas ágyásokban virágok nyíltak, és kivégzése előtt sok zsidó szimbolikus gesztusként letépett egy-egy szállat, hogy magával vigye a halálba. Ezt mindenki tudta a táborban, ezért a brit fiú is megértette az üzenetet. Az is emlékezetes eset volt, amikor teherautón egy csomó zsidónő érkezett. Az egészségi állapotuk alapján világosan látszott, hogy nemrég foghatták el őket. A hadifoglyok némán meghatottan hallgatták tiszta hangjukat, ahogy hiddisül énekeltek. Olyan szépek és bátrak voltak, hogy Artúrnak könyszökött a szemébe. Angyalokat visznek a pokolba, gondolta. Bár az őrök, főleg az eszeszek igen durván bántak a foglyokkal, azért nem minden német volt egyforma. Az egyik Wehrmacht felügyelő köztiszteletben állt a brit hadifoglyok között. Idősebb volt a többi őrnél, és úgy gondolta, a megbecsülés minden katonának kiár. Ennek megfelelően kezelte őket. Egyszer, amikor eltávra ment hazakölnbe, a fiúk megajándékozták. Tudták, milyen nehéz idők járnak az egyszerű német emberekre, ezért két csomag cigarettával, Két tábla csokoládéval és szappannal kedveskedtek neki. A férfi tudta, milyen nagy lemondást jelent ez részükről, és nem is lepleztek könnyeit. Júliusban plegykák terjedtek arról, hogy Hitler ellen merényletet követtek el. Eleinte úgy hírlett, hogy a Führer halott, de hamarosan kiderült, hogy alig párkarcolással megúszta. Augustusban újra bérkezett a táborba, akinek létezéséről Artúr csak sok évvel később szerzett tudomást. Amsterdamban a gestapó elfogta a Frank családot, akik már két éve bújkáltak házuk padlásán, köztük Otto Frank lányát, Annét. Anne naplója jóval halála után is élő tanúbizonyság a náci rezsim antiszemitizmusáról. A nyár a végéhez közeledett, a németek pedig vesztésre álltak a háborúban. A normandiai partra szállással a szövetségesek megvetették a lábukat Európában, és augusztus végére Párizs felszabadult. Habár ezt Artur nem tudta, a végjáték ezzel elkezdődött. Tizedik fejezet Ekkoriban történt, hogy az énekkaros Tafi Becenevű katona munkára fogta társai hangszálait, és a szigorú gyakorlásnak hála remek kis koncertet ütöttek össze. Artúrnak az otthoni Szentháromság templombeli alkalmak jutottak eszébe róla. A hadifoglyok korábbi parancsnoka Ines Föltörzsörmester helyére, akit az SS-ek kegyetlenül megvertek, majd Lambsdorffba küldtek, Charlie Coward törzsőrmester lépett. Coward az észak-londoni Edmontonból származott, és Calé mellett esett fogságba még 1940-ben. Amikor sok más társával együtt megérkezett és elfoglalta pozícióját, összehívta a barak felügyelőket, közöttük Jim Purditt, Jim közvetítette a fiúk számára Coward lesújtó véleményét, amely szerint az itteni hadifoglyok inkább zombikra emlékeztetnek, mint katonákra. Várjuk meg, amíg ő is eltöltít néhány napot, jegyezte meg az egyikük. Aztán majd meglátjuk, mekkora lesz a szája. A brit nemzetközösség távolabbi államait a megbeszélésen a fokvárosi George Randall és az Ausztrál Ted Cockerell képviselte. Coward fenn akarta tartani annak látszatát a németek előtt, hogy minden olajozottan működik, miközben titokban szabotázsokat hajtanak végre. Minden lehetőséget meg kell ragadni a náci háborús törekvések megakasztására. Felmerült a besúggók kérdése is. Szóba került egy Miller nevű származó fogoly, aki a kanadai Green Howard ezredben szolgált, és három héttel korábban teljesen egyedül érkezett állítólag Lamsdorfból. A többiek ezt gyanúsnak találták. Coward azt tanácsolta, a jelenlétében senki ne beszéljen kényes témákról, és megbízta a másik két Green katonát, hogy tartsák szemmel Millert. Ekkoriban Coward még tudott üzenni a Lamsdorfi bajtársaknak, és információt kért tőlük Millerről. Miközben a másik két Green próbált kihúzni Millerből részleteket az ezredről, például csapatmozgásokról, megtudni parancsnokok nevét, de úgy tűnt nem szívesen válaszol a kérdésekre. Végül megérkezett a válasz. Miller néven a Greenhowerd ezredből senkit nem helyeztek át Lamsdorfból Auschwitzba. Másnap reggel néhányan követték Millert a latrinához és megölték. Elnyelte a pöcegödör. Senkit nem lepet meg, hogy a nácik nem firtatták hová tűnt, azt viszont annál inkább nem értették, hogy a végtelenül pebás németek miért éppen a legkisebb, ezért legkönnyebben ellenőrizhető ezredet választották ki kémjük számára. Reynolds örvezető a Midlands régióból származott, és szelit természete miatt a többiek nagyon kedvelték. Egy fagyos reggelen egy arrogáns SS-altiszt ráparancsolt, hogy másszom fel egy acélpilonra gumicsizma, mászófelszerelés és kesztyű nélkül. Reynolds ezt biztonsági okokból megtagadta, ahogy azonban megindult társai felé, az altiszt pisztolyt rántott. A fiúk felkiáltottak, hogy figyelmeztessék, mire Reynolds hátrafordult. A német melkason lőtte, azonnal meghalt. Két nappal később a csapat Coward vezetésével egy közeli temetőben elhantolt a társukat. Koporsóját a brit zászlóval terítették le, és amennyire az adott körülmények között tehették, katonai tisztelet adással vettek búcsút tőle. Csendes méltósággal és tisztelettel búcsúztatták. Némi vígaszt nyújtott számukra, hogy az SS altisztet áthelyezték, és nem látták többé. Arthur Dudd aki különösen jóban volt az elhunytal Nagyon remélte, hogy a gyilkosa épp a keleti front felé robog Ekkor tájt történt 1944. októberében Hogy odament hozzá ugyanaz a lengyel munkás Aki korábban a rádió alkatrészeket csempészte neki Azt mondta, a helyi partizánoknak jól jönne néhány megbízható brit hadifogoly segítsége a rádiós incidens bizonyította, hogy Artur ilyen ember. A bizalom azonban nem volt egészen kölcsönös. Artur még mindig élénken emlékezett a verésre, és nem érte be azzal, hogy a lengyel ártatlannak vallotta magát az ügyben. Ugyanakkor továbbra is arra számított, hogy úgysem szabadul ki élve Auschwitzból, ezért minden alkalmat megragadott, hogy borsot törjön raptartói orra alá. Hallott az ellenállók tevékenységéről többek között arról, hogy a közeli Gleivisben, Glivicében már nem egy náci tisztet eltettek lábalól. Elhatározta, hogy velük tart. Néhány nappal később találkozott a lengyel fickóval és közölte, hogy hajlandó segíteni nekik. Aznap délután 4 óra 30 perc körül Arthur egyedül dolgozott az üzemcsarnokban, a csövek hajlítását ellenőrizte. Lengyel kapcsolata ekkor odalépett hozzá, és a csarnok távoli végébe vezette, ahol Artur még sosem járt. Kerámia szűrőkkel teli rekeszek sorakoztak ott. A lengyel idegesen körülpillantott, nem figyeli -e őket valaki, aztán a legkisebb szűrők között kialakított egy mélyedést. Artúrnak oda kellett bebújnia és megvárnia, amíg érte jön valaki. A hely igen szűk és kényelmetlen volt. Kisvártatva hallotta, hogy a többiek elhagyják az épületet, és odakint horakoznak. Feltételezte, hogy a lengyel valahogy gondoskodott róla, a létszám ellenőrzésnél ne tűnjön fel a hiánya. Nagyon félt. Nem tudta, mire vállalkozott, vagy mi történik ezután. Lesz-e lehetősége megszökni, vagy talán csapdába csalták. Egy óra múlva nem bírta tovább, Kikecmergett a szűrőhegy mögül, és ott állt egyedül rejtek helyén az elhagyatott gyárépületben. A távolból kutyaugatás hallatszott, de egyébként csöndvette körül. Órákon át ácsorgott, nem tudta kire vagy mire vár. Idegei már kis hián felmondták a szolgálatot, amikor nez hallott egy árnyékos sarokból. A hang halára rémítette. Aztán meglátott egy embert, aki némán viccentet, hogy kövesse. A nyílt terepen óvatosan lopództak. Ügyelniük kellett a keresőfényre, hogy időben fedezéket találjanak, ha közeledik feléjük. Kísérője is lengyel volt, de nem tudott angolul, és kézjelekkel adta tudtára, hogy maradjon szorosan mögötte. Egy előre kiásott lyukon átmáztak a tábor kerítése alatt, Átkeltek az úttesten, majd egy bozótoson. Egy órával később Artúrnak már sejtelmesen volt róla, merre járnak, de biztosra vette, hogy már jó messzire az Auschwitz-i Félelmében és idegességében nem tudta élvezni a szabad levegőt. Egy keresztúthoz érve felmásztak egy öreg szekérre, ahol öt másik brit hadifogójjal találkoztak, akik szintén megszöktek a táborból. Ott volt a vörös, becenevű magas nemzetőr, két Newcastle környéki fickó és egy yorkshire fiú, akit mindenki Halifaxnak szólított. Rövid kocsikázás után egy csalitosnál szálltak ki, ahol az ellenállók vezetője fogadta őket, és Alexként mutatkozott be. Alex hatalmas, jól megtermett fickó volt, báránybőr kabátot és bojtos sapkát viselt. Erősen törte az angolt, de a jelenlévő négy lengyel közül ő volt az egyetlen, aki legalább beszélte valamennyire a nyelvet. Elmagyarázta nekik, hogy amikor a daru összedőlt, kiderült, milyen fontos az az elektromos berendezés, amelyet eltalált. Fel akarták robbantani, és artúréknak kellett bejuttatni a robbanószert a táborba. Visszafelé egy darabig szállították őket, de legalább egy órát kellett még gyalogolniuk, míg visszaértek az IG Farben gyártelepére. Robbanószereket, akkumulátorokat, c 4 és tekercsekben drótot cipeltek. Ugyanott bújtak át a kerítésen, ahol artúr is tette kifelé menet. A lengyel partizánok összeállították a robbanószerkezeteket, a brit fiúk segítettek a kerítésig vezetni a drótot. Biztonságos távolságból lenyomták a robbanó kart. A detonáció viszonylag tompa volt, de látták, hogy sikerült jelentősen megrongálni a célpontot. A tíz férfi nem vesztegette az időt, és gyorsan elmenekültek a helyszínről. Artur már rég nem érzett ilyen diadalmámort. A csalítosban rejtőztek el, de Alex nem engedte, hogy tüzet gyújtsanak, mert a fénye elárulhatta volna rejtek helyüket. így nyers húst tettek. nem tudta megrágni, ezért egy idő után ki kellett köpnie, de évek óta nem ízlelt ilyen finomat. Fehér kenyeret tettek hozzá vörösborral, és igazi pálinkával öblítették le. A hadifoglyok élénken beszélgettek, Dolgozott bennük az adrenalin, a küldetés és a szökés miatt. Meglepve és némi ijedelemmel hallgatták, amikor Alex bejelentette, hogy másnap éjjel újra robbantani fognak ugyanott. Bár az elektromos berendezést sikerült jelentősen megrongálniuk, még nem rombolták le teljesen. Az öt brit fiú öngyilkosságnak tartotta az akciót, és ennek hangot is adtak. Meggyőződésük volt, hogy a telep hemzsegni fog az őröktől. Aludtak amennyit tudtak, aztán másnap leginkább rémült nyulak módjára hevertek a bozótosban. Ugyanazt ették, mint az előző este, csak világosban már kevésbé tűnt bizalomgerjesztőnek a hús. A lengyelek az anyanyelvükön beszélgettek, de Arturék néma csendben latolgatták az éjszaka rájuk váró veszélyeket. Alex tisztában volt vele, hogy mit éreznek, és hogy szívük szerint minél messzebb kerülnének a tábortól. Amikor ezt felvetették neki, elmondta, nagyon fontos, hogy teljesen megsemmisítsék az elektronikai berendezést, de utána mindenben segít nekik, hogy végleg megszökhessenek. Aznap éjjel, ahogy robbanószerekkel megrakodva lopództak a tábor felé, Arthur biztos volt benne, hogy néhány órán belül vagy halott lesz, vagy elfogják és félholtra verik. Alig néhány szót váltottak út közben. A küldetés végül sikerrel zárult, ahogy az előző éjjel is, és Arthur meglepetésére semmiféle náci fogadóbizottság nem várta őket a helyszínen. Amikor biztonságban visszatértek a rejtekhelyre, ismét megemlítették a szökés témáját Alexnek de a válaszától nem voltak elragadtatva. Uraim, mondta, nagyon ritkán adódik lehetőség, hogy tíz ügyes fickóval dolgozzam együtt. Annyi kárt kell okoznunk a németeknek, amennyit csak tudunk. Még egy utolsó akció, aztán elmehetnek. Segíteni fogok maguknak. Nem volt sok választásuk, igent kellett mondaniuk. A partizánok segítsége nélkül értelmetlen lett volna belevágni a veszedelmes utazásba. Azzal is tisztában voltak, hogy háború folyik, ők katonák, az ellenség közös, és Alex semmivel sem vállalt kisebb kockázatot, mint amire őket kéri. 11. fejezet A harmadik akciónál újra szekérre szálltak lengyel bajtársaikkal, akikben immár feltétel nélkül megbíztak. Most már kiismerték magukat a környéken, és Artur hamarosan megállapította, hogy a gyár telefelé tartanak. El sem akarta hinni, hogy harmadszor is visszatérnek ugyanoda. A fiúk lopva egymásra néztek, és mind ugyanazt gondolták. Megint átmáztak a kerítés alatt, lerakták a robbanószerkezeteket és távolabb húzódtak. Most sem állította meg őket senki. Artur csodálattal adózott a lengyel partizánoknak, akik láthatóan nagyon értették a dolgukat. Mire elhagyták a telepet, nem csak földig rombolták az elektromos berendezést, de a németek 48 órányi, az újjáépítés érdekében végzett munkáját is sikerült tönkretenniük. Olyan romhalmaz hagytak maguk után, hogy ott egy hamar szó sem lehetett semmiféle építkezésről. Amikor visszatértek a búvóhelyre, Alex megint egy utolsó küldetést kért tőlük, de ezúttal úgy tűnt, most már tényleg nem lesz több. Az egyik Newcastle fiúnak térképet nyomott a kezébe, amelyen különböző tájékozódási pontokat jelöltek be. Holnap megszöknek, ígérte. A gyártelepre már nem érdemes visszamennünk, jegyezte meg Artur. Már nincs mit lerombolni. Nem. Ott már befejeztük a munkát, mosolygott Alex. Készséggel elhitték neki. A negyedik napon érezhetően nőtt a feszültség, hiszen néhány órán belül szökni készültek. Mivel esténként nem állt rendelkezésre fényforrás, Arthur nappal olvasta a bibliáját. Nehezen tudott összpontosítani. Imádkozott a békéért, hogy érjen véget a háború, és szenvedő zsidó embertársaiért a táborban, az adrenalinja azonban szárnyalt, és a szabadulásukra tett közelgő kísérleten kívül nem sok másra tudott gondolni. Mielőtt elhagyták a rejtek helyet, Alex mindegyikükkel kezetrázott és megölelte őket. Szavai hallatán a fiúk joggal bízhattak abban, hogy megtartja ígéretét. Ma éjjel dolgozunk együtt utoljára, mondta, és később már nem feltétlenül lesz alkalmunk elbúcsúzni. Köszönöm, amit a hazámért tettek. Sok szerencsét! A többi lengyel partizán is kezet rázott velük, hiszen később lehet, hogy már nem lesz rá alkalmuk. Nem értették egymás nyelvét, de tolmácsolásra most nem volt szükség. Elhagyták a rejtékhelyet és ismét Auschwitz felé indultak, ezúttal Monovic keleti vége felé. A brit fiúk nem is bánták, hogy nem ugyanoda térnek vissza, mert már így is kész csoda volt, hogy ilyen szerencsésen megúzták az első három akciót. Ahogy közeledtek, világossá vált, hogy valamelyik zsidó altáborba tartanak. Arturnak eszébe jutott, hogy a rabok korábban tömeges kitörési kísérletről suttogtak. Talán az lesz a feladatuk, hogy ebben segítsenek. Gyanóját a felszerelésük is alátámasztotta, ezúttal nem voltak náluk robbanószerek. Mi több, a brit fiúk valójában nem is vittek magukkal semmit, de a lengyeleknél Artur mintha drótvágót látott volna. A táborra kísérteti es csendborult, csak a kutyák ugatása hallatszott a távolból. Aztán hirtelen, amikor még több száz méterre voltak a drótkerítéstől, vakító keresőfény világított a szemükbe, mintha nappal lenne. Másodpercekkel később golyózápor zúdult rájuk, pillanatnyi döbbenet bénultság után azonnal fedezéket kerestek. Artur végig azt hitte, a következő pillanatban megérzi a testébe fúródó, lövedék nyomán keletkező éles fájdalmat. Két nyúkeszli társa mellette futott. Menekülés közben mindhárman felbuktak, de felpattantak és tovább rohantak. Artur megint szentül hitte, hogy hamarosan véget ér az élete, de ezúttal nem peregtek le előtte a múlt képei. Sérült lábával mit sem törődve rohant, ahogy csak bírt. Dr. Búz bizonyára meg lett volna elégedve a teljesítményével. Néhány perc múlva a fegyvertűz alább ők pedig kimerülten lihegve a földre rogytak. Arthur és két társa többiek többiektől, és a sötétben azt sem tudták, hol merre vannak. Percekig megszólalni sem volt erejük. Arra a következtetésre jutottak, hogy a lövéseket nem rájuk adták le. Nem lett volna nehéz eltalálni őket, mégsem sebesült meg közülük senki. A németek valószínűleg értesültek a kitörési kísérletről, és a partizánok felé igyekvő zsidó rabokra tüzeltek. A fejetlenségben talán észre sem vették a hadifoglyokat, akiknek sikerült elmenekülniük a helyszínről. Várták, mikor bukkannak fel a lengyelek, vörös és a Yorkshire fiú, és alaposan átkutattak minden zugot maguk körül. Sehol sem találták őket. Magukra maradtak. Arthur az előző akciókra gondolt, és most már nyilvánvalóvá vált számára. Az elektromos berendezést azért kellett lerombolni, hogy a németek minél kevésbé tudjanak világítani a kitörés idején. Ez sajnos nem sikerült. Vagy volt a tábor területén másik hasonló berendezés is, vagy a kereső reflektorok nem onnan kapták az áramot. Habár Artur ekkor még nem tudta, ez volt az egyetlen alkalom, amikor a zsidórabok nagyobb számban lázadtak fel Auschwitzban. Mintegy Mint egy 860 többségében szakképzett foglyot az úgynevezett Zonderkommandóba különleges egység osztottak be. Az ő feladatuk volt, hogy meggyilkolt hittársaik holtestét a krematóriumokban elégessék. A táborban végezhető munkák közül ez volt a legborzalmasabb és legalantasabb, de azok, akik erre kényszerültek, bizonyos kiváltságokat is élvezhettek. Nem verték őket agyba főbe, és a fejadagjuk elegendő volt az életben maradáshoz. Annak érdekében viszont, hogy a külvilág lehetőleg ne tudja meg, mi történik Auschwitzban, négy havonta a zonderkommandó teljes állományát kivégezték, és másokat állítottak a helyükbe. Külső megfigyelők gyakran említik, hogy a zsidók ellenállás nélkül tűrték a borzalmakat, ez a bizonyos csoport azonban úgy döntött, nem vonul Némán a Vágóhídra. Úgy tervezték, hogy a helyi partizánoktól származó fegyverekkel nyitnak utat maguknak kifelé a táborból. Ebben kudarcot vallottak ugyan, de 70 SS-tisztet és őt magukkal vittek a halálba. A zonderkommandó egyetlen tagja sem élte túl a lázadást, de legalább méltósággal távoztak a túlvilágra. Artúr és társai elhatározták, hogy szedik a sátorfájukat, de fogalmuk sem volt, hol vannak és merre felé induljanak. Náluk voltak kezdetleges térkép, amelyet Alextől kaptak, de a sötétben képtelenség lett volna azonosítani a tereptárgyakat. Minden esetre a lehető legtávolabb akartak kerülni a tábortól, és hajnalhasadásig jó pár kilométert haladtak. Amikor kivilágosodott, behúzódtak egy útmenti árokba, és megvitatták, hogyan tovább. Úgy határoztak, hogy éjjel gyalogolnak, nappal pihennek. Valahonnan élelmet is kellett szerezniük, és az egyetlen lehetőségnek az látszott, ha a környékbeli tanyák veteményeseiben keresgélnek. A második éjjel jól haladtak, reggel pedig azt hitték, hogy retket találtak, de aztán kiderült, hogy marharépa. A rágós, ízetlen gyökeret a szarvasmarhák takarmányozására használják. Mintha szalmát rágtak volna, teljesen ehetetlennek bizonyult. Ráadásul az csatornái is megnyíltak, és két napon át megállás nélkül szakadt az eső. Áztak, fáztak, éhesek és elgyötörtek voltak. Felmerült, hogy bekopogtassanak-e egy kis házba, de túlságosan féltek a feljelentéstől. A magasabbik nyúkeszli fiú tudott egy kicsit németül. Általában bizakodóan tekintett a helyzetükre, és ha csak lehetett, viccelődött is rajta. A földie, akit Artur kicsit jobban ismert, éppen az ellentéte volt. Minden sötéten látott, és meg volt róla győződve, hogy a következő percben úgyis elkapják őket. Artur hamar belefáradt a nyavajgásába. A nappali rejtőzködés bevált. Senkivel sem találkoztak, egy hangot sem hallottak. Miután néhány napja szinte semmi ehetőt nem találtak, Artúr is olyan kedveszeget lett, amilyen már régen nem volt. Az egyik reggel egy dombtetőn álltak, onnan néztek le a völgybe. Barra egy falucska terült el. Úgy vélték, nincs más választásuk, be kell menniük oda, és fel kell adniuk magukat. Ha visszaviszik őket Auschwitzba, azt is el kell fogadniuk. A másik lehetőség ugyanis. Az ég halál volt. Az útjelző táblák arról tanúskodtak, hogy már Cseszlovákiában járnak, de a falu nevét nem tudták meg. Aprócska Istenháta mögötti település volt. Valószínűtlennek tűnt, hogy németekkel találkozzanak. Egy ösvényen haladtak, amely egy kapuhoz vezetett, azon túl folytatódott az út. Már az első házak közelébe értek, amikor egy fegyveres rendőr megállította őket. Kérdésére, hogy mi járatban vannak, a magas Newcastle fiú németül csemenekülteknek mondta magukat. A rendőr erre az anyanyelvén kérdezett tovább, a hórihorgas Newcastle pedig mosolyogva hallgatta, de persze válaszolni nem tudott. A tiszta város házára vezette őket, ahol bevallották, hogy Auschwitzból szökött brit hadifogjak. Erre azonnal felhívta a német illetékeseket, de annyi tisztesség azért volt benne, hogy jól lakadta őket, és engedte, hogy megmosakodjanak. A három fiú beszélt neki arról, hogyan bánnak a németek a zsidókkal Auschwitzban, a rabszolgamunkáról, a kegyetlenkedésekről, az éhesztetésről, és persze a gázkamrákról, meg a tömeggyilkoságokról is. A rendőr szó nélkül komoran bólintott. Úgy tűnt, semmi olyasmit nem hallott, amiről ne tudott volna. Azt hitték, órákon belül értük jönnek, de már beesteledett, és a németek még mindig nem adtak hírt magukról. Lefeküdtek aludni, aztán másnap tovább várakoztak. Jól tartották őket, és bár a helyiek kíváncsian sereglettek összeérkeztükre, kedvesen, vendégszeretően közeledtek hozzájuk, és még több ételt hoztak nekik. A rendőrségen tisztelettel bántak velük, még körbe is vezették őket a faluban. Kaptak egy pakli kártyát, dárcozhattak és biliárdozhattak, és ilyen finomakat utoljára otthon kaptak enni. A szállás is kényelmes volt. Teltek a napok, és még mindig nem jött hír a német hatóságoktól. A fiúk feje fölött persze ott lebegett a nyugtalanító tudat, hogy bármelyik percben megérkezhetnek értük, de addig is az utolsó cseppik kiélvezték a csefalusiak vendégszeretetét. Végül a németek csak két teljes hét után érkeztek meg. 12. fejezet Nehéz szívvel vettek búcsút a falutól. Nem tudták, mi vár rájuk, de a legrosszabbtól tartottak. Az utazás majdnem két napot vett igénybe, és egész idő alatt alig szólaltak meg. További aggodalomra adott okot, hogy talán összefüggésbe hozzák a szökésüket a zsidók kitörési kísérletével, és ennek megfelelő súlyú büntetést kapnak. Hallgatásuk tovább növelte a feszültséget, amelyet, ahogy a mondást tartja, szinte késsel lehetett vágni az őket szállító német teherautó hátuljában. A jármű hirtelen megállt, látszólag a semmi közepén és minden ok nélkül. A foglyok rémülten néztek össze. Mint tudták, hogy a németek előszeretettel végzik ki a hadifoglyokat elhagyatott helyeken. Elképzelhető, mennyire megkönnyebbültek, amikor kiderült, hogy őreik csak a hólyagjukon akartak könnyíteni. Amikor megérkeztek Monovicba, kiszálláskor kezet ráztak. Meggyőződéssel hitték, hogy utoljára látják egymást. Meglepetésükre azonban az őrök magukra hagyták őket a kapuban, mondván menjenek vissza a barakjukba, és ott várjanak a további utasításokra. Artúr másik barakban lakott, mint a két nyúkesztali fiú. Tanács talanul, egyedül indult vissza. Amikor belépett, csak egy ember talált odament, aki egyáltalán nem tűnt meglepetnek, hogy látja. Na milyen volt, kérdezte közönyösen. Nem így szokás üdvözölni valakit, aki hetekig szökésben volt, aztán újra elfogták. Artúr agya sem pörgött. Semmi különös, felelte óvatosan. Ekkor ébredt rá, hogy senki sem tud a szökésükről. Ennek csak két oka lehetett. Sietett kifelé a barakból, hogy mielőbb figyelmeztesse két nyúkeszli bajtársát, nehogy elszólják magukat. Csak az ajtóig jutott, amikor berontott az egyikük. Artúr, suttogta, nehogy eljárjon a szád. Mindenki azt hiszi, hogy külső munkám voltunk. Tudom, felelte Artúr, ennek csak egy oka lehet. A Wehrmacht el akarja tussolni az ügyet. Ha az eszhez kiszagolja, hogy meglógtunk, nem csak rajtunk csattan az ostor. A tisztek közül is bajba kerülhetnek néhányan. Igazad van. Úgy tesznek majd, mintha mi sem történt volna. Mindazután, amin az elfogásuk óta keresztül mentek, azt sem tudták, hová legyenek örömükben, amiért ilyen szerencséjük volt. Artúr álmában sem gondolta volna, hogy amikor leszáll a teherautóról, egyszerűen csak visszasétálhat a barakjába, és elfelejtheti az egészet. Artur, hol voltál? Mi volt a munkád? Érdeklődött a barakba lépve, ártatlanul és aggodalmasan Ellen Blades. A zavart elméjű fiú megölelte gondviselőjét. Artur Torka pedig elszorult a szeretete megnyilvánulásától és Norfolki barátja iránt érzett felelősségétől. Ellennek nyilvánvalóan mérhetetlen szenvedést okozott csak nem három heti távol léte. Charlie Coward, főtörzsőrmester, egészen más vezetési stílust képviselt, mint elődje. Ines nem engedte, hogy a gumigyárba vezető vasúti pálya mentén dolgozzanak, mert úgy találta, hogy ellenkezik a Genfi egyezményel. Coward ugyanakkor lelkesen fogadta a lehetőséget, mivel kitűnő alkalmat kínál a szabotázsra. Homok és kavics került a csapágyházakba, a vagonok teteje kijukadt, és az értékes rakomány elázott. A célállomást jelző táblácskák felcserélődtek, a kocsikon a keleten harcoló csapatoknak szánt értékes ellátmány Hollandiában kötött ki, az orosz frontra pedig több száz doboz festék jutott. Egyre többször láttak amerikai bombázókat a levegőben, Ilyenkor megszólaltak a légvédelmi sirénák, az üzenvezetők és az őrök rohantak az óvóhelyre, a hadifoglyok pedig eldönthették, követike őket. Egyszer éppen akkor fújtak légi riadót, amikor az IG Farben egyik mérnöke megérkezett BMW motorbiciklién. Az oldalára fektette, és ott hagyta az út szélén. Ez túl nagy kísértést jelentett artúr számára, felpattant rá, és tett néhány kört a táborban. Amikor visszafektette oda, ahol találta, leengedte a kerekeit, és homokot szólt a benzintartályba. A társai üdvri valgással fogadták. A BMW tulajdonosa egy nap magához hívta Artúrt, és öt másik brit foglyot, és közölte velük, hogy az általuk összeszerelt csöveket nyomáspróbának vetik alá. Ha valami balúr el, kivégzik őket. A mérnök tisztában volt vele, hogy szabotőrökkel áll szemben, és a németeknek nyilván elegük lett abból, hogy újra meg újra megakasztják a munkát. A fiúk tudták, hogy ezt nem úszhatják meg. Kizárt volt, hogy a csövek akár a legcsekélyebb nyomást is kibírják, hiszen tele tömték meg homokkal. Artúr pedig kétszer is kihagyta a tömítést az illesztésekből. Megérkezett az S.S. tiszt is, akivel az első munkanapjukon találkoztak, és Artúr most már egészen biztos volt benne, hogy itt a vége. Perceken belül főbe lövik. Natasha odalépett kis feketéhez. Tudott a fiúk ténykedéséről, és ráébredt, hogy szerelme is hamarosan halott lesz. Amíg a mérnökök előkészítették a nyomáspróbát, Artur szíve légkalapácsként vert a melkasában, és lelki szemei előtt újra megjelent szerettei képe. Szent és Bardián azért pergett le előtte az élete, mert azt hitte, bármelyik percben meghalhat. Bár a mostani körülmények eltértek ettől, tudta, hogy ezúttal nincs menekvés. Az otthon emlékei elevenen törtek elő. Hirtelen megszólaltak a légvédelmi szirénák. A tesztet el kellett halasztani. De csak rövid időre lélegezhettek fel. Amint a bombázók elhúznak, vissza kell térniük a gyárba, és végrehajtják a nyomáspróbát. Mindenkit beparancsoltak az óvóhelyre. A hadbrid fogolynak most vajmi keveset számított, hogy a menedékük teljesen alkalmatlan arra a célra, aminek szánták. Idegesen beszélgettek, és rettegve várták, hogy a bombázás véget érjen. Abban a pillanatban meghallották a zuhanó bombák félreismerhetetlen suhogását, majd fülsiketítő robbanás rázta meg a környéket. Mindenkit meglepetésként ért. A repülők korábban mindig üresen szálltak visszafelé küldetésükről. Talán az egyik bomba beragadt, és éppen fölöttük szabadult ki. Bárhogy történt is, a gép elhúzott, és a riadó végét jelző siréna megszólalt. Általában örültek ennek a hangnak, de most nem hozott meg könnyebbülést. Mindjárt elvégzik a próbát a csöveken. Artúrnak legfeljebb 15 perc volt hátra az életéből. Az óvóhely ajtaja kinyílt, Artúr pedig lassan kibotorkált rajta. Az elétáruló látványtól elállt a lélegzete. Az egyik bomba épp a Bau 38-as üzemtetejét szakította át és letarolta a homlokzati részt. Több tucat szétszakadt cső meredezett szertezét az épület fölött sötét füstfelhő gomolygott. Arthur körbenézett Auschwitz 65 négyzetkilométeres komplexumán, és amennyire meg tudta állapítani, csak egyetlen épület sérült meg, az, ahol a csövek nyomáspróbáját végezték volna. A hat érintett fogoly nem mutathatta ki az örömét, de amikor visszatértek a barakjukba, hosszan és hangosan ünnepeltek. Azelőtt még egyszer sem érte találata tábort. Az első alkalom artúr számára az isteni gondviselés tagadhatatlan jelekén szolgált. Attól fogva a németek ügyes álcázással igyekeztek megelőzni a további károkat. Amikor a szövetséges repülőgépek közeledtek, Teherautók hátuljára szerelt palackokból sűrű füstöt eregettek a levegőbe. Ezeket a tábor stratégiailag jelentéktelen pontjain helyezték el, azt a látszatot keltve, mintha fontos objektumokat védenének. A bombázók aztán ezeket a helyeket célozták meg, bár a trükk bevált, Nagyrészt eső után köpenyegnek bizonyult, miután a Bau 38, amely kulcs szerepet töltött be a tábor működésében, immár megsemmisült. 13. fejezet A táborban rejtegettek néhány rádiót, és az adásokból 1944. májusára már egyértelművé vált, hogy Németország vesztésre áll. Emiatt felgyorsították a zsidók zömükben magyarok tömeges kivégzését. Naponta 65 ezer deportált érkezett a rámpára. Egy 50 kocsis szerelvénybe, mint egy 5000 ember zsúfoltak. Nappal 8, éjjel pedig 5 szerelvény futott be. Az újonnan érkezőknek megnyugtatásukra azt hazudták, hogy áttelepítés vár rájuk. Másoknak azt mondták, hogy a vörös kereszt közreműködésével német hadifoglyokra cserélik őket. Az így megvezetett emberek csendben vonultak a gázkamrákba, és mire rájöttek az igazságra már késő volt. Artur olyasmit is hallott, hogy a gázkamrákhoz beosztott egyik eszesző sem bírta már tovább nézni a tömegmészárlást, és megőrült. Felettesei minden további nélkül, őt is Elgázosították. Artúrék barakjába új fiút telepítettek. Evans néven mutatkozott be, és rögtön keltett a többiekben. Művelt volt, választékosan beszélt, és az alultápláltságnak nyoma sem látszott rajta. Intelligenciája miatt hamar ráragadt a professzor becenév. Azt állította, hogy a háború előtt patológiai asszisztensként dolgozott Kanadában, az egyik legjobb sebész mellett, de Auschwitzban minden történetét kétkedéssel fogadták. Valamikor 1944 nyarának vége felé Wehrmacht tisztek érkeztek a táboron kívülről és röplapokat osztogattak a hadifoglyoknak. Harcolj velünk az oroszok ellen! A keleti szabadságharcosok elnevezésű alakulatba hívogatták őket, hogy fogjanak fegyvert egy olyan rezsim oldalán, amelynek kegyetlenkedéseit naponta a saját szemükkel láthatták. A kétségbe esett toborzók hamar megkapták a választ, amikor a foglyok egy emberként fújolni kezdtek. Más nemzetekből akadtak olyanok, akik bedőltek a náci propagandának, és létrehozták az SS és a Wehrmacht oldalán bevetendő keleti önkéntesekből álló könnyű gyalogos alakulatokat. A norvég, francia, holland és albán hadosztályokból és dandárokból is beálltak nacionalisták a horogkereszes lobogó alá. Artúrt és társait is folyamatosan agitálták a munkahelyükön, de tudomása szerint egyetlen brit fogó sem kötélnek. Az ősz közelettével egyre jobb hírek érkeztek a frontról, és a fiúk elhatározták, hogy ennek örömére Gála napot rendeznek. Artur beállt Tafi kórusába, és olyan lelkesen próbáltak, mintha legalábbis a Langolleni Nemzetközi Zenei Fesztiválra készülnének. Az újabb szövetséges győzelmek hírére a lelkesedés csak tovább fokozódott, Néha szinte el is feledkeztek a körülöttük zajló szörnyűségekről. A gála napján felállítottak egy dobót, egy kis körhintát és néhány találékonyan kivitelezett mutatványos bódét. Estére pantomim előadást terveztek. Csodálatos ünnepség lett volna, ha nem aznap éri a brit hadifoglyokat a táborban töltött idejük legsúlyosabb tragédiája. Augustus 20-án történt. A fiúk épp remekül szórakoztak, amikor megszólaltak a légvédelmi sirénák. Mivel a tábort immár rendszeresen bombázták, a foglyok az óvóhelyre indultak, egy téglaépítménybe, ahová rámpán lehetett lejutni, és acélajtóval záródott. Arthur volt a sereghajtó a Northwich-it Terry Krumpli murphy -vel. Az ő feladata volt, hogy bezárja az ajtót. Épp csak becsukta, amikor éles, süvítő hangot hallottak, majd egy hatalmas robbanást. A föld megremegett, az óvóhely távolabbi vége pedig összeomlott, mivel közvetlen találat érte. Mint egy 150 hadifogoly tartózkodott az óvóhelyen, és szinte mindegyikük megsérült valamennyire. Artúr és Teri azonnal kinyitotta az ajtót, mert a helyiségben sűrű porfelhő keletkezett. Az óvóhely túlsó végéből valaki bányászok után kiáltott. Artúr és Teri is azt hitte, hogy bevizeltek az ijettségtől, de amikor jobban megnézték a nadrágjukat, vért láttak rajta, apró szilánkok fúródtak a bőrükbe. Néhány szőke, kék szemű Hitlerjugend fiatal perceken belül a helyszínen termett, és órákon át keményen dolgoztak, hogy a romok alászorult foglyokat kiszabadítsák. Egy Harrison nevű katonaorvos ott helyben megoperált egy fiút, akinek a robbanás teniszlabda nagyságú lyukat ütött a koponyájába. A műtét után a sebesültnek magának kellett egy kapocsal összefogva tartania a sebet, Maradjon, így fiam, mondta neki, segíteni fog. Arthur és egy társa kiszipelte a szerencsétlen fiút, és feltették egy teherautó platójára, amely a súlyos sérülteket Osvicsienbe, a városi kórházba szállította. Az ünnepség további része elmaradt. A foglyok 15 elhújt bajtársukat gyászolták, Köztük a nagy feketének becézett hadmérnököt, aki olyan lenyűgöző leleményességgel tudta mozgatni a hatalmas tartályokat. Csodálatos elme és kiváló mérnök volt, a többiek igen nagyra tartották. Egy másik szomorú veszteségük az eszexi kis fekete volt. Szerelmének az ukrán natasának szíve darabokra tört. A lánynak ő volt a fény az életében, csak miatt volt ereje elviselni a nehézségeket, és ő adott reményt neki. A szomorú hír hallatán teljesen összeomlott. Artúr, miközben elhaladt az egyik barak mellett, itt akarták megtartani a pantomim előadást, mintha jajgatást hallott volna. Amikor belépett, látta, hogy a robbanás erejétől leszakadt néhány tetőgerenda és a Birminghami Billy Griffith alájuk szorult. Billy nem törődött a légvédelmi szirénával, mert még be akarta fejezni az előkészületeket, és könnyelműségéért megfizetett. Amikor Arthur odahajolt hozzá, hogy megnézem, milyen súlyos az állapota, Pimas vigyorgás fogadta. Billy, a született nevettető, mindennek a vidám oldalát nézte. Az ördögbe is brami, korholta Artúr. Nem úgy nézel ki, mint akinek sok oka van vigyorogni. Nem is tudom, Artúr, mosolygott a társa. Ez az első alkalom, hogy eget rengető sikerem volt. Annyira várták ezt a napot, de végül tragédiába torkollott. Szívszaggató volt belegondolni, mennyi mindent túlélt már ez a tizenöt fiatal ember, és végül szövetségeseik bombájölték meg őket. Többeket a súlyos sérültek közül sem sikerült megmenteni, így a halottai száma összesen 38-ra nőtt. Ez az adat megjelent a német titkosszolgálat jelentésében, amelyet aztán propaganda anyagként más sziléziai hadifogoly táborokban osztogattak a raboknak, az amerikaiak embertelenségének alátámasztására. Amint magára maradt, Arthur szégyen ide, szégyen oda, zokogásban tört ki. A szomorú eset alkalmat teremtett Evans a kanadai patológiai asszisztens számára, hogy bebizonyítsa valóban az, akinek mondja magát. Harrisonnal együtt fáradhatatlanul ápolta a súlyosabb sérülteket. A halálos áldozatok száma sokkal magasabb lett volna, ha nincs ez a két ügyes, eltökélt ember. A többiek elismerő oklevelet is készítettek nekik, és mindannyian aláírták. A halottakat kiterítették, hogy társaik leróhassák kegyeletüket. Két nappal később rövid istentisztelettel vettek búcsút tőlük, és testüket hazájuk zászlajával fedett teherautón elszállították. Auschwitzim helyi katolikus temetőjében közös sírban helyezték őket nyugalomra, 15 fogoly jelenlétében, akiknek engedélyezték, hogy ott legyenek a temetésen. A sírt 1944. szeptember 13-án amerikai bombatalálat érte, amikor az IG Farben telepét támadták. Teljesen megsemmisült. Minden második kedden 9 óra 30 perc tájban a fiúk hallották, amint kigördül egy üzemanyaggal teli szerelvény a keleti front felé. Amikor Artur 1943 tavaszán megérkezett a táborba, a gomigyár túlvégén már működött a benzolt előállító üzem. A gyárekség valószínűleg fontos szerepet játszott a német csapatok oroszországi előrenyomulásában. Egy nap a királyi légierőgépe elzúgott a tábor fölött, és röplapokat szórt le, amelyek felszólították a németeket, hogy ne indítsák el a szerelvényt. A brit hadifoglyok a következő kedden izgatottan lesték, célt ére a figyelmeztetés, de a vonat ugyanúgy kigördült a táborból, mint máskor. Másnap éjjel a repülőket teljes órán keresztül bombázták az üzemet. Amikor a fiúk végre kijöhettek az óvóhelyről, szinte nappali világosság fogadta őket. A egység helyén tátongó kráter körül égett az üzemanyag. Nem sokkal később egy brit felderítő repülőgép szállt el arra, és a sikeres akció tiszteletére megbillentette a szárnyát. A hadifoglyok ugráltak és ujjongtak örömükben, és tisztán látták a pilót a magasba tartott öklét. A fiúk az égre néztek, és egyikük oldalba bökte Artúrt. Tudod, mit üzen nekünk? Ő a fejét rázta. Azt üzeni, tartsatok, kisrácok, Hamarosan jövünk, értetek! Lélekem elő volt a magasban szálló honfitársukat látni, de Artúrhoz hasonlóan sok más másfogó is úgy gondolta, a németek nem hagyhatják őket életben, hogy elbeszéljék, aminek tanúi voltak. Végül senki sem jött, hogy felszabadítsa őket. Maguknak kellett hazajutniuk.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 Ez már kétségtelenül a végső támadás előkészítő csapása volt. 15. fejezet A háromnapos bombázást hosszabb csend követte. Ekkor megjelent néhány németőr és közölték velük, szedelőzködjenek és gyülekezzenek a főkapunál. Ez 1945. január 23-án történt. Mivel a barakok megsemmisültek, a foglyoknak csak annyi holmijuk maradt, amennyit magukon viseltek. Így Artúrnak nem volt se sapkája, se kesztyűje. A kaput tárva nyitva találták, összesen mintegy tíz őr lézenget körülötte. A maradék zsidót már hat nappal korábban összegyűjtötték és elvitték. Reggel 6 óra 30 perc volt, még sötét, de azért látni lehetett, mekkora rombolást végeztek az orosz bombázók. A talajt vastag hórétek fette. Az orosz tüzérségi és gyalogsági tűz már olyan közelről hallatszott, hogy artúr arra számított, bármelyik pillanatban felbukkanhat egy harckocsi a láthatáron. Végignézett rongyos, csonttá bőrré fagyott bajtársain, és erősen kételkedett benne, hogy túlélhetik a rettenetes hideget. Ő maga teljes egyenruhát és nagy kabátot viselt, de 41-es lábára csak 45-ös cipőt talált az óvóhelyen, miután a sajátja szétszakadt. Zoknia nem volt, lábfejét, hogy ne csúszkáljon, egy régi ingdarabjaiba csavarta, így a túlméretezett lábbeli nagyjából passzolt a lábára. Körülbelül 230 szövetséges hadifogoly ácsorgott a kapunál, és fogalmuk sem volt, mire számíthatnak. Végül odalépett hozzájuk egy vermacht tiszt, Feldvébel Messzer, egy őrmester. Feszült aggodalommal hallgatták. Messzer közölte, hogy szabadon távozhatnak, fogságuk véget ért. Elmondta, hogy elindulhatnak nyugat felé, ahol a brit és amerikai csapatokkal találkozhatnak össze, ebben az esetben a Wehrmacht tisztek kísérik őket, akik megadják magukat a szövetségeseknek. Vagy választhatják a rövidebb utat az oroszokhoz. Artúrnak nem kellett sokáig gondolkoznia, nem akart kockáztatni. Nem tudta, milyen fogadtatásra számíthatnak keleti szövetségeseiktől, mivel az a szóbeszéd járta, hogy a hadifoglyokat potenciális kémnek tekintik. Inkább a hosszabb utat választotta a brit és amerikai vonalak felé. Ha más nem szólna is a döntése mellett, így legalább minden egyes lépéssel közelebb kerül az otthonához, ha Isten is úgy akarja. Mindenki nyugat felé indult el, négy kótfiú kivételével. Később az a hír érkezett, hogy az orosz harckocsik eltiporták őket, miközben integetve kiléptek eléjük. Az orosz csapatok közvetlen utasítást kaptak a Kremltől, hogy először Berlinbe jussanak el, és mindenkit, aki az útjukba kerül, söpörjenek el. Sosem derült ki, igaz-e ez a történet, de tény, hogy a négy skót fiúról nem hallottak többé. Arthur később megtudta, hogy az oroszok csak négy nappal később értek Auschwitzba. Amikor a foglyok útra keltek, nem tudták, mennyi utat kell megtenniük, de afelől nem voltak kétségeik, hogy több száz kilométert. Arthur, Jim Purdy és Kaminsz tizedesek csoportjával tartott és felváltva is tápolták ellen blake aki síralmas állapotban volt. A táborból elhoztak egy elhagyott kézikocsit, azon tolták társukat a hóban. Első nap sikerült, mint egy 15 kilométer megtenniük, pedig semmit sem ették. Az éjszakát egy istállóban töltötték, mint kiderült, előttük járt egy német százados, aki igyekezett nekik szállást szerezni. Lengyelországban évek óta nem láttak ilyen hidegtelet, a hőmérséklet mínusz 22 Celsius fokra zuhant. Másnap hajnalban négy óra körül indultak, az út mentén százával hevertek a holtestek, részben már betemette őket a hó. Zsidórabok voltak, néhányan megfagyhattak, de többeket láthatóan főbelődtek. A hadifoglyok óránként tíz percet pihentek, bár Artur szívesebben menetelt volna szünet nélkül, mert nagyon nehéz volt újra elindulni. Húsz óra alatt közel 65 kilométer tettek meg. Többségüknek fagysérülések keletkeztek a kéz és lábújjaikon vagy a fülükön, és egyesek annyira kimerültek, hogy leroskadtak az út célére meghalni. Egy társuk, akit Artúr csak Endi szakaszvezetőként ismert, ott járkált közöttük és igyekezett tartani bennük a lelket. A nap végén meleg szállás és étel vár rájuk, bíztatta őket. A menetelőknek néha nagyon elegük lett belőle, de mivel a németek minél messzebb akartak kerülni az oroszoktól és muszáj volt gyorsan haladniuk, a folyamatos unszolás sokak életét megmentette. Artur nem szenvedett fagyási sérülést, de valahányszor behunyta a szemét, a szemhéjai összefagytak, és csak hosszas dörzsölés után tudta újra kinyitni a szemét. A második nap végén letértek a főútról, és ráfordultak egy fasorra. Az egyik oldalon egy panzió állt, és a tulajdonos meleglevessel, kenyérrel és pótkávéval kínálta őket. Artúrt olyan megkönnyebbülés fogta el az étel melegétől, hogy majdnem elsírta magát. Maga is meglepődött, hogy nem fagytak le az ujjai, hiszen kesztyű nélkül kellett tolnia a kézi kocsit, amikor rákerült a sor. Összebarátkozott valakivel, akinek viszont mindkét lábát súlyosan roncsolta a hideg. Egész éjjel virrasztott fájdalomtól zokogó társa mellett, akin reggelre már egyértelműen látszott, hogy nem tudja folytatni az utat. A panziós megígérte, hogy kórházba juttatja. Az előző nap megpróbáltatásai után csak délben keltek útra. Ekkor már nem láttak zsidó holtesteket, mert az SS másfelé kanyarodott a rabokkal. Alig néhány órát meneteltek, de már így is sokan lemaradtak vagy feladták. Artúr a menetoszlop végén haladt, és gyakran meg kellett állnia, hogy társai tovább haladásra bírja. Annak, aki hátra maradt, nem sok esélye volt a túlélésre. Megáltok egy istállónál, de itt senki sem várta őket étellel. Körülnéztek a földeken, hát ha találnak valami ehetőt. Ki is ástak néhány gumót. Először krumplinak vélték, de kiderült, hogy takarmányrépa. Másnap hajnali ötkor indultak tovább, s bár hosszú menetelés állt előttük, legalább tiszta volt az ég, és a felkelő nap sugarai melengedték őket. Néhányan még énekelni is megpróbáltak, feltehetően Andy szakaszvezető kezdeményezésére, de nótás kedvük nem tartott sokáig. Endi továbbra is felalá a menetoszlopban, hogy társait buzdítsa, és még így is háromszor olyan gyorsan haladt, mint a többiek. Miután korábbi étellel kapcsolatos ígéretei nem nagyon teljesültek, most sem igazán hit neki senki, amikor a fehér hölgyeket, a vörös kereszt teherautóit emlegette, de ez nem szegte kedvét. Teltek a napok, és már a sziléziai troppaunál oppavánál jártak, továbbra is a németőrök nyomában, mert úgy gondolták, ők bizonyára tudják a helyes irányt. A falu határában feltűnt az égen egy magányos orosz vadászgép, és lőni kezdett rájuk, ők pedig szétszóródtak a szélrózsa minden irányába. Később kiderült, hogy csak azok sérültek meg, akik lemenekültek az útról, ezért Artúr és társai elhatározták, hogy legközelebb egyszerűen a földre vetik magukat ott, ahol vannak. Három hete gyalogoltak már, amikor újabb támadás érte őket, ezúttal több orosz vadászgép repült rájuk. Az oszlop ismét szétszóródott, és ha már fehér zászlókat lengettek, sokan meghaltak vagy súlyosan megsérültek közülük. Tragikus vég volt ez azoknak, akik már annyi megpróbáltatást túléltek, és olyan közel jártak a szabadsághoz. Artúr a földre vetette magát, ahogy elhatározta, és szerencséjére őt elkerülték a golyók, a közelben fekvő fiatal Newcastle fiút azonban, akivel menetelt találat érte. A halottak nyakából leakasztották a dögcédulát, és a holtesteket az útszélén hagyták abban a reményben, hogy valaki majd eltemeti őket. Nagy megrázkódtatást jelentett számukra, hogy azok tizedelik a soraikat, akikkel elvileg egy oldalon állnak. Sehogyan sem tudtak védekezni a repülőgépek támadásai ellen. Elvesztett társaik miatti gyászuk pedig súlyos teherként nehezedett rájuk. Az orosz gépek nem tértek vissza. Talán azért nyitottak tüzet rájuk, mert meglátták a német katonákat, és azért hagyták abba, mert időközben rájöttek, hogy szövetséges hadifoglyok vonulnak mögöttük. A menet olykor megmegállt, hogy azokat, akik nem bírják tovább, kényelembe helyezzék az út mentén. Nem tehettek többet a hátramaradókért, de feltehetően nem sokáig maradtak életben. Egyik este egy olyan betonépülethez értek, ahol korábban orosz hadifoglyokat tartottak, így voltak benne emeletes ágyak és matracok is. A megfáradt emberek közül sokan hálásan dőltek le rájuk, de Artur inkább nem tette. Valami azt csúkta neki, hogy tele vannak tetvekkel, és nem akarta, hogy az út hátra lévő részében agyon csípkedjék. A fogságban töltött évek alatt csalhatatlan ösztön alakult ki benne a kis vérszívók jelenlétének észlelésére. Próbálta figyelmeztetni a többieket, de nem hallgattak rá. Éjszaka odakint aludt egy sátorlapon az egyik német őr mellett. Reggelre kiderült, hogy óvatossága indokolt volt, Soktársának bedagatta bedagadt a szemhéja a csípésektől. Ettek valamit, amit krumpli levesnek neveztek, de egyetlen összetevőjét sem ismerték fel. Aztán az indulás óta erősen megfogyatkozott létszámú menetoszlop újra útnak indult, kivéve azt a két német őrt, akik az éjjel leléptek. Bizonyára úgy vélték, jobban tudnak haladni, ha senki sem húzza vissza őket. Endi élelemre vonatkozó ígéreteit ekkor már többnyire trágárságok kórusa fogadta, de aznap déltájban egy csoport fehérbe öltözött cseh apácával találkoztak, akik egy furgon mellett álltak. Egy babot, kávét és teját osztottak nekik, s mivel feltehetően több hadifogólyra számítottak, mint amennyien addigra maradtak, Artúr és társai évek óta először annyit ehettek, amennyi beléjük fért. A teherautó rakománya az utolsó cseppig elfogyott. Ráadásul az apácák megígérték, hogy útjuk során később is hoznak majd enni nekik. Andy vezetőt kis hiány szenté avatták, és soha többé nem szidalmazták. A hosszú éhezés után egyesek gyomra nem bírta el a hirtelen jött bőséget, és hamarosan kihányták az ebédet. Sokan betegen hátra maradtak az útszélén. A sorból folyamatosan tűntek el az őrök és a foglyok, de senki sem próbálta megállítani őket. Most már teljesen önkéntes alapon meneteltek együtt, és aki úgy érezte, egyedül jobban boldogul, Szabadon távozhatott. Artur úgy vélte, a környéken kóborló elkeseredett német csapatoktól csak úgy lehetnek biztonságban, ha az őrökkel maradnak. Most szükségünk van rájuk, gondolta, ahogy nekik is szükségük lesz ránk, amikor elérjük a szövetséges vonalakat. 16. fejezet 1945. március végére, erdőkön és szántóföldeken át vezető gyaloglás után rátértek egy Prágába vezető főútra. Az időjárás kedvezően alakult, és egyre több zöldségfélét találtak. Éjszakánként belopóztak a sertéstelepekre, és elloptak annyi krumplit és tarlórépát, amennyire szükségük volt. A kézikocsi, amelyet már nem egyszer ott akartak hagyni az útszélén, most igen hasznosnak bizonyult. A zsákmányt megfőzték, és megosztották az őrökkel, a vermacht katonákkal, akikkel az elmúlt nyolc hétben közösségben vándoroltak együtt. Dohány virágokat szedtek, a zsebükben megszárították, és ha találtak bármi kis papírt, beletekerték és elszívták. Artur inkább pipázni szeretett, és különféle levelekkel kísérletezett. Jól megjegyezte, melyeknek volt a legjobb füstje. A szertartás megnyugtató hatásáért könnyező szemmel fizetett. Egy alkalommal nem volt elég tüzelőjük, hogy meggyújtsák a tüzet, és artúr vonakodva bár, de a kincsként őrzött bibliáját. Ahogy a lángok elemésztették a vékony papírlapokat, mintha egy kedves barátja hamvasztását nézte volna, de úgy érezte, Isten látja, miért hozta ezt az áldozatot. Utazása a pokolban a végéhez közeledett, és a szentírás már betöltötte a feladatát. Segített, hogy testben és lélekben erős maradjon. Megérkeztek Prágába, és a Wenzel téren az emberek újjongva, étellel és itallal fogadták őket. Nagyon hálásak voltak az élelemért, mert tudták, hogy a náci megszállás alatt a Csefőváros nehéz időket élt át, a lakóknak sem igen volt mit tenniük. ők. tizedes a kézikocsit tolta, amikor egy idős nő magához intette. Hatalmas vekni kenyeret tartott a kezében, akkora volt, mint egy dézsa teteje. Cummings Artúrt küldte az értékes adományért, amely azokban az időkben egész biztos megérte a súlyát aranyban. Az asszony hosszú, fekete szoknyát és fekete kalapot viselt, és amikor Artúr hálálkodni akart, csak mosolygott és visszafelé tolta a társai közé. Néhány pillanat múlva kiáltást hallott. Artur, vigyáz! Mielőtt megfordulhatott volna, valaki hátulról alaposan fejbevágta. Percekkel később tér csak magához a kézi kocsiban, és megkönnyebbülten látta, hogy a kenyér is ott hever mellette. Később hallotta, hogy az egyik német őr ütötte le, aki épp akkor tudta meg, hogy az egész családja oda lett egy britbombázás során. Az elkeseredett őr messzer személyi titkára volt a táborban, és Artúr azzal vigasztalta magát, hogy valószínűleg ő gépelte a jelentést, amely szerint külső munkára vitték őket, holott valójában megszöktek. Délutánra a német felszívódott, feltehetően egyedül folytatta útját hazafelé. Prága után a vasúti sínekkel párhuzamosan haladó úton meneteltek tovább. Előttük kisé távolabb egy hadászati felszerelést szállító szerelvény robogott. Hamarosan a királyi légierő gépei sűvítettek el fölöttük, és felrobbantották a vonatot. Ahogy elhaladtak a roncs mellett, látták, hogy nagy hatótávolságú rakétákat szállított, amelyekkel a németek a háború vége felé egész Londont rettegésben tartották. A nap további részében a légi csapásról beszélgettek. A brit repülőgépek láttán megerősödött bennük a remény, hogy csak életben maradnak és hazajutnak. Amikor Marianszke Lázne főterére értek, egy nagy pénzkupac tornyosult előttük. A magasra fölhalmozott birodalmi márka gazdátlanul hevert a tér közepén, ahol alig lézenget valaki – az egyetlen, akiről úgy látszott, köze van a dologhoz egy csinos, burgundi vörös kosztümbe öltözött gömböjded, eleven, negyvenes asszony volt. Elmesélte, hogy a helyiek kirabolták a bankot, és mielőtt az értéktelen bankjegyeket felgyújtanák, mindenki vegyen belőle, amennyit csak akar. Artur úgy gondolta, ez egyenlő a fosztogatással, és nem kíván benne részt venni. Azok viszont, akik markoltak a pénzből, a háború után jól jártak, mert távolról sem volt értéktelen, és odahaza jó áron vették át a katonáktól. Átkeltek a német határon, és Weiden festői városába értek, ahol nyoma sem volt a háborús pusztításnak, amely Európa oly sok más települését romhalmazzá tette. A helyiek kimerészkedtek aprócska házaiból, és kíváncsian bámulták az előttük elhaladó szedetvedett társaságot. Nagyon barátságosak, és ami még fontosabb, nagylelkűek voltak. Kenyérrel és hússal látták előket. Szürreális világ nyílt meg a foglyok előtt, mintha az egész háború csak tébolyult képzeletük torz szüleménye lett volna a gondozott bájos házikókból felbukkanó, számukra ismeretlen viseletbe öltözött lakosok, mintha egy másik korból léptek volna elő. Egy nagyobb épületbe, feltehetően a városházára kísérték a csapatot, ahol igazi kávét ihattak. Aztán a polgármester egy olyan helyiségbe vezette őket, ahol hosszú asztalokon mindenféle katonai felszerelés sorakozott, többek között egy kiváló minőségű látső. Megtudták, hogy a városvezetés megegyezett az amerikaiakkal, a lakosságnak be kell szolgáltatni a minden fegyvert, mielőtt a szövetségesek bevonulnak. Így elkerülhetik a felesleges vérontást. Pár napig még ott maradtak a városban. A helyiek mutattak nekik néhány nagyobb épületet a település határában, amely a szabadnapos SS-tisztek szállás helyéül szolgált korábban. A náci vezetők arra biztatták őket, hogy termékenyítsék meg a helyi szőke, kék szemű lányokat, és ezzel biztosítsák Németország jövőjét. Bár Hitler rendszere a végnapjait élte, a városban sok szép fiatal nőt lehetett látni, akik várandóságuk utolsó heteiben jártak, készen arra, hogy életet adjanak a birodalom új nemzedékének. Alig két órája hagyták el a várost, amikor megdöbbenésükre amerikai gépek zúgtak el fölöttük, és bombázni kezdték a bájos kis települést. A következő három napban több mint 65 kilométer gyalogoltak, és elértek Regensburgba, ahol nyilvántartásba vették, és kisüzemekbe osztották be munkára őket. Arthur most is Cummings tizedessel maradt, ahogy egész úton, és a vasúti pályamenti gödrök feltöltése lett a feladatuk. Ellenblázt felmentették minden nemű munkavégzés alól, és az egyetlen még velük maradt német katonával egy istállóban szállásolták el rendjük ezekben a napokban főként kunumpliból állt, bár Cummings egyszer elkapott egy csirkét, amelyik az ágyán sétálgatott. Perceken belül megkopasztották, megfőzték és megették reggelire. A város hivatalosan még a németeké volt, de a Duna túlpartján már ott várakoztak a jenkik, hogy elfoglalják. A második teljes ott töltött napjukon egy közlegény vezette terepjáró megjelent náluk egy amerikai tiszt. Bejelentette, hogy az amerikai hadsereg egy-két napon belül bevonul a városba, de addig is legyenek éberek, ne tévessze meg őket a környék látszólagos nyugalma. Húzzák meg magukat, és ne gyújtsanak tüzet, tanácsolta. Gondolom már így is elég sok sörnyűségen mentek keresztül. A fiúk tovább töltögették a gödröket, és közben egyre több hadifogójal találkoztak, akik valamelyik táborból szintén hazafelé igyekeztek. Aznap éjjel egy kis gépet láttak elszállni a város fölött, és észrevették, hogy egy közeli épületből füst gomolyog. A kisgép pilótája megadta a folyó túloldalán állomásozó tüzéreknek a tűz pontos helyét, akik néhány másodperccel később már ki is lőtték a célpontot. Két tucat hadifogoly veszett oda kevesebb, mint 24 órával azelőtt, hogy felszabadulhattak volna, csak azért, mert teát akartak főzni. A következő napon újabb támadás érte a várost, de a hadifoglyok ezúttal már vigyáztak magukra, és senki sem sérült meg. Aznap éjjel összeült a csapat és az egyetlen német, aki velük maradt. A másnap várható eseményekről beszélgettek, arról a napról, amelyről nemrég még nem hitték volna, hogy megérik. Egész éjjel ébren forgolódtak, annyira izgatottak voltak. Hamarosan jönnek az amerikaiak, ők pedig szabadok lesznek. 17. fejezet Vasárnap reggel 6 órakor hallották meg előbb halkan, majd egyre hangosabban a közeledő harckocsik félre ismerhetetlen csikorgó, dübörgő hangját. A hadifoglyok egyik a másik után felkeltek fekhelyükről, először suttogtak, aztán kiáltoztak, végül üdvri valgásban törtek ki. A jenkik azok srácok, jönnek a jenkik! Kitódultak az útra, hogy felszabadítóikat üdvözölhessék. Az amerikaiak leugrottak a teherautókról és a harckocsikról, és megölelték őket. Előre csomagolt katonai fejadagokat dobáltak nekik reggeli, ebéd vagy vacsora címkével ellátva. Lekvárt csokoládét, vajat, kekszet és cigarettát is kaptak. Ennyi kedvességtől többen, köztük Arthur is, Könnyekben tört ki. Artur evett, és engedte, hogy szétáradjon benne a szabadság és biztonság érzése. Szinte felfoghatatlan volt, hogy hosszú idő óta először bizakodva tekinthet a jövőbe. sokszor nézett farkas szemet a halállal, most pedig térdenálva adott hálát megmeneküléséért. Oda ment hozzájuk az a tiszt, akivel néhány napja találkoztak, és elmondta, hogy Straubingba viszik őket, Regensburgtól délre, ahonnan repülővel utazhatnak tovább, nyugat felé. Artur jelentkezett, hogy ő majd vezeti a traktort, amely a hadifoglyokat szállító utánfutót vontatja. Vén rozog a csotrogány volt, és minden méterért meg kellett küzdeni vele, de ő boldog volt, hogy segíthet társainak biztonságban eljutni a reptérre. Néhány srác síralmas állapotban volt, és nem tudta, megmaradnak-e. Amíg a repülőgépekre vártak, Arthur megkérte az amerikai tisztet, hogy Ellen blades vegyék majd előre. Dakota gépek érkeztek, lerakották a muníciót, a helyére pedig beszálltak a volt hadifoglyok. Egyesek először Brüsszelbe repültek, a szerencsésebbek egyenesen vissza Angliába. Négy nap után Arthur is sorra került. A Dakota rakterében a fal mellett 12-12 ember helyezkedett el, aztán hallgatták a műanyag ablakok pattogását, ahogy a légnyomás feszítette. Artúr megkönnyebbülése, hogy végre hazafelé tart, hamar elpárolgott, amikor kinézett az ablakon és észrevette, hogy a jobb oldali szárny lángol. Idegesen megkérdezte az egyik repülős tisztet, hogy tud-e róla, de ő csak legyintett. A kapitány mindjárt megoldja. A repülő hirtelen veszítette magasságából és zuhanásba kezdett, az utasok ereiben pedig meghűlt a vér. Néhány pillanat múlva a pilóta újra megemelte a gépet, a tűz pedig kialudt. A fiúk közül többen használt vették a beszálláskor kiosztott papírzacskóknak. Artur 1945. május 8-án érkezett Brüsszelbe azon a napon, amikor a második világháború hivatalosan véget ért Európában. A város utcáit újongó tömegek lepték el, teljesen véletlenül belebotlott régi iskolatársába Fred Robinsonba, és együtt vetették bele magukat az ünneplésbe. Hat évig éltek félelemben, miközben sosem tudhatták, mit hoz a holnap, vagy lesz-e holnap egyáltalán. Most csodálatos volt ennyi különféle nemzetiségű emberrel együtt örvendezni a jövő első napjának. Artur és Fred vigasságának két katonai rendőr vetett véget, akik alkalomhoz nem illő öltözetük miatt letartóztatták őket. A rendőröket nem hatotta meg, hogy két évig hadifogságban sínylődtek, az éjszakát egy cellában kellett tölteniük. Másnap reggel felmutatták a Zsolt az ügyeletes tisztnek, aki sűrű bocsánatkérések közepette, kivitte őket a reptérre. Egy sor gyönyörű Lenkeszter bombázó várt rájuk, hogy nagy örömükre stílusosan repülhessenek haza. Mire Arthur Feleszmélt már a csatorna fölött jártak. Kinézett az ablakon, és Dover fehér szikláinak látványa könnyeket a szemébe. A Surrey megyei Guildfordban szálltak le, ahol a női önkéntes szolgálat tagjai forró tejával és széles mosolyjal várták őket. Artúr majd kiugrott a bőréből örömében, és bár ránézésre, leginkább élőholtra emlékeztethetett, csodálatosan érezte magát. Az önkéntes nőkön kívül ott voltak még az ütv tagjai is, akik ingyen képes lapokat ajándékoztak nekik, így megírhatták aggódó családtagjaiknak, hogy szerencsésen megérkeztek. A fiúk megcímezték a lapokat, írtak rájuk pársort, a posta pedig díjmentesen továbbította az üzeneteket. Arthur másnap reggel indult tovább szülővárosába, London és Kirú érintésével. Alig várta, hogy megérkezzen, végig azt tervezgette, hogyan csinosítja majd ki apja házát. Csak nem három éve nem hallott hírt otthonról, és nem tudta, mire számíthat, de előre örült, hogy végre ismerős helyeken járhat és ismerős arcokat láthat. Azt mondják, az utolsó kilométer a leghosszabb, ha hazafelé tart az ember, és ezt Artúr sem érezte másként. Az utolsó métereken a lába kis hián felmondta a szolgálatot. A házuk látványa örömmel töltötte el, de a hatodik érzéke azt súgta, hogy valami nincs rendben. Gyanúját csak erősítette, amikor észrevette, hogy az utcabeliek a függönyök mögül figyelik, ahelyett, hogy kijöttek volna üdvözölni. Ahogy közeledett az otthonához, megállapította, hogy semmit sem változott, amióta a háború elején elhagyta, de amint bekopogott, elfogta a nyugtalanság. Egy vadidegen nő nyitott ajtót. Ő csak bámult rá Némán. Maga Artúr, ugye? Vakantotta az asszony. Igen. Nos, itt nem látjuk szívesen, vágta rá a nő, és becsapta az ajtót az orra előtt. Artur persze nem várt virágesőt és zászlólengetést, de erre azért nem számított. Tudta, hogy az apja oda bent van, de nem mert kijönni és a szemébe nézni. Egy percig földbe gyökerezett lábbal állt, aztán sarkon fordult, és visszafelé baktatott az úton, a szomszéd utcában lakó sógornője Mergereth háza felé. Margaret Bezzek királynak kiáró fogadtatásban részesítette, és úgy körüldongta, hogy szinte megfojtotta a kedvességével. Elmondta neki, hogy az apja úgy egy éve feleségül vett egy Liverpooli nőt, és már gyerekük is született. A jelek szerint igazi papusféreg lett belőle, aki mindenben szónélkül engedelmeskedett az asszonynak. Arthur, noha hívő ember volt, nagyon haragudott rá ezért. Négy hónap szabadságot kapott, hogy összeszedje magát, de nem igen volt kedve bárkivel beszélgetni. Órákon át csak sétált, és a fogságban tapasztalt szörnyűségeken járt az esze. Elmerengve üldögélt a Weaver partján, és köveket dobált a folyóba. A barátaira gondolt, akik a táborban pusztultak el, és a többiekre, akik nem élték túl a több mint ezer kilométeres menetelést a szabadság felé mély depresszióba esett, még az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejében. Gondolta, beleveti magát a folyóba, de tudta, hogy kiváló úszóként az ösztönei nem engednék, hogy megfulladjon. Egy nap, amikor Hertford kék hídja mellett Norwich felését sétált, egy kis halom kavicsot vett észre az útszélén. Valami építkezésből maradhatott ott. Leült a fűves folyópartra, egyenként bedobálta a kavicsokat a vízbe, és megbabonázva nézte a keletkező apró hullámokat. Aztán olyan különös dolog történt, amire azóta sem talált magyarázatot. Két hattyú úszott felé. Azt hihették eteti őket, de az elsüllyedő kövecskék láttán hamar rájöttek, hogy nincs szerencséjük. Makulátlan fehérségük és kecses szépségük látványa mellett Artúr öngyilkossági gondolatai elhalványultak. Az egyikük kisétált a partra, és a fejét Artúr vállára hajtotta. Így állt ott vagy egy percig. Artúr először megijedt, mert a hattyú hírhet sziszegő haragjáról, Ám a hatalmas madár, mintha megértette volna, min megy keresztül az egykori auschwitz fogoly, ő pedig könnyekig meghatódott. A hattyú végül visszatottyant a vízbe, és mielőtt elúszott, búcsúzóul megrázogatta fark tollait. Arturt bántotta, hogy csalódást okozott az éhes madaraknak. Rögtön be ment Dévenenbe, a helyi pékségben kenyeret vett és megetette őket. Ez a különös élmény segítette, hogy megbirkózzon az életében később felmerülő nehézségekkel. Amikor először mesélt a hatjukról, a szeme elfátyolosodott, a hangja elcsuklott. Csodálatos volt. Gyönyörű pillanat, mondta. A háború előtt 67 kiló volt az ideális testsúlya, de hazaérésekor alig 43 kilót nyomott. Néhány héttel később a lábán apró sebek jelentek meg. Eszébe jutott, hogy az ausvici bombatámadás után a felcser figyelmeztette, sok apró szilánk fúródott a testébe, amelyek idővel maguktól kilöködnek majd. Mivel hivatalosan még mindig a hadsereg kötelékébe tartozott, a házi orvosa nem láthatta el. Ezért fel kellett keresnie a legközelebbi katona orvost, aki a Blake Mary tábori sütödénél rendelt. A doktor nem sokat foglalkozott Arthur problémájával, és a gyógyszeres kezelés mellett szolgálatra kész kategóriába sorolta, amelyről köztudott volt, hogy a szimuláns hivatalos megfogalmazása. Amikor Artúr kilépett a rendelőből, egy idős asszony, aki a lépcsőt mosta megkérdezte tőle, mi a baja. A kérdés annyi mindent mozgatott meg benne, hogy könnyekre fakadt, és kiöntötte a lelkét a nőnek. Elmesélte, mi mindenem ment keresztül a háború alatt, az asszony pedig kezébe vette a dolgot. Bement a rendelőbe, egy örökké valóságnak tűnt, mire kijött, majd közölte, hogy a doktor újra látni akarja. Az orvos aztán mentegetőzni kezdett. Nem tudta, mondta, hogy hadifogoly volt, és ennyi szenvedésem ment keresztül. Arturban persze felmerült a kérdés, mégis mit gondolt, hol fogyott le 43 kilóra. De nem szólt semmit, örült, hogy végre rendesen foglalkozik vele. Folyékony orvosságot kapott, meg kenőcsöt a sebeire. A gyógyszerek sokat segítettek. Az első hetekben érthető módon nem szívesen tartózkodott a négy fal között. Ezért, amikor egy helyi tanácstak fórum fórumbeszélgetésre invitálta volna a városi moziba, nem egy könnyen találta meg. Artúrnak komoly fenntartásai voltak a nyilvános szerepléssel kapcsolatban, de eszébe jutottak Mária szavai, minél több embernek el kell mondania, mit látott. Így aztán igen mondott. A beszélgetésre egy ejtőernyőst is meghívtak, aki Arnhemben raboskodott. Mr. Hildics, a tanácstag, felváltva tett fel kérdéseket nekik. Amikor az emelvényre léptek, a közönség mindkettejüket megtapsolta, de míg az ejtőernyős válaszait tapsviharral és ovációval fogadták, Arthur beszámolóját az átélt borzalmakról zavart, fagyos csend követte. Az est végén a tömeg megrohamozta az ejtőernyőst, míg Arthur észrevétlenül surrant ki egy oldalajtón. Katasztrofális este volt, és megfogadta, hogy többé nem teszi ki magát ilyesminek. Mostoha anyja Arthur mindenhol miatt eladta az ócskásnak, de ő a horgász felszerelését síratta leginkább. Margaret Fivére herold Cross vett neki másikat, és Artur számára a horgászat aféle terápiaként működött. Szabadsága idején levelet kapott a hadseregtől, milyen anyagi kompenzációra tart igényt az olaszoknál és németeknél hadifogolyként végzett munkájáért, kérdezték. Artur valami hátsó szándékot sejtett a kérdés mögött, és napokig töprenget milyen összeget jelöljön meg. Olaszországban nem kellett dolgoznia, az Auschwitzban végzett munkáért pedig végül 30 fontot igényelt. Először nem akart kérni semmit. Aztán nagyon felbosszantotta, hogy a hadsereg 22 fontot visszatartotta zsoldjából, mert a fegyvere és menetfelszerelése nélkül tért haza. Igazán azt képzelték, hogy megtarthatták volna a fegyverüket a náci táborban. Miután megkapta a csekket, az igényelt összeggel nem is törődött többet a dologgal amíg nem futott egy Auschwitz-i Hogyan kérhetett ilyen keveset? döbbent meg a barátja. Ő maga közel ezer fontot igényelt, és szó nélkül kifizették neki. Amikor a szabadsága lejárt, Artúrt behívták Brightonba, onnan pedig Hastingsbe irányították, egy 150 fő befogadására alkalmas táborba, ahová véletlenül 300 katonát küldtek. A hibát gyorsan és hatékonyan orvosolták. Minden második embert leszereltek és nyugdíjasztak, függetlenül a fizikai állapotuktól. Arthur Dad nem először maradt le Fortuna szekeréről. Két hónapot töltött Hastingsben, mielőtt áthelyezték az otthonához közelebbeső eső Chesterbe, a nyugati parancsnoksághoz. Két hét után tovább küldték egy német táborba, a Nentwich melletti Wolvertonba. Végül pedig Blakemere holba került, ahol a német hadifoglyok kenyeret sütöttek. Artur a PKRU Twinsfordba az országos elosztóközpontba szállította. Itt ismerkedett meg olventizedessel, aki a brit hadsereg női ágánál a kisegítő területi szolgálatnál teljesített szolgálatot. Öt lány tartozott a parancsnoksága alá. Egyik nap, amikor Artur lerakotta a kenyeret, Meghívta az öt lányt teázni a kantinba. A tizedes magára maradt a behordásra váró sok kenyérrel. Amikor visszatértek, Artur megkapta a Mosolygott a bajusza alatt a tűzről pattant teremtés Velszi hevességén, és kijelentette, te a feleségem arthur hamarosan leszerelték, és 1946. szeptember 21-én egybekeltek keltek aki 40 éven át erős bástyaként állt mellette és támogatta, amikor éjjelente rémálmok gyötörték. 18. fejezet Arthur dad jól tudta, mennyire szerencsés, hogy túlélte a második világháborút. Szent Valérinél, Tobrukban és Auschwitzban is nem egyszer azt hitte, közel a vég. Hogy mégis megmaradt, azt Isten szeretetének és kegyelmének tulajdonította. A hitenélkül bizonyosan nem tudta volna elviselni a koncentrációs tábor megpróbáltatásait, és nem lett volna olyan erős benne az élni akarás. Készséggel elismerte, hogy a brit hadifoglyokkal még mindig ezerszer jobban bántak Auschwitzban, mint a zsidókkal. Rémálmai sem elsősorban arról szóltak, amit ő maga elszenvedett, hanem arról a borzalmas, embertelen kegyetlenségről, amelynek a tanúja volt. Leggyötrőbb emlékei ahhoz kapcsolódtak, amit látott, nem ahhoz, ahogyan vele bántak. Artur az ezret forduló előtt három héttel töltötte be nyolcvanadik életévét. Élete alkonyán, főleg a kertészkedésben, horgászatban és tekézésben lelte örömét. Figyelte az évszakok állandó változását, és azon tűnődött, ezzel szemben az emberi élet milyen bizonytalan. A háborúban már nem is tartott a számon hányszor nézett farkas szemet a halállal. Hányan mondhatják el magukról, hogy háromszor is leperget előttük az egész életük. Kevés túlélő maradt, aki beszámolhat a koncentrációs táborokban elkövetett barbártettekről. Az új azt állítják, hogy a holokauszt hazugság, vagy legalábbis a valóság erős torzítása. Próbálják meggyőzni erről Artúrt. Őt sem a politikai érdek, sem a vallási, genetikai közösség nem fűzi a zsidósághoz. Egyszerűen csak elmondta azt, amit látott. Ehhez is több mint ötven év kellett. Még a második világháború történetének alapos ismerői is csak kevesen tudják, hogy Auschwitzban is őriztek brit hadifoglyokat. Közülük mára már nem sokan élnek. A média csupán 1992-ben kezdett foglalkozni velük. Zoé Hellernek... A The Independent of Sandy-ban megjelent egyik cikke három túlélővel, köztük Arturral készített rövid interjúkon alapult. Artur ekkor osztotta meg először a nyilvánossággal Auschwitz-i tapasztalatait, és úgy vélte, Heller együttérzőn és intelligensen közelítette meg a témát. Morris Hatton filmes először Primo Levi ember ez, e Un UOMO című könyvében olvasott arról, hogy brit hadifoglyok is voltak Auschwitzban. Satan at his best. Amikor a sátán a legjobb formáját hozta, címmel dokumentumfilmet készített a témáról. A cím ötlete Artúrtól származott. Levi vegyész volt, és ő is az IG Farben bunagyárában dolgozott. A vegyi üzemek számára Osvircsim, a három folyó és a szénbánya közelsége, valamint a bőséges, Rapszolga utánpótlás miatt kiváló befektetési helyszínül szolgált, a brit hadifoglyok és a lengyel partizánok jóvoltából mégsem tudtak egy szintetikus gumit sem értékesíteni. A háború után több mint három évtizeddel Artúrt még mindig visszatérő rémálmok, migrén és más stresszel összefüggő tünetek gyötörték. Nyugtalan éjszakákon, amikor nem jött álom a szemére, gyakran a Bibliához fordult, lelki támaszért. Egy ilyen alkalommal, 1981-ben a zsidókhoz írt levélnél nyitotta ki a szentírást, a tizedik fejezet, 32. 35. versénél De emlékezzetek vissza a régebbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedés teljes küzdelmet álltatok ki. Mert egyrészt gyalázásokkal és szorongattatásokkal nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társai lettetek azoknak, akikkel így bántak mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudva, hogy nektek jobb és maradandó vagyonotok van. Ne dobjátok el hát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Ám Arthur számára nem a Biblia hozta el végül a fordulatot. A Reader's Digest-ben talált rá dr. Jules Segal pszichológus cikkére, aki az Iránban túlszúlejtett 80 amerikait kezelte. Szegál megemlítette, hogy a II. világháborúból hazatérő amerikai katonák közül sokan éveken át rémálmoktól szenvedtek, és a legjobb terápiának az bizonyult számukra, ha nyíltan beszéltek kínzó emlékeikről. Úgy esett, hogy Artur épp másnapra volt hivatalos egy metodista közösségi összejövetelre. Felhívta a szervezőt Roger Jones-t, és megkérdezte, hogy az egybegyűltek tudnának-e maradni egy további fél órára, mert szeretne valamiről beszélni nekik. A moziban rendezett esten szerzett rossz élményei miatt bizonytalan volt afelől, hogy nála is beválik a terápia, de elhatározta, hogy megpróbálja. Egy tucat ember ülte körül, amikor lámpalázzal küszködve mesélni kezdett. Beszámolt a kegyetlenségről, a gyilkosságokról, a csontá aszott rabokról, a halál és haldoklás borzalmas bűzéről. Beszélt a gázkamrákról és a füstről, megnevezte a német vállalatokat, amelyek hasznot reméltek a holokausztól. Mesélt a rabról, akinek zoknit adott, de ő élelemre cserélte a fiatal lányról, akit az SS tiszt az út szélén ütlegelt, a tűzbelököt gyermekekről. Elmondta, hogy látta a gázkamra felé menetelő gyerekeket, és ma sem tud úgy párosával vonuló iskolásokra nézni, hogy el ne sírná magát. Végül miután közel fél órát megszakítás nélkül beszélt, összeomlott és sírva fakadt. Roger felesége Glenn odalépett hozzá és átkarolta. Roger lezárta az estét, és Arthur miután összeszedte magát, hazaindult. Szegálnak igaza volt. A rémálmok megszűntek. Igaz, reggelente még mindig Auschwitz volt az első gondolata, és az emlékek örökre elkísérték. A borzalmas álmok és a fájdalmas migrénes rohamok azonban elmaradtak. Notvicsben még ketten élték túl auschwitz tommy Dingem és Terry Krumpli Murphy. Tommy bátor fiú volt, nem félt semmitől, nem lehetett megtörni, és amikor csak lehetett, borsot tört a németek orra alá. Hárman voltak elválaszthatatlan barátok. Ő egy bönzi nevű, mindig tiszta és rendes kót, és a Yorkshire Sims. Tommy elmesérte Artúrnak, hogy ők hárman egyik este bebújtak a németek kantin épülete alá. Hallották, amint Charlie Coward, a vezetőjük viccelődik, és nevedgél a mácikkal, és együtt sörözik velük. Nem kétséges, ez volt az ő harci taktikája, beférkőzni az ellenség bizalmába. Fraternizálása azonban egyes honfitársaiban haragot és gyanakvást keltett. Artúr és Tomi nem sokszor találkozott a táborban, de a háború után jó barátok lettek. Bármilyen kemény fiú volt is, Tomi is nehezen bírkózott meg az emlékeivel. Nem fogadta meg Artúr tanácsát, hogy beszéljen nyilvánosan arról, amit átélt, és a Morris hatton filmben sem kíván szerepelni. Ahogy sok más volt auschwitz brit hadifogolyra, rá is igaz, hogy a leírhatatlan szörnyűségek, amelyeknek csak nem két éven át szemtanúja volt, a kor előre haladtával egyre jobban kísértették. Állapota hirtelen rosszabbra fordult, amikor egy Hertfordi idős lakója lett. Egy nap az akut depressziótól és a betörő emlékektől zavartá vált, és mesztelenül mutatkozott három nő előtt az otthonban. Hazaküldték. Egy kis időt elmegyógyintézetben töltött, aztán 1994-ben egyedül halt meg egy szobás aprócska lakásában. Tommy Dingem nem tudott együtt élni mindannak az emlékével, amit a táborban látott és hallott. Auschwitz végül mégis megölte. Akárcsak a gázkamrák áldozatai, ő sem menekülhetett. A temetésére csak hatan mentek el a Northwichi Szent Helen templomba, köztük Artúr és a fia Geoffrey. Szomorú, ünnepélyes alkalom volt ez. Jobbat érdemelt volna, mondta fihának könnyeit nyelve Artúr. Arthur és Krumpli akkor veszítették szem elől egymást, amikor Auschwitzból nyugat felé meneteltek. Eltelt egy kis idő, mire Arthur megtudta, hogy Murphy is northwich él, és újra találkoztak. Krumpli mentálisan erősebb volt, mint a többiek, és nem viselte meg annyira a hadifogság. Kiváló focista volt, a háború után a Bánton Futballklub vezetője lett. Sajnos 1973. május 28-án Hörgőrákban elhunyt. Arthur mindig kiegyensúlyozott családapának és remek embernek tartotta, és ezt Murphy lánya, Kristin is megerősítette. Apu nagyon nyugodt, békés természet volt, de amikor valamelyik gyereke nem akarta megenni az ételt, Sosem mulasztotta el megjegyezni, hogy ismert olyanokat, akik ölni tudtak volna ezért a kis maradékért. Sosem felejtette el az éhező ausvici zsidókat, és amikor ott volt, bizonyára megtette értük, amit tudott, mert egyikük hálából egy gyönyörű dióhéjból faragott gyűrűt ajándékozott neki, amely ma a legidősebb bátyám újját ékesíti. Edward Murphy a királyi ezred első zászlóajának 377 nulla os számú közlegénye később az E715-ös Monovic Altábor 221-552-es számú hadifogja és a tábori futballcsapat büszke tagja lett. Apu a háborúból hazatérve kórházba került, és utána is mindig voltak melkasi panaszai. Anyúnak mesélt valamennyit arról, mi mindent látott, amikor az igé farben üzemében csontá bőrré asszott zsidó rabok mellett dolgozott, de megígértette vele, hogy nekünk gyerekeknek nem beszél róla. Anyánk ezt az ígéretét meg is tartotta egészen 2002-ben bekövetkezett haláláig, mondta büszkén Kristín. Arthur dad bibliaolvasással őrizte meg Lassú lelki felépülésében feleségének Alvennek is hatalmas szerep jutott, aki két gyermekkel, egy fiúval és egy kislányjal ajándékozta meg. Összesen hat unokájuk született, akik megszépítették öreg napjaikat. Arthur sosem felejtette el, amit Auschwitzban átélt, de idővel már csak nappal voltak vele az emlékek, amikor visszagondolt életének rendkívüli időszakára. Egész életében pontosan fel tudta idézni, mi történt ott Felső Sziléziában, de a rémálmok elmúltak. Sok sok év gyötrelem után, végre igazán felszabadult, és némi békességre lelt. 19. fejezet.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 Érti a szavait. Angolok, já, já! kiáltotta Stefánia Vatstavec asszony. Megindító pillanat volt ez Arthur számára, visszatért megpróbáltatásai helyszínére. Az Auschwitz-i állami múzeum igazgatója lengyelül beszélgetett az idős nővel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 12-14 őr váltogatta egymást. Körülbelül a kétharmaduk hajlandó volt félre nézni egy kis cigarettáért vagy csokoládéért cserébe. Arthur sosem járt ide mulatni, mert éjjelente szegény, zavarodott ellenblézt őrizte. Ahogy végigsétált a már üres területen, meg tudta mutatni, hol állt a szórakozóhely.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 Az E7-11-es altábor jó két kilométerre helyezkedett el a gyártól, az e 7 ös vagyis a hatos tábor viszont addig néhány méterre. Arthur tisztán látta maga előtt, hogy a hadifoglyok felsorakoznak, majd a kapun túl, balra fordulnak, és 100-150 méter tesznek meg az IG telepének első bejáratáig.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 Új listájára. Norbert Volheim. Leon Grimmenéhez nagyon hasonló történet Norbert Volheimé, akit feleségével és három éves kisfiával együtt 1943. március 8-án tartóztatott le az SS az utolsó nagy berlini zsidómentesítő akció keretében. Auschwitzban elválasztották a feleségétől és a fiától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 amely később beolvadt az R.A.S.C.-be. Ő is tobruknál eset esett fogságba, és amikor a szakmai tapasztalatáról kérdezték, ő is viccelődött, mint Arthur. Olasz fogvatartói kérdésére gúnyosan azt felelte, Bordélyház igazgató helyettes. Davison emlékezett egy napra, amikor a németek összekötötték a brit foglyok csuklóját,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 Egy Yorki Becenevű hadifogó is látta szegény ember megaláztatását és pusztulását, és odasúgta csoportvezetőjének: Meghalt, John, Hidd el nekem, vége! Hangján érezhető volt, hogy belül forrad dütöl. Három-négy nappal később ugyanez a Yorkshire fiú megkérte Johnt, hogy fedezze, amíg vécére megy.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 egy maga tett egy német gépfegyverállást. A zajos üzemcsarnokban is meg lehetett hallani, amint öblös hangján oda aprótermetű mérnök barátjának. "Ék kis ember! A brit fiúk nem egyszer megkérdezték légelt. Maga náci egyáltalán? Hol a jelvénye?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 de a foglyok munkalassításának és szabotőri tevékenységének köszönhetően a gyáretség, amelynek 1945. január elsejétől kellett volna megkezdenie a működését, végül a háború végéig egyetlen liter üzemanyagot sem állított elő. A tábori előjáróról Charlie Cowardról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 hogy egy padló alól kiemelkedő Wurlicer orgonát építsen. A kihívás segített, hogy egy kis időre megfeledkezzen a körülötte zajló borzalmakról. Készített egy árkot, és az alját a németektől kölcsönzött padlódeszkákkal fettebe. be. Az orgonához mindkét oldalon toldást erősített, hogy fényekkel szerelhesse fel,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 mert a brit és amerikai vörös kereszt korábban ételcsomagokkal látta el őket. Az isteni gondviselés jeleként érkező dobozokban többek között pörkölt és borsókonzerveket, cigarettát, teát, zoknikat és sálakat találtak. Az E715-ös táborban felállítottak egy asztalt, amelynél a nem dohányzók ételre cserélhették a cigarettájukat. Green arra is emlékszik, milyen hasznosnak bizonyult a tea, amely ezüstpapírba csomagolva fémdobozokban érkezett. Miután felhasználták, a tealeveleket kiszárították és visszacsomagolták a papírba. Az újra hasznosított teját a németekkel pudingporra cserélték. Az ellenségnek furcsa mód nagyon íz lett a használt tea. Douglas Bond Douglas Bond 21 évesen 236.43.88-as sorszámmal lépett be a királyi Híradó hadtest 56. hadoszájába 1939. októberében. Az IG Farben gyárában a 32.851-es rabszámú hadifogojként dolgozott, és az E715-ös táborban lakott.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 Miután megjelent a Néző a Pokolban, egy brit katona Auswitzi hadifogságának rendkívüli története első kiadása. Mélyen megrendítette az Auswitzi túlélő beszámolója. Az előadás végén odament a színpadhoz. már ránézett, és azt suttogta. Maga is ott volt, ugye? Aztán sírva borultak egymás nyakába.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 A 16 éves Meyer Hirsch egyike volt a kevés túlélőnek. Jutalma egyirányú vonatjegy volt a legveszélyesebb táborba, Auschwitzba. A beérkező zsidóknak le kellett vetniük minden ruhájukat, és holmijukból semmit sem láttak viszont többé. Miután mesztelenre vetkőztek, minden testnyílásukat alaposan átkutatták ékszerek és más értékek után.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 A haláltáborban egy átlagos napon hajnali 3 óra 30-kor mindenkit felvertek álmából, négy óra 30-kor és este hétkor pedig sorakozót vezényeltek. A napi két létszámellenőrzés a legyengült, lesoványodott raboknak nem sok esét hagyott a szökésre, de ha valaki mégis megpróbálta, még az SS mércéjével is kegyetlennek számító büntetés járt érte.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 hogy mennyire legyengültek a foglyok testben és lélekben az éhezéstől. A csontsovány Meyerhersz 1944. novemberében került át ötödik táborába, az Észak-Lengyelországi Gdansk melletti Stutthovba, ma Stutovó. Ahogy a többi táborban, a zsidók itt is orosz hadifoglyok szomszédságában dolgoztak.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 Kilenc tábor és hatvankét hónap felfoghatatlanul durva munka után nem sokaknak lett volna ilyen kitartásuk és élni akarásuk. Miután 2000 szeptemberében bemutatták az Arthur Dadról szóló Auschwitz de Forgotten Witness Auschwitz az elfeledett tanú című dokumentumfilmet, Sokan megkeresték az egykori brit hadifogyot, hogy megosszák vele tapasztalataikat. Dennis Avi Dennis Avi az E715-ös altáborban raboskodott, ahol Arthur is. Eredetileg lövészdandárként vonult be, 6914761-es sorszámmal, a hadifogságban pedig a 22543-as rabszámot kapta.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 majd 1945. júniusában került haza, amerikai egyenruhában, mert Patton tábornok harckocsisai szabadították fel. Katonai pályafutása utolsó állomásaként Londonban, a hadsereg magasrangú német tiszteket vallató központjában dolgozott, amelyet csak Cage-nek, neveztek. Ott őrizték többek között azt a Zacharias nevű nácit is,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 William Charles Haywood, katonai sorszáma T10600672, rabszáma 220148, helyett. Charlie szolgálati jegyzőkönyve szerint először gépkocsizó lövész, majd sofőr volt. Eleinte a felderítőknél, később a páncélosoknál, végül az RASC-nél.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 per B219-es számú és az 1479 per UKG217-es nyilvántartási számú esetleírás. A dokumentumok a hadifoglyokkal való bánásmódról szóló 1929-es Genfi Egyezmény 2-es és 46-os cikkejébe ütköző magatartásokat tárnak fel, és szerepel bennük,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 A Czuffenhauseni hadifogoly ezzel szemben azt állította, hogy építő és építészmérnök, nem ért a vegyészethez, és sosem állt az IG Fárben Industri alkalmazásában. Mivel a két Heinrich mindhárom keresztneve és személyleírása azonos volt, a háborús bűnök kivizsgálása során javasolták, hogy vegyék igénybe a segítségét a vádlott Benno Franz hollétének felderítésében. Nem ismert, hogy Benno Frantz altiszt végül előkerült-e, és felelősségre vonták-e tetteiért. Míg Artur Dad menetoszlopa szinte kizárólag az e 7 ös altábor brit hadifogjaiból állt, Szirillékhez oroszok, zsidók és lengyelek is csatlakoztak.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 így szabadították fel őket az orosz csapatok. Az alacsony, vékony dongályó márs túlélt öt év kegyetlenül nehéz rapszolga munkát. Felszabadulásakor nem egészen 19 évesen mindössze 25 kilót nyomott. Tizenhárom éves kisfiúként került első táborába, de 14 évesen túlélő mércével mérve már férfivá érlelték a körülmények.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 Whitehallból irányítjuk, és győzedelmes katonáinknak megengedjük, hogy az arra alkalmas nőket tiszta, árja magjukkal teherbe egység. Denis a háború után két évet töltött kórházban. Tuberkulózis miatt. Tüdő, garat és gyomor műtéten esett át. Egy pisztolyütés folyományoként az egyik szemét is elvesztette.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 és bátor társaival együtt visszaküldték Groudencebe, ahonnan három nappal később az oroszok kiszabadították őket. A Yorkshire-i Halifaxból származó fiatalember Arthur Dathos hasonlóan nem hagyta abba a harcot, ezért a Szigetország minden lakója büszke lehet mindkettőjükre. Auschwitzban két alkalommal jegyeztek fel brit hadifoglyok ellen elkövetett háborús bűncselekményt,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 Pillanatképek a Nürnbergi perben eskü alatt tett vallomásokból. A brit hadifogyok általánosságban jó benyomást tettek az IG Farben vezetőségére, bár az őrök nem meglepő módon árgus szemmel figyelték ténykedésüket. A brit vörös kereszt 1944. novemberében adott jelentésében Nagyban alábecsülte a valóságot, amikor kijelentette, hogy az E-7-15-ös tábor hadifogjai építési munkálatokat végeznek egy helyi vállalat számára. A háború után tett vallomásaikban az egykori foglyok nem sok figyelmet szenteltek annak, hogy pontosan mit is dolgoztak. Charles Hill, a Nürnbergi perben elhangzó visszafogott szavai a többiekre is jellemzőek voltak. Az IG Farben dolgoztam, először kábeleztem, később általános munkákat végeztem. Míg a kényszermunka részletei tehát kevéssé emlegették, a koncentrációs tábor lakóival szembeni kegyetlen bánásmód örökre beleégett a volt hadifoglyok emlékezetébe. Már első munkanapjukon sokkoló látvány fogadta őket a gyárban. A szilézia zord időjárása ellen vajmi kevés védelmet nyújtó kék-szürke csíkos rabruhát viselő, többségükben zsidó, lesoványodott monovici rabok a kápók és meiszterek folyamatos ütlegeléseinek záporában robotoltak, akik még a lehető legtöbb munkát próbálták kisajtolni belőlük haláluk előtt. Az üzemben szerteszét, élettelen tekintetű alakok hevertek a földön. Egyetlen nap harminc, vagy még több halottat és haldoklót számoltak össze. A hazájukba visszatérő brit fiúkat a háború után is kísértette a látvány, ahogy egyik ember a másikkal ilyen borzalmasan, embertelenül bánik, és idősebb korukban gyakran még jobban kínoszta őket. Leromlott fizikai állapotuk miatt a zsidó raboktól minden lépés olyan erőfeszítést kívánt, mintha hegyet másznának. A munka kényszenvedésé vált számukra, amit a Farben vezetőségének csillapíthatatlan teljesítmény ésége csak tovább súlyosbított. Amint a rabokat munkacsapatokba osztották, mindegyik a maga maiszterének rabszolgája lett. Számolt be Leonard Dalesz, a Nürnbergi perben tanúskodó egyik hadifogoly, aki részletes leírást kapott a Birkenaui halágyárról egy holland zsidórabtól. Barátja megígértette vele, hogy beszámol a világnak arról, ami történt. Rabruhájuk mintája miatt néhány brit hadifogoly csíkosoknak nevezte a zsidórabokat, mások a dermesztő, dolgozó hullák kifejezéssel utaltak rájuk. Cliff Shepard egy másik ironikus megnevezést is említett. A zsidókat egyesek egészséges élet srácoknak is nevezték, mert a skót vöröskereszt csomagjaiban néha csíkos papírba csomagolt egészséges élet nevű kex érkezett. Horace Charters leírásából kiderül, mennyire leromlott fizikai állapotba kerültek a csíkosok. Olyan gyengék voltak, hogy tucatnyian kellettek egy cső megemeléséhez, amelyet közülünk három-négy fiú simán felkapott. A kábelfektetés kapcsán Charles Hill kiemelte, mennyire igazságtalanul bántak a németek a zsidókkal. Nekünk fejenként 30 cm kábelen kellett dolgoznunk, a zsidóknak viszont fejenként egy méteren. Frederick Wellert így foglalta össze a zsidók, Tábori hierarhiában elfoglalt helyét. A zsidókkal szemben kizárólag rossz bánásmód létezett. A szintén Nürnbergben tanúskodó Erik Doyle arról a felkavaró élményről számolt be, amikor csíkos rabruhában kellett viszont látnia valakit, akit korábbról a civil életből ismert. Könnyű súlyú bokszoló volt. 1938-ban megnéztem egy mérkőzését, aztán 1943-ban auschwitz -ban találkoztam újra vele. Ugyanabban a különítményben dolgoztunk, sosem láttam még hozzáfogható emberi roncsot. Mindkét karja eltörött, a válla meggörnyedt mint egy öreg emberi, és kinézett vagy 50 évesnek. Ha nem tudtam volna, hogy ő az, fel sem ismerem. Aztán eltűnt, nem tudom, mi lett vele. Sokan eltűntek így. A csíkosok jól ismerték a jelmondatot. Aki nem alkalmas munkára, nem alkalmas az életre. Amikor Cliff Shepard 1944. januárjában átkerült az E7-15-ös táborba, először érthető módon azt hitte, a koncentrációs tábor lakói elítéltek. Egy Meister világosította fel a valóságról. Amikor megérkeztem, az egyik némettől megkérdeztem, kik azok ott a csíkos uniformisban. Azt felelte, hogy zsidók, parazitáknak nevezte őket. Mi rosszat tettek, firtatta. Zsidók, felelte. Miért végeznek kényszermunkát, faggattam tovább. Mert rohadékok, a világ söpredéke, kivéreztették Németországot. Ha már nem tudnak dolgozni, el kell gázosítani őket. Hogyan gázosítják el őket, kérdeztem. Beteszik őket egy kamrába olyasmi, mint egy tartály, és lezárják, felelte. Nagyon felzaklatott, amit mondott. Még mindig felzaklat. A gyárban látott érzéketlen kegyetlenség csak a kezdet volt. Amikor a hadifoglyok átköltöztek a hatos os e 715 ös altáborba, Éjjelente lövéseket és sikoltozást hallottak Monovicból. A tábori kapu mellett akasztott hullákat lengetett a szél. G.J. dafri szavaival a táborunkból ráláttunk a bitófára, amelyen gyakran rajta hagyták az akasztottakat. A nácik barbarizmusa olyan méreteket öltött, hogy egyetlen érzékszervük sem menekülhetett előle. A brit foglyok látták a veréseket, hallották a mestereket, amint arról beszélnek, hogy a zsidók csak azt kapják, amit megérdemelnek. Megézlelték a buna levest, a rabok ebédjét, és orrukban érezték a csípős füst szagát, amelyet a szél rendszeresen odafújt Birkenau-felől. Az orfacsoró bűzelől nem volt menekvés. A csíkosok olyan kétségbe éhesek voltak, hogy egy kis adományon gyakran összekaptak. J.J. Duffrey is tapasztalta ezt. Próbáltunk nekik ételt adni, amikor csak tudtunk, de láttam, hogy szerencsétlenek képesek egy szemkrumpliért is önre menni. Egy hatifogoly számára egy szállt cigaretta vagy élvezeti cikknek minősült, vagy fizetőeszköznek – mert az ő stálággazdaságukban még viszonylag gyakran hozzájutottak az eféle luxus cikkekhez. A koncentrációs tábor lakói viszont a gyár fekete piacán egy egész napi fejadagot kaphattak érte. A csíkosok a vörös keresztül érkező cigarettát kenyérre vagy más élelemre cserélték a tábori organizálásnak nevezett tevékenység során. W. N. Davis némi antiszemita felhanggal meg is jegyezte. A gyárban folyó cserekereskedelem legérdekesebb része az volt, hogy bár a zsidó csíkosok helyzete volt a legrosszabb, mégis ők kötötték a legtöbb üzletet. Reginald Hartland 1943 márciusától együtt dolgozott egy Norbert Wolheim nevű monovici rabbal, aki azért jelentkezett hegesztői munkára, hogy kapcsolatba kerülhessen brit foglyokkal. A két férfi a 797-es műhelyben dolgozott együtt, és szoros barátságot kötöttek. Volheim az iskolában megtanult angolul, és a háború kitörése előtt segített német zsidógyerekeket kimenekíteni Nagy-Britanniába. Amikor értesült róla, hogy az e 715 ös altáborban angol hadifoglyokat őriznek, Monovici kapcsolatai segítségével bekerült a mellettük dolgozó különítménybe. Volheim minden információt megosztott barátjával, amit a németek zsidók ellen elkövetett kegyetlenkedéseiről tudott. Emellett lefordította a gyár területén eldobott náci újságok háborús témájú cikkeit. Hartland cserébe átadta neki a BBC híreit, amelyeket az e tizenötös ös táborban rejtegetett rádióban hallott. Volheim sokszor mondogatta neki, ti valószínűleg túlélitek, mert a vörös kereszt védelme alatt álltok. Olyan közeli barátok lettek, hogy Hartland értesítette Volheim amerikai Egyesült Államokban élő családját a rokonuk hollétéről. Barátságuk túlélte a háborút, és 1947-ben újra találkoztak a Nürnbergi per IG Farben elleni tanú meghallgatásán, majd 1962-ben a BBC This is Your Life ez az életet című műsorának egyik epizódja kapcsán, amely az e 7 ös tábor előjárójáról Charlie Cowardről emlékezett meg. Monovicban 1944 vége felé 17 szer annyi zsidó mint tartózkodott, mint ahány brit hadifogoly. Nem csoda, hogy a hadifoglyok, akiket néha kriginek neveztek, csak alig néhányukon tudtak segíteni. Ronald Redman sokak rossz érzéseit fejezte ki, amikor ezt mondta. Mivel olyan sokan voltak, lassan hozzászoktunk a látványhoz és megkeményedett a szívünk, hiszen nem tudtunk mindegyiknek cigarettát, ruhát, ételt vagy maradék levest adni. Ennek ellenére úgy tűnt, a szemükben a végtelen bőség forrása vagyunk. Azt hitték, mi mindent tudunk a háborúról, légitámadás idején pedig vakon követtek, mert úgy gondolták, mi azt is tudjuk, hová fognak hullani a bombák. Természetes, hogy a nincs telenek kiváltságos csoportként tekintettek a brit hadifoglyokra. primo Levi így jellemzette Krígit, akivel a gyár mosdójában találkozott. A hadifogói egyenruhája rendezett volt, testtartása katonára vallott, és láthatóan kiváló egészségnek örvendett. Úgy érezte, a brit egy másik világban él. Azt is megfigyelte, hogy egyes zsidó rabok, kultiválták a hadifoglyokat, vagyis mesterfokra fejlesztették a koldulás művészetét. Az egyik legemlékezetesebb rab, az ifjú Henry, ravaszul mások szánalmára épített, főleg a hadifoglyokéra. Gazdag támogatóinak hála Henry Monovici mércével bőséges táplálékhoz jutott. Egyszer látták igazi főt tojást enni. A különleges finomság feltehetően a lengyelektől került Bartellel a britekhez. Volheim Mannának nevezte a brit nagy nagylelkű adományait és segítségét, és hozzátette, Anglia nagyon-nagyon büszke lehet ezekre a fiaira, akik bebizonyították, hogy még Auschwitzban is megmaradhat az emberség. A brit katonák az emberi együttérzés kinyújtott karját képviselték Monovic zsidó lakói számára. A hadifoglyok segítségnyújtása néha sajnos nem kívánatos, esetenként tragikus következményekkel járt. Az egyik brit katona, aki akarata ellenére kivívta az SS haragját és katasztrófát okozott egy zsidó számára, Frank Harris volt. Két heg van az arcomon, egy az államon, egy a bal szemöldökömnél. Egyszer felsegítettem a földről egy 13 éves zsidó fiút, miután összeesett a gyengeségtől. Az SS őr őt lelőtte, engem pedig puskatussal arcon vágott. Dr. Ian Osborne spencer a királyi hadsereg orvosi hadtestének katonaorvosát, aki Arthur daddott türelmesen és csodával határos módon kigyógyította a tüdőgyulladásból, a nyolcas táborban töltött első napján félrevonta az IG-farben egyik embere, és világosan értésére adta, hogy a termelés maximális hatékonysága érdekében csak a foglyok 4%-a lehet egyszerre beteg állományban. A betegek száma a valóságban sokszor inkább 10-15% körül mozgott. Ilyenkor egy bizonyos doktor Bonk aki az IG Farbennél dolgozott dr. Pöschel asszisztenseként, a hatékonyság fenntartása érdekében betegenként 30 másodperces felülvizsgálatot végzett. A 4%-os keret betartásáról ezt követően a német őrök gondoskodtak, akik bajonettjüket a munkaképeseknek minősített foglyokra szegezve átkísérték őket a gyárba. Írásos vallomásában ezt Deniz Greenem is megerősítette. Egyszer rám is bajonetet fogtak, hogy munkára kényszerítsenek, miután a saját orvosunk egészségügyileg alkalmatlannak talált. Akkor épp lázas voltam, és rázott a hideg. Robert Robertson hadnagy szintén az R.A. MC-nél szolgált, és a normandiai Szent Valéri mellett fogták el, 1940. június 12-én éppen ott, ahová Arthur Dudd első küldetése szólt. A skót férfi dr. Spencer mellett dolgozott Auschwitzban 1943. szeptemberétől 1944. áprilisáig, és megerősítette az orvos írásos tanúvallomását arról, hogy a hadifoglyok körében egyszerre csak 4%-os beteglétszámot engedélyeztek, valamint a németek 30 másodperces egészségügyi vizsgálatairól. Frederick Vuli vallomásában eloszlatott minden kéteit afelől, hogy lehettek-e az IG Farbennél olyan vezetők, akik ne tudtak volna a koncentrációs táborban folyó szörnyűségekről, amikor a Farbentől jöttek a nagykutyák gyárlátogatásra, akiket katonák kísértek, meg sem próbálták elrejteni előlük a rabok borzalmas állapotát, sem pedig a gyalázatos munkakörülményeket. A leghalványabb esély sem volt arra, hogy ne legyenek tudatában a valóságnak, sem zsidóknak, sem nem zsidóknak. A kápók, mesterek és az eszeszek gyakran azzal próbálták keményebb munkára ösztökölni a rabokat, hogy a gázkamrával fenyegették őket. A lincoln ezredben szolgáló Leonard Dales szintén az IG Farben gyárában dolgozott egy német mérnök keze alatt. A gyár minden szegletében akadt dolga, így kitűnő lehetősége volt megfigyelni a munka és a zsidó rabok elképesztően leromlott állapotát. Felidézett egy esetet, amikor egyik társa egy száll cigarettát dobott egy csöveket rakodó zsidónak. A szerencsétlen annyira igyekezett megszerezni az értékes árucikket, hogy miközben sietve mászott leérte, csúnyán felhorzsolta a lábát. A sérülés nem tűnt annyira komolynak, arab mégis rémültem motyogta. Azt hiszem nekem annyi, mehetek a gázkamrába. Sosem látták többé a gyárban. Egy zsidó, aki a gázkamrák közelében dolgozott, elmondta dales hogy a nácik megtévesztésül még szappant és törülközőt is adnak a halálba indulóknak, hogy elhiggyék, zuhanyozni mennek. Sokszor előfordult, hogy a rabok mégis rájöttek, mi vár rájuk, és kitört a pánik, de a kegyetlen ezesek fegyverfogtak fogtak rájuk, és bekényszerítették őket a gázkamrába. A holland azzal a szívbemarkoló kijelentéssel zárt a mondandóját, hogy ő feltehetően nem jut ki élve onnan, de a brit hadifoglyok közül lesznek, akik igen, és szeretné, ha elmondanák a világnak, hogy mi történt Auschwitzban. A brit hadifoglyokkal jobban bántak, mint a lengyelekkel, oroszokkal és más kelet-európai népekkel, amelyeknek viszont még mindig sokkal jobb soruk volt a zsidókénál. A nácik persze a legkisebb fegyelmi vétségért is elvették a hadifoglyoktól a kiváltságokat. Így járt Kenneth Lowell, a dörhemi könnyű gyalogság tizedese is. Lowell megszökött a Bajorország is talak 383-asból, de elfogták, és Regensburgban szökésért, valamint fegyver és hamis iratok birtoklásáért halára ítélték. A német hatóságok végül megváltoztatták döntésüket, és Auschwitzba küldték. A haját leborotválták, csíkos rabruhát kapott fekete háromszöggel, és az XKGF felirattal, amely jelezte, hogy korábban hadifogoly volt. Ezen túl azonban nem számított annak, és úgy bántak vele, mint a koncentrációs tábor többi lakójával. Olyan lengyelekkel, jugoszlávokkal és szerbekkel dolgozott 24 napig, akiket szintén halálra ítéltek. Az ss és német civilek rendszeresen ütlegelték őket puskatussal, botokkal és néha még vascsövekkel is. Lávelt később Dahauba vitték át, onnan ismét megszökött, és az amerikaiak érkezéséig sikeresen bújkált. A német megtorlás egy másik példájáról Dennis Greenem számolt be, aki elmondta, hogy a munkásoknak bizonyos dolgokban talán volt némi választási lehetőségük, de a munkát illetően semmi. Ismertem egy nem zsidó lengyel fickót, mondta, aki öt napig nem jött munkába. Büntetésből arra ítélték, hogy szabad munkás helyett hat hónapon át a koncentrációs tábor lakója legyen, vagyis gyakorlatilag zsidóként bántak vele. Nem sok esélye maradt így a túlélésre. A lengyel zsidó Izrael Majziknak kicsit nagyobb fejadag jutott, mert művezetőként dolgozott. Majzikot 1944. február 28-án az Igé Farben 850-es épületében rajta kapták, ahogy a tűz mellett üldögél egy angollal, meg egy másik fogolyjal és cigarettáznak. 15 botütést kapott, és azon túl a föld alatt kellett dolgoznia. A Lancasteri John Pesco elmondta, hogy Auschwitzban a zsidók után az oroszokkal bántak a legrosszabbul, főleg azokkal a lányokkal, akik a munkahelye közelében dolgoztak. Cementes zsákokat kellett újra tölteniük, átszípelni az épületben egy másik helyre és halomba rakni. Még a leghidegebb télben is csak pamutruhát viseltek. Az elszakadt papírzsákokat tekerték maguk köré, hogy valamennyire melegítse őket. Peskeó látta, hogy a kezdetben erős lányok hogyan lettek napról napra soványabbak és gyengébbek. A Liverpooli születésű Horace Reginald Charters a Wall ezred nyolcadik zászlóaljának főtörzsörmestere esett fogságba. Auschwitzban vezető pozíciót kapott. A brit hadifoglyokért felelős Fair lett belőle. Feladatai közé tartozott a munkakörülményekkel, ruházattal és étellel kapcsolatos panaszok kezelése. Sok panasz érkezett, és többségük jogos volt. Az étel nem volt elégséges, és ha a fiaink nem kapnak vörös keresztes csomagokat, nagyon nehezen boldogultak volna, főleg, hogy dolgozniuk is kellett. Ruhát nem kaptunk, csizmát is csak nagyon ritkán adtak még azoknak is, akiknek a munkájuk miatt egész nap sárban vagy derékig érő vízben kellett állniuk, miközben csővezetékeket fektettek le. Walter Dürfeld 1927-ben került az IG Farben Industri alkalmazásába gépészmérnökként, és 1932-re a magasnyomású üzemegység vezetője lett. Valamikor 1941. márciusában az Auswitzi építkezés műszaki vezetőjévé nevezték ki, 1944. tavaszán pedig a telephely igazgatója lett. A tervek szerint az Auswitzi egységben évi 30 ezer tonna szintetikus gumit gyártottak volna. A helyszínt az erőforrások közelsége miatt választották. A vidék szémben és mézkőben gazdag volt, a víztula biztosította a vízellátást sziléziából és azon túlról pedig bőségesen szerezhettek munkaerőt. Dürfeld 1941-ben úgy becsülte, hogy a gyárnak 13-16 ezer munkásra lesz szüksége. Berlinben találkozott két másik kollégájával, Heinrich Bütefischel és Faust vezető mérnökökkel, valamint Wolf SS Obergruppenführerrel, hogy megbeszéljék a koncentrációs tábor lakóinak munkaerőkénti felhasználását. Megegyeztek, hogy az SS látja el a gyárban dolgozó rabok felügyeletét, akik nem léphetnek kapcsolatba a többi munkással. Megállapodtak, hogy a vállalat naponta három birodalmi márkát fizet minden képesítés nélküli munkásért, és négyet a szakképesítéssel rendelkezőkért. Az IG Farben elfogadta az összeget, és havonta elküldte az SS berlini központjának. Ez a gazdasági megoldás tökéletesen megfelelt a harmadik birodalomnak. Az SS-nek látszólag kimeríthetetlen utánpótlása volt, ingyen zsidó rabszolgákból pénzt kaptak értük az IG farbentől, és egyben hozzájárulhattak a zsidókérdés végső megoldásához. A gyártelep felépítésére Santo, a vezető építőmérnök, nem 150 alvállalkozó céget alkalmazott, amelyek szintén a koncentrációs tábor lakóival végeztették a munkát. A fárbennél a helyi lengyeleken kívül külföldiek is dolgoztak, oroszok, franciák, belgák, olaszok, horvátok és mások. Ezek az emberek Auschwitz 65 négyzetkilométeres területén belül elkülönített táborokban laktak. A lengyelek fizetéséből 15 ot vontak le és küldtek Berlinbe. Az oroszokéból viszont a berlini SS-nek hihetetlenül magas, 30, néha 40 os haszna is származott. Brit hadifoglyokat 1943-ban kezdtek dolgoztatni. Őket a nyolcas, négyes és hatos altáborban helyezték el. Utóbbi E7-15-nek is nevezett tábor volt legközelebb a gyárhoz, mint egy háromszáz méterre a főbejárattól. A monovici altáborokat elektromos szöges kerítés vette körül. Mindegyikhez négy-hat őrtorony tartozott, bennük egy-egy eszeszőr figyelt. Dürfelt beismerte, hogy bár szeretett volna értesülni arról, ha valamelyik monovici munkása elhalálozik, erről sosem kapott tájékoztatást. Majdnem 1942 végéig kizárólag az SS felelt a monovici koncentrációs tábor lakóinak élelmezéséért. Utána az IG Auschwitz vásárolta meg az alapanyagokat az SS-től kapott jegyekkel és ők felügyelték az ételkészítést a Monovici tábori konyhán. Saját szememmel láttam a menüt, amely alapján a tábor lakói legalább napi 2800 kalóriához jutottak. Sosem vontam kétségbe, hogy ez valóban így is van, de nem tudom biztosan. Gyakran tanúja voltam annak, amikor a zöldséglevest, Werkszuppét osztották a koncentrációs tábori munkásoknak a gyárban. Dürfeld később azt is állította, hogy a tábort teljes fennállása alatt 5-10 alkalommal kereste fel, és 10-15 megbeszédést folytatott Auschwitz parancsnokával Rudolf Hössel, akinek javasolta, hogy a gyárban dolgozó zsidórabokat szállásolják el közelebb a telephelyhez, mert a kevesebb gyaloglás javítaná a teljesítményüket, csökkentené a fizikai megterhelést és a kiütéses láz, tífusz, fertőzés kockázatát. Christian Schneider, Dürfeld felettese, tagja volt a gyár központi bizottságának és 1938 és 45 között őt bízták meg az IG Farben Industri minden szociális ügyének kezelésével. Egyike volt azoknak, akik eldöntötték, hogy a meglévő három ausvici üzem vagy valamelyik bővítése helyett építsenek fel egy negyediket, hogy egyiknek se legyen aránytalanul magas a termelése a többihez képest. Így osztotta meg a kockázatot az ellenséges légi csapások esetére. Bár az üzemet Lengyelország területén kellett volna felépíteni, a központi bizottság nem emelt kifogást sem a lakosság erőszakos kitelepítése, sem az SSL történő együttműködés ellen. Schneider emlékezete szerint 1941-et követően nem volt szokatlan, hogy az IG és más a környéken telephelyen rendelkező német vállalatok koncentrációs tábori rabokat dolgoztassanak. Tudott arról, vallotta be, hogy ezeket a különféle társadalmi hátterű embereket politikai, illetve fai okokból tartják fogva. A pénz, amelyből a monovici tábort felállították, szokásos hitelezési eljárás keretében Schneider kezén ment át, aki az összeg és a barakkok korlátozott minősége alapján arra következtetett, hogy a láger rabok számára épült. A foglyok kapcsán megállapította, hogy néhányan túlhajszoltnak és kimerültnek látszottak, Míg mások még egész elfogadhatóan néztek ki. Vallomása szerint hallott róla, hogy az IG Farben építési területén verik a rabokat, de hozzátette, hogy bár a foglyok munkáját a vállalat felügyelte, fegyelmi kérdésekben az SS járt el. Schneider egy monovici bordéház felépítésére is előirányzott pénzt, amely eredetileg a lengyel munkások kikapcsolódását szolgálta volna. A gyárban oroszok és nagyobb számban ukránok is dolgoztak, de mivel a németekkel gyűlölték egymást, ők sosem kaptak szabad napot. A cse és francia kényszermunkásokat államközi megállapodások alapján rendelték ki, vagyis hivatalosan kötelezték őket munkára. Schneider hozzátette, hogy hagyományos értelemben vett munkaszerződést egyik dolgozóval sem kötöttek. A külföldi munkásokat származási országuk szerint szállásolták el, a zsidók viszont a nekik szánt külön táborban laktak. Schneider nem emlékezett felmerülte valaha, hogy a genfi vagy a hágai egyezmények szerint tilos hadifoglyokat fegyvergyártásban alkalmazni. Azt viszont Walter Dürfeltől és másoktól is hallotta, hogy érezték a Birkenaui krematóriumok füstjét. Mindegyikük úgy nyilatkozott, hogy a bűz émeitő és undorító volt. 4. rész Reakciók Arthur Dutt történetére A könyv első kiadása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 A fiatalabb nemzedék tagjai örültek, hogy megismerhetik ezt az elképesztő történetet, és hogy ők még később korba születtek. Az alábbiakban részleteket közlünk néhány levélből, amelyeket Arthur a könyv megjelenése után kapott. Mrs. N. Graham Newcastle apon ból írt apjáról a néhai William Bill Lemirről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 Az Auschwitz zenészek között vezető szerep jutott a három T nevű csoportnak. A trió, amelyben Walter Martin harmonikázott, és a welszigárdista TAF gitározott nyerte meg a tábori Kimit A zsűri egyik tagja, Charlie Cower táborvezető igyekezett az elérhető legjobb szórakozást biztosítani az embereinek.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 A védsőri Szelisbury-ben nőtt fel, a háború előtt műszerész és villanyszerelő volt. A királyi híradó hadtestbe sorozták be, száma 258 nulla egy, volt. A kiképzés után Afrikába küldték, ahol körülbelül hat hónapot szolgált, mielőtt a németek a líbiai Tobrukban fogjúl nem ejtették. Először Olaszországban raboskodott, majd Auschwitzba került.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 Egyike volt azoknak, akik életüket vesztették azon a napon, amikor a foglyok a normandiai partraszállást és a szövetségesek európai előrenyomulását ünnepelték volna. Artur rájött, hogy Hughes az óvóhelynek azon a végén tartózkodhatott, amelyet a légicsapása leginkább megrongált.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 ő az egyik legerősebb ember, akit valaha hátán hordott a Föld. 5. RÉSZ Hogyan bánt a brit kormány a túlélőkkel? Az Auschwitzot túlélő brit hadifoglyok történetében az a legszomorúbb és legfájdalmasabb, hogy a brit kormány teljes érdektelenséget tanúsította hazatérők iránt. A második világháború Tomi edkins szembeni ellentmondásos attitűd nem volt új keletű, és bizonyára már 1815 előtt is létezett, amikor a brit katonák ezt a becenevet kapták. Az Alsóház több mint 150 különböző pártállású képviselője 1944. júliusában indítványozta, hogy nevezzenek ki a Németországból hazatérő hadifoglyok jól felelős minisztert. A javaslat így szólt. A ház tudatában van annak, milyen nyugtalanok a hadifoglyok hozzátartozói, és úgy véli, a jelenlegi megosztott felelősségre épülő rendszer nem kielégítő, ezért indítványozza rangidős miniszter kinevezését, aki felelős minden hadifoglyokkal kapcsolatos ügyért, koordinálja őket és a kérdésekre válaszol. Blückstein ezredes kelet-natingem képviselője azt is mondta, hogy ha a rengeteg, talán több száz ezer hadifogolyra gondolnak és hozzászámítják a családjukat és rokonaikat, igen, jelentős ügyről van szó, amely komoly problémákat is okozhat. A hadifoglyok ügyeivel és jól foglalkozó kormányzati szervek száma alapján rengeteg lehetőség adódott az átfedésekre, zavarokra és akár érdekellentétekre is. Életbevágó volt, hogy mielőbb koordinálják ezek működését. Sir Jocelyn Lucas Örnagy, aki az első világháborúban maga is négy évet töltött német börtönökben és kórházakban, és több a hazatérő hadifoglyok rehabilitációjával foglalkozó szervezettel is kapcsolatban állt, erősen támogatta Glucksteint. Szintén mellette állt Sir Thomas Moore, a lezredes, Air Burse képviselője, aki gratulált Lukasznak, amiért visszafogta magát a téma megtárgyalásakor, mivel a sokakból erős érzelmeket váltott ki. Hozzátette, hogy a hazatérő hadifoglyok és visszailleszkedésük a civil életbe, nem beszélve a családtagjaikat érő hatásokról országos szintű kérdés, ezért különös figyelmet kell szentelni ennek. Ez persze szintén indokolta, hogy külön minisztert nevezzenek ki. Sör Tomás azzal folytatta, hogy nem igazán szereti a bizottságokat, mert lehetőséget adnak a közvetlen személyes felelősség elkerülésére. Tekintve, hogy feltehetően több ezer fiatal férfi érkezik haza testileg és lelkileg megtörtén, rendkívül fontos, hogy legyen felelős miniszter. Mr. Tinker, Lee képviselője szintén támogatta Gluckstein javaslatát, és kijelentette, hogy a munkáspárt is mellette áll. Ő maga többször is próbált információt szerezni a hadifoglyokról, de sosem jutott semmire. Mindig a vörös kereszthez irányították. Úgy vélte ez nem járható út, és szükség lenne felelős miniszterre, Akihez az emberek fordulhatnak, mert a haza sokkal tartozik fogságba esett katonáinak. Mr. Jeffrey Hutchinson Ilfordból szintén támogatta az indítványt a helyzet általános javítása érdekében, mivel az addig alkalmazott megoldás átfedésekhez, zavarokhoz és konfliktusokhoz vezetett. Hozzátette, hogy érzékel némi nyugtalanságot a közvélemény részéről, amely úgy vélheti, hogy a hadifoglyok két szék közt a padalásnak, mert a velük kapcsolatos felelősség több különböző szervezet között oszlik meg. Miss a Walsand képviselője hangsúlyozta, hogy a kormány tökéletesen elégedett a jelenlegi helyzettel, bár az is igaz, hogy a háború kezdete óta elégedett. Az a tény, hogy az indítványt ilyen sokan aláírták, arról árulkodik, hogy az alsóház szerint a kormány ebben az ügyben nem képviseli a nép akaratát, és emiatt az emberek egyre inkább aggódnak. Hozzátette, hogy külföldi útjain a hadsereg rangidős tisztjei közül többen erősen bírálták azt, ahogy a hadügyminisztérium a hadifoglyok ügyét kezeli. A méltóságos Clement Attlee, a királyi titkos tanács elnöke, a beadványra azt felelte, hogy a kijavítani szándékozott hibák nagy része csak látszólagos. Az 1945-ben Németországból hazatérő néhány hadifogoly családja csak egy levelet kapott a hadügyminisztériumtól, amely arra figyelmeztette őket, hogy rokonuk egy ideig kicsit furcsán viselkedhet. Arthur Datthoz hasonlóan másoknak is levontak a zsoldjukból, mert hagyták, hogy a németek elvegyék tőlük a felszerelésüket és a fegyverüket. Ráadásul a német kormány több mint egymillió fontot adott Nagy-Britanniának a hadifoglyok kárpótlására, de akiket az összeg megilletett volna, egy fillért sem láttak belőle. Szégyenletes, de sajnos igaz, hogy Nagy-Britannia gyalázatosan bánta a katonáival, akik oly sokat áldoztak a hazájukért. Minden hadifogoly táborban nagyon zord volt az élet. Az azonban, hogy a brit kormány mindegyiket egyszerűen német tábornak nevezte, holott ott is voltak hadifoglyok, a teljes tudatlanságáról árulkodik. A brit internáltak napi szinten szemtanúi voltak a zsidókkal szembeni kegyetlenségnek, a legsötétebb, legborzalmasabb emberiség elleni bűntetteknek. Más német hadifogoly viszonyítva Auschwitz külön kategóriát képviselt, az ott tapasztalt gonoszságnak nem volt párja. Feltételezhetnénk, hogy a brit kormány tagjai mit sem tudtak arról, hogy egyes honfitársaikat felső szilézia epokoli szegletében tartják fogva, és hogy Clement Attlee sem volt tisztában ezzel egészen 1944. novemberéig. Különben azt gondolnánk, Figyelmesebben bántak volna azokkal, akik közvetlen tanúi voltak az embertelen tetteknek, amelyek súlyosan traumatizálták, és már a táborban, de még gyakrabban későbbi életük során mentálisan tönkretették őket. A Nemzeti Levéltárban azonban megtalálható a H-1 per 761 számú dokumentum, egy elfogott náci kommunikáció másolata amelyet 1942. júliusában adtak át Churchillnek, nyolc teljes hónappal azelőtt, hogy Arthur Dudd Auschwitz véráztatta földjére lépett. A német rendőrség 34 per 42-es közleménye így szólt. 80 munkaképes brit fogolyra van szükség az Auschwitzi koncentrációs táborba Kápónak. A kápók itt feltehetően a foglyok közül kiválasztott felügyelők vagy csoportvezetők. Az üzenet kelt 1942. június 23-án. Ez meggyőzően bizonyítja, a brit államvezetés tudott arról, hogy Auschwitzba is vittek brit hadifoglyokat. Annál nagyobb felelősség terheli az akkori és minden további kormányt, mert semmit sem tettek azért, hogy az érintetteknek segítsenek feldolgozni mindazt, aminek tanúi voltak. Sokuk élete borzalmas szenvedések közepette ért véget, mert nem bírtak szabadulni a kínzó emlékektől, különösen a későbbi életük során. Éles ellentétben szülő hazája közönyével, Izrael állam megadta Artur Dadnak a nekiháró elismerést, amiért a lengyel partizánokkal életét kockáztatva megpróbálta átvágni Birkanau szöges drótját, hogy segítse a zsidó rabok kitörési kísérletét. A Szentföld Alapítvány neki adományozott oklevelében ez áll. Izraelben, a júdeai sivatagban, Hevel Adulamban a Brit parkban fákat ültettünk Arthur Datt tiszteletére. Utána két idézet következik: Aki megment egy életet, az egész világot menti meg, aki pedig elpusztít egy életet, az egész világot pusztítja el. Talmud! Ha majd bementek arra a földre, ültettek ott mindenféle gyümölcs fát. Mózes harmadik könyve,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 A másodikba Primo Levi, Maria Koszka, Anne Frank, Leon Greenman, a katonaorvos Spencer százados és Pördi tizedes. Képzeletbeli kaviát és pesgőt fogyasztottak. Arthur Dudd legnagyobb erősségeiként megingathatatlan hitét, családját és a megbocsátást sorolta fel.